Невена дишлева кръстева. Куфърт Хабрат ми. Истории за пътя увод. Нурилайнт или началото на пътя. I don't know how language Лангуич Ечебомехор Монолук с куфър. Авторски моноспектакъл на Герасим Дишлев. Режисиран от Костантино Реймонди. За петгодишния си живот спектакълът е прекосил близо 150 000 км, игране на 4 континента в 25 държави. 67 града и на 12 езика. Идеята за настоящия сборник тръгва именно от това представление. Бърра Двадесетнаготино момиче с протрити на коленете, дънки и дълга руса коса стои на Средплъс Дюла Конкорд. Изпраща с поглед автобус със софийска регистрация. В краката има кашонче с домашни кораби. От онези изрязани с чаша полумесеци, Намазани с жълтък и поръсени с кристалчета захар. Запазена марка на баба На всяка баба. Робърт Плант пее в слушалките на окмена, а only goal will be the western shore. Пръстите частно час прехвърлят няколкото метални франка в джоба. Насочва се към Риволи. Влиза в първото кафене. Бънжър, мадам, стисики джейпекс, ютилайза ватри телпчани. Подхваща на несръчен френски. И избухва в сълзи. Защото брат не се е прибирал в България от три години, защото тя за пръв път стъпва в Париж, заминала на магия с връзки, прилепена към ученическа екскурзия, и сега е хем трескаво превъзбудено, хем малко страшно нелегално, а и как ще намери брат си в огромния град, като има само телефона на училището, където той учи пантомима. Пристигна след няма и половин час. Долетя. Геро Брат ми с Куфара Не, тази книга няма да е мелодраматична. Никой тук не рони сълзи по тежката съдба на емигранта. Говорим си за пътя и за онова, което всеки от нас отнася със себе си, когато реши да замине, билото еднопосочно или с чести завръщания. През последните две и повече десетилетия преместването ни в пространството се превърна в норма, вече не изключение каквото беше в онези капсуловани времена на нашето детство. Този сборник съдържа 22 истории. 22 живота, разположени по пътя между родното място и онова другаде, което не винаги успяваме да дефинираме, въпреки че усещаме непреодолимата му притегателна сила. Част от авторите тук са мои приятели от много години и срещата ни е закономерна, споделянето просто намира друга форма. По-наочакваното е, че тази идея ме отведе при хора, които срещнах за пръв път, но сякаш съм познавала. Винаги. Докато тръскавостта по книгата му обладаваше, подходящите автори започнаха да се появяват едва ли не от само себе си, в точния момент. Самите текстове са само част от случилото се върхът на айсбърга. Месеците, през които обменяхме имейли, пълни с минало и настояще, се превърнаха в импровизирано съвместно пътешествие. Слушахме се, чувахме се, палехме се взаимно. Огромна и специална благодарност дължа на Нева, вдъхновяващата ми приятелка, която обича да свързва хора с хора. Кои са авторите на тази книга? Ако говорим в професии и занятия, някои са писатели, но има и преводачи, театрали, кинаджии, актьори, журналисти. И един фотограф. Ако се ограничим до националности, някои са българи. Но има и мълтиец, живеещ в Белгия, иранец, установил се в Канада, индиец, роден във Великобритания, виетнамка, която говори български по-добре от всеки друг език. И живее в Барселона. Някои са ми си избрали за свое място под слънцето страна, различно от родната си, при други изборът е бил направен от родители или по-назад през поколенията. Или наложен от непреодолими обстоятелства. А има и такива, за които свободното придвижване из пространството е предпочитан модел на съществуване. При последните думата е навсякъде, където можеш да се устроиш кът че уйот и спокойствие, да си разположиш лаптопа и пюпитера. Очакват ни 22 разказа за пътя от първо лице. Благодаря ви, Ан, Бабак, Бени, Вера, Влади, Геро, Димитър, Джоя, Едгар, Елена, Жоро, Зоя, Иво. Капка, Карн, Кееми, Милена, Митко, Нева, Пьер, Рана Явор. А корабийките. Години по-късно брат ми сподели колко дълго и пестеливо ги употребявали двамата с Коста, неговия приятел неаполитанец. политенец. Изпусна се да спомене и друго, в онези първи години на мизерно студентство нарядко се случвало вечер, за да не усеща глад, да си пълни стомаха с вода и да обикаля нощните парижки улици. Вече толкова години се опитвам да залича от спомените си този грозен образ на емиграцията. Един от авторите в този сборник, Димитър Камбуров, ми го припомни под формата на стария вид за разликата между туризъм и емиграция. Тази книга няма претенции да прави дисекция на емигрантския живот, да анализира и теоретизира. Чрез нея искам да слушам, да попивам и да пречиствам истории, настроения, спомени, надежди, трансформации. Белези, радости. Защото имам вътрешна потребност да се успокоя, че, ако перифразирам Казо шигуро, дори да съществува друг живот, който бих могла да имам, важното е, че живее този. Невена Дишлява Кръстева Едно Катерина Стойкова Клемър Катерина Стойкова Клемър е човек светлина. Пише поезия на български и английски. В нейните преводи съвременната българска поезия намира свой грижовен глас на английски. В биографичните бележки за Катя ще прочетете още редактор на англоязични антологии, водещ на радиопредаване за литература и култура, аксъц, собственик и главен редактор на издателство, аксъц Publishing, дипломиран инженер, компютърен специалист с практически опит, изпълнителка на главната роля в пълнометражен нискобюджетен филм. Родена е в Бургас, Живее в САЩ от средата на 90-те. Сама си определя дозата България, не повече от три седмици годишно. Кеврени Камаком – нещата, които не знаех, че ще ми се случат, след като емигрирам. Че животът в България ще си продължи, че емиграцията ще ме вкара в най-дългата и най-дълбоката депресия в живота ми, че ще плача. Че пред мен наистина ще се отворят възможности. Че работата ще ми спаси живота, че никой няма да ме спре да бачкам здраво, че никой няма да ме спре да бачкам с прекалено сърдие и че едва не си съсипах китките. Че всеки път, когато гостувам в България, ще ми бъде трудно да се връщам в щатите, че цял живот ще говоря с акцент, че в един момент ще свикна с тази мисъл и дори ще се възползвам. Че синът ми ще има възможност да учи в най-доброто учебно заведение за изкуства света, че няма да родя други деца, че ще трябва всеки ден да убеждавам сама себе си. Че съм щастлива. Че цели 11 години няма да пиша поезия, че когато един ден все пак пропиша, ще е на английски. Че Америка ще ме промени, че аз ще променя Америка, че животът започва на 40 и на 41 и на 42. Че краят на един живот не означава раждането на друг. Че баща ми наистина ще остарее. Че ще получа новината за смъртта на баба по телефона. Че смъртта на дядо ще ме споходи като съобщение по скайп. Че хората, на които гостувам в родината, ще стават все по-малко. Че хората в България ще ме сочат с пръст и ще казват «Вие, американците!». Че всеки бакалин в Америка ще ме пита откъде съм и ще се интересува колко често се прибирам у дома, все едно не съм си. Дома. Че ще разсъждавам опорито и често къде е домът ми и какво е домът. Че човек обема пространството, в което живее. Че има един единствен начин да влезеш в месомелачката, и това става по твое собствено желание. Че родината те разпознава, когато прекрачиш прага и кратко, че родината е там, където храната ти е повкусна. Че родината е мястото, което ти липсва, дори да твърдиш, че нямаш търпение да се махнеш там. Превод от английски – невена дишлива кръстева. Две Иво Иванов Иво Иванов В три думи – сърдечен, емоционален, колоритен. Спортният журналист, който превръща спорта в литература и пише така, както диша, с лекота и без превземки. Живее в Канза със семейството си и се завръща често. Колкото се може по-задълго. Може да намерите и прегледате неговия сборник с статии, Кривата на щастието на HTTP двоеточие дабъл наклонена черта както и на HTTP двоеточие дабъл наклонена черта Ikeny.da. Силата на нашето неспокойствие Някъде бях прочел, че едно от най-ценните качества на човешкия мозък е способността да забравя. Не мога да се оплача от недостиг на това качество, способен съм да забравя къде са ми обувките, докато им връзвам връзките, но кой знае защо? Мозъкът ми отказва да забрави толкова много подробности от онзи студен зимен ден. Прекалено много. А беше толкова отдавна. 25 години. Четвърт век. Помня овехтелия мраморен под на летището. Весникарската будка с мръсен прозорец, в която си излъжаваха няколко отекчени броя, дума и един брой още по отекчена продавачка. Помня тъжното кафене на терминала в което нямаше нищо, освен една тъжна клокочеща машина за еспресо и три-четири тъжни морени. Помня хубавото мрачно момиче, което ми направи и хубаво мрачно кафе. Помня големите тъжни очи на майка ми, които отказваха да ме пуснат. Помня устните и върху лявата ми буза, миг преди да се разделим. Не ме беше целувала от дете. Помня как ми взе дъха силната прегръдка на баща ми. Помня всички нужни и ненужни подробности от този първи ден на втория ми живот, но най-вече помня странното, напрегнато усещане, че не съм взел със себе си нещо крайно необходимо. Че не би трябвало да се качвам на самолета без него, но няма как да го побера нито в ръчния багаж, нито в куфъра, и ще трябва да го оставя тук завинаги. Иска ми се да разкажа тръпка по тръпка това усещане за внезапно образувала се празнина, но... Истината е че неговите неясни измерения са далеч отвъд моите описателни възможности. Уж не си тръгвах завинаги, но някак си над този момент бе надвиснало разбирането за неизбежна раздяла. Чакаше ме търбухът на застаряващ самолет на авиокомпания, която отдавна не съществува. Чакаха ме хиляди километри над безкрайната бездна на Атлантическия океан. Чакаше ме друг, непознат континент. Други хора. Друг менталитет. Друга действителност. Друг живот. Светът беше толкова шокиращо различен и толкова по-голям от мястото, което обитаваме днес. Нямаше интернет, нямаше евровалута, нямаше дори мобилни телефони. Всичко като че ли бе едновременно и по-просто и несравнимо по-сложно. Първо кацнахме в Белград, където самолетът се напълни с албански беженци, Измъчени хора с дрехи и лица. Изглеждаха оплашени и объркани от предстоящата неизвестност, взираха се мълчаливо пред себе си и паляха цигара от цигара. Под нас се стелеха пейзажите на западната ни съседка, готвеща се за безумна братоубийствена война. Някъде в тюзалажната далечина, сред никотинова мараня, на голям видеоекран започна прожекцията на филма «Новакът с Марлум Брандо». Звукът се губеше на всеки две минути. Няма да го забравя, скърцащия самолет и застаряващия, безмълвно говорещ на озадачените албански емигранти кръсник, безнадежно потънал сред гъстите кълба на техния тютюнев дим. Днес осъзнавам значението на този ден за себе си и за хората, които обичам. Давам си сметка, че произволните лица, детайли и събития са инвестирали спомена за себе си строежа на паметник на този ден в съзнанието ми. Знам, че имам нужда от този скромен монолит, че трябва да се отбивам от време на време при него за своето малко поклонение и да не позволявам на цветята му да увяхват. Толкова много време е минало от онзи първи ден. Толкова много съм преживял от тогава. Толкова много съм намерил и изгубил. Толкова много съм се променил. Наскоро хвърлих поглед назад и си дадох сметка, че вече съм живял тук повече години отколкото в родината си. Колко странно, особено за човек, който не е имал никакво намерение да емигрира. В началото бях просто студент, изтезаван от любопитство и енергия. Исках да попия всичко, до което успея да се добера менталитет, популярна култура, хумор. Жаргони, мисли, фолклор и философия. Надявах се да дешифрирам американския начин на живот, да оставя ти моите колела грайферите си по пътищата на щатите и по тяхното мислене, да разбера какво са имали предвид Керуак, Стайнбек и Пърсик и след това да взема всичко научено и да го върна заедно със себе си в България. По това време Америка беше енигма, а сред връзниците ми вилнеше някакъв мощен условен рефлекс, бяхме държани затворени толкова дълго, че искахме отчаяно да се гмурнем без никакви задръжки в мистериите на останалия свят и да изживеем всичко това от което ни бяха охранявали цял живот. Знам, че миграцията често е мъчителна драма в няколко действия. Първото е болка. Второто – отрицание. Третото е зарастваща рана. И аз съм минал през тях, но когато си млад, леко откачен и лишен от отговорности и задължения, адаптацията към един напълно нов свят е много, много по-безболезнена. И въпреки това, година-две след пристигането си попаднах в обятията на изпепеляваща носталгия към всичко в моята малка България. Уж нямах време за подобна прегръдка, а ето че просто не знаех как да се измъкна от нея. В един момент усетих, че не мога да спреда пътувам. Хвърчах по повод и без повод по безкрайните шосета на американския запад, благодарение на героичните усилия на поредица стенещи, разпадащи се таратайки. Исках просто да се движа. Да не спирам. Всеки свободен ден беше извинение за нови асфалтови авантюри или, както аз наричах тези безцелни пътувания, асфалтюри. Не знам дали търсех Америка или бягах от носталгията. Сега си давам сметка, че това маниакално, холерично движение е било някаква автоимунна форма на терапия. Както често се случва... Съдбата имаше свои собствени намерения и напълно игнорира моя план за постоянно завръщане в родината. И ето, че една съпруга, две деца, три кариери и 25 години покъсно пиша тези редове, и аз самият се опитвам да разбера какво се случи наистина и къде точно, по дяволите, е Иво. Този, който съм аз и който е намерил начин да съществува едновременно на две места. Да, така е, аз определено съм открил за себе си някакъв странен дуализъм. Напълно функционален начин да бъде и в България, и тук, в географския център на Съединените щати. Вече го правя без усилие, просто съм и тук, и там, против законите на. Конвенционалната физика Дълги години отказвах да взема американски паспорт, сякаш парче хартия щеше да отнеме истинската ми самоличност. Днес съм наясно както с това, че мога да имам две националности, така и с това че нищо никога няма да измести първата. Истината е, че миграцията на тялото не винаги е емиграция на душата. През годините съм срещал много българи тук, които съществуват в състояние на постоянна безтегловност, вечно неспокойни, вечно търсещи. Дори тези, които са намерили успех и благополучие, продължават опорито да търсят нещо, може би някаква недостижима истина, а може би просто някакъв важен отломък от себе си. Къде ли се крие силата на това тайнствено неспокойствие? Преди години около коледа през града ни Костова и 50 на българи веднага се събраха в дома ми, за да се запознаят с великолепната певица. Нямаше обещание за песни, но всички, разбира се, се надяваха да чуят знаменития и глас. В един миг Ваня сяка шусати някакво силно, неизречено желание в претъпканата госна и внезапно запя, облачеле бяло. Така, както само тя може, хем силно, хем нежно, без никакво усилие и на самия ръб на въздишката. Всички притихнахме и оставихме прелесния и глас да обиколи плавно стаята, да грабне душите ни и да ни отведе обратно към търкалещите сародобски хълмове, към наводнените с благоуханни рози под балкански долини, към приказливите листа на горите ни и към най-синьото небе на този грешен свят. До ден днешен не съм чувал по-прекрасна песен. Но въпреки това нямаше ръкопляскания и по-здрави за изпълнението на Ваня. Надявам се тази чудесна жена да ни е простила за това и да е разбрала колко постушително силна е била песента и колко много признателност е имало в мълчанието ни и в просълзените ни очи. Натъквал съм се, разбира се, и на много българи тук, които не искат да имат нищо общо с родината си. Но според мен има някаква патология в това да се отречеш от мястото в което си роден е израснал и което те е формирало като човек. Според мен тези хора просто бъркат страната си с апарата от корупция, халтура и бюрокрация, които са деформирали административните и структури. Поне за мен тези две понятия съществуват в отделни пространства. Независимо дали го осъзнаваме или не, първите седем години от живота ни, тези, които на практика не помним, са градивна част от това, което сме като хора. И ако тези наши години са български, значи и ние сме българи. Човек може да избяга на 10 000 км от страната си, но няма да може да се отдалечи дори на 1 мм от себе си. Вярно е, че в последните години светът се смали, а границите се обесмислиха. Емигрантите се превърнаха просто в глобални граждани с сменен адрес. Самата дума – емиграция като че ли започна да се лута объркана в собствената си дефиниция. Напълно възможно е да няма нито един емигрант на този свят. Но е възможно и обратното. Говоря за вътрешната емиграция, за тенденцията да се затваряме, да правим свои малки държави. Където и да се намираме и да пускаме вътре само хората, на които сме издали визи. В криле на желанието Вендерс беше казал, че в днешно време има толкова държави, колкото и хора. Струва ми се... Че това е универсална истина, която ни дава възможност да функционираме спокойно и пълноценно в свой собствен, улютен кръг, трябва да внимаваме и никога да не затваряме напълно вратите на посолството на република Аз. В нашата епоха на самоизолация е изключително важно човек да се бори срещу натурата си и да дава достъп на новото и непознатото до съзнанието си. А що се отнася до България, нейното значение за мен винаги се е простирало далеч отвъд границите и. Тя винаги ще бъде моя и аз ще бъда нейн. Доста на българин, колкото и други паспорти да имам, е важно за мен. Може би за това си идвам всяко лято. Не съм пропускал. 25 години, 26 и двания. Прелетял съм 52 пъти над Атлантическия океан. Това е твърде показателно, особено за човек, който ненавижда самолетите. Децата ми не са прекарали нито едно лято в Америка и са благодарни за това. За щастие, България намери място и в техните първи 7 години и те ще я носят завинаги със себе си. Аз самият обикновено пристигам и минавам като вятър през 30 си дни в родината. Роднини, купони, приятели, концерти, пътувания из цялата страна и тъна лудницата ме поглъща и аз запосрещам с ентусиазъм и без никаква съпротива. Така е по-добре. Така няма време за мисли. Няма време за интроспекция. Но винаги, винаги, ми се случва нещо странно на летище София, преди да излетя обратно за щатите. Тръгвам към самолета и една добре позната, голяма и студена празнина пропълзява вътре в мен. Или може би не пропълзява, може би винаги е там и в този момент просто се активира. Не е ясно откъде и защо пристига тази мрачна гостенка, но знам че е неизбежна и че ще мине още една година, преди да съм се отървала от нея напълно. Тя има тежест и почти физически измерения и кара ръцете ми да се изпутят, а краката ми да натежат като олово. Наскоро един приятел ме попита, защо всяка година използвам отпуската си, за да отида в България. Защо не отидеш до хавайте? Или пъкалата с мен и семейството ми фри от тази година? Какво ще кажеш? Какво да му кажа? Исках да му разкажа за хората в родината ми. За приятелите, които знаят, че си идвам, без да съм им казвал. За безценните спомени. За олющените керемиди на къщичките, сгушени в родопите. За величествената осанка на старата калякра. За особения начин, по който срамежливите снежинки се разтакят върху лицето ми само и единствено високо в Исках да му разкажа толкова много неща. Но кой знае защо, ги премълчах. Може би не бях готов. Може би трябваше да напиша всичко това. Да открия мястото си в собствената си история. Да прегърна носталгията и да не й позволя да си поеме дъх. Да си призная, че съм дал възможност на България да емигрира в мен завинаги. И ето, че отново съм тук, с букет от думи, пред притихналия паметник на онзи първи ден. Той винаги ще бъде там. На стария очукан терминал, където течението прелиства страниците на няколко самотни вестника, очите на родителите ми са тъжни и хубаво, момиче ми прави най-горчивото кафе на този свят. Защо си ходя всяка година в България, питаш? Защото най-ценното качество на мозъка е да забравя, а аз се интересувам само от най-безценното му качество и не искам никога, никога да забравя точно кой съм, откъде съм дошъл и на кого дължа всичко, което съм постигнал. За да заредя батериите си от най-красивата земя. За да усетя отново страданието и величието на тази прелесна страна. За да науча децата си на несравнимия български язик. За да даря и тях с възможността да осъзнаят значението на саможертвата на българските мъченици. За да прегърна най-добрите родители на този свят. И разбира се, за да посетя сърцето си, което така и не побрах багажа и което завинаги ще бъде там, на летище София, където го оставих да ме чака в онзи първи ден на втория си живот. Три невамичева. Мичева. Нева Мичева превежда на български художествена литература и рядко, но с любов пише за културната преса. На път за другаде. Защо пътуват всички тези хора? Да пътуваме не лесно. Напротив, трудоемко е. Опасно, сложно. Можем да хванем вирус или простуда, да се изкълчим или удавим, да паднем в пропаст, да се спречкаме с някого, пием заразена вода, ядем развалени храни, изложени сме на опасността от кражби, измами, злоупотреби. Защо пътуваме тогава? Джорджо Манганели Манията за пътешестване идва от топофобия, не от филотопия. Пътешестващият много не се стреми към местата на които пристига, а бяга от местата, които напуска. Мигел да унамуно и блясва харикира под сърцето, че няма никога да мог да се измъкна. В града съм паднал кон в небето, птиче. Лекия суши надолу, о, съм гарван, той казва, ти не мог да се измъкнеш, защо съм тук, защо съм толкова стука. Ани Илков Казвам се Нева Мичева и съм родена на 4 октомври 1973 г. в София. Родена съм с един по-къс крак, заради чието удължаване 12 години по-късно се озувах в Кникот, ортопедичната болница на доктор Илизаров в СССР. Там лежах почти година, набучена с метални спици и проговорих руски. Този сибирски престой и горе-долу равният по време траен на брак с един аржентински студент в университетските ми години са две от нещата в моя репертуар, които не държа да споменавам, но с които често се налага да започвам. Допускам, че са ме променили, но съм сигурна, че не чак толкова драматично, колкото може би изглежда. Когато бях гимназистка, частни уроци по италиански ми даваше госпожа Валентина Топозова, преводачка на Кант и Шилер. Тя вкара в живота ми ново измерение. Това на абсолютния финес, пред който ти е неудобно дори да помислиш нещо тромаво, камо ли грозно. От италианската филология все о най-яркият ми спомен са часовете по превод си на Кирякова, преподавателка, която разбираше, че за да учиш някого на нещо, трябва да си първо личност и чак после съобщител на такива или унакива факти. Последния път, когато чух за нея, жената беше доброволка в Мадагаскар, нещо което отлично пасва на представата ми каква е и ми изпълва с надежда за човечеството. Между 20-та и 30-та си година копнех да се занимавам с книги, а се налагаше да превеждам списания за вътрешно зеленяване, документи и бизнес разговори. 90-те бяха лудница и единственото трайно добро, което ми се случи тогава, беше, че култура ме осинови като свой колумнист. Публикувах общо 99 колонки в наблюдателската рубрика за радио, Озаглавена, от въздуха подхванато и куп други неща. На 30 отидох да уча журналистика в школата на Фелмундо. Софийският ми живот беше станал толкова окаян, че се метнах с отчаянието на удавник, спечелих две стипендии и заминах за Мадрид. След ученето останах 6 месеца на стаж в електронното издание Ендис. Той имаше отделна редакция и беше най-четеният новинарски портал на испански света. Първата ми публикация там – «Некрологът на Орели Жорди Дотрас», автор на «Аз съм онова не гърче» – рекламна песничка за какао от преди половин век. Една от последните – интервю с завеждащия чеченския сайт «Кавказ Център», за което Елмундо беше смъмрен от руското посолство. От 10 години насам превеждам само художествена литература, изключително текстове, които аз избирам и предлагам – «Целувката на жената Паек» – «Поик». Коломбър, Бутати, Кучки вероломни, Боланю, Центурия, Манганели, стихотворенията на Сидни Уест, Хелман, Акопътник в зимна нощ, Калвино, Александрийска роза, Емон Емунталбан, приказки от Крайните квартали, Шонтан, пьесите на Жорди Гълсеран и други. Грижа се от А. Избора на книги, Доя, текстовете на задната корица, за Кратки за винаги, Поредицата за разкази на издателство, Жанет 45 5 През последните години така си подреждам нещата, че 6 тире месеца на година да живея извън България, преводаческата работа не само го позволява, но и изисква. През останалото време съм при родителите си София. Целият ни дом е пълен с книги. Понякога в късна вечер излизам на балкона, покрит с цветята на мама, гледам изумителното небе над блоковете, плъзнали като стропе и чак до витуша, и слушам глутниците бездомни кучета. Дом Дом е там, където нощен в тъмното не се блъскаш въглите, където разпознаваш постъпките, кой върви в коридора, където децата ходят боси. Ето за това България не чувствам като дом. Българският език, винаги, апартамента на нашите, абсолютно, българската държава, никога. Американците обичат да казват, че за да постигнеш едно или друго, кариерен пробив, прозрение, порастване, трябва да излезеш от зоната на своя комфорт, под това вероятно се разбира всичко лесно, приятно и родно, с което си свикнал. В мое случай е обратното. България беше и си остава зоната на моя дискомфорт, от който се налага да излизам, за да си докарам нормалност, а по възможности щастие, прозрение, порастване. Обичам да ми е светло и топло, също да ми е тихо и уверено. Оттам нататък всяко място, в което се чувствам така, е мое. Всяко добро нещо, което ми е по силите, е мое. Не знам защо нищо човешко не ми е чуждо се ползва главно като извинение, този израз обикновено се. Произнася гузно, негордо. Но защо, щом човешки са цивилизацията, смехът, състраданието? Стара се именно тези неща да не са ми чужди, останалите гледам да отбягвам. Граници. Когато бях в седми клас, учителката по математика ме похвали и някой се обади, но тя е една година по-голяма. Когато влязох в шестица в италианска филология, на прочутите «Списъци на стената на химическия факултет» някой написа до името ми «Курва». Когато, както всички отличници, спечели стипендия от отворен общество, се оказа, че съм си докарала възможността покъсно да ме плюят на «Суросоид» или «Дори». След като веднъж прочистих от явни глупости статията, Цигани в българската Уикипедия, Циганска курва на хранилката на Сорос. Понеже пише и превеждам, обяснението понякога е ясно Майка ти е филолушка, баща ти журналист. Понеже веднъж и много за кратко се омъжих за аржентинец, нищо, че разговаряхме на италиански, стана ясно откъде знаеш испански. Знам точно какво да си мисля във всички тези случаи. Но това не пречи да се чувствам не на място. Ако можех да живея качествено в България, вероятно щях да пътувам наполовина по-малко. Но само наполовина. Защото за мен друга да не е всяко място извън София, а е всяко място, на което не съм, аз съм си географското мерило. Тихо Брахе, датският астроном, казва, навсякъде, където небето е отгоре, а земята, отдолу, е дом на човека. Аз съм този човек. Би се чувствала като затворник, ако нямах свободата да дишам и да правя каквото умея да правя най-добре там, където ми се иска. Би се чувствала саката, ако бях само жена, само от младост, само на 41, само от този век, само с една професия, само с дни желания вчера, днес и утре. Моите приятели са моето семейство и те са от места, които обичам от сърце, понеже са местата на моите приятели. От Тьолн до Гладалахара. В портмонето ми има билети за многократно ползване от Порто и от Барселона, плюс лондонски ойстър. Ежегодните ми спирки са Сан-Себастьян, заради филмовия фестивал, от който пише репортажи по собствена воля и на собствени разноски от 13 години. Венспилс, където се намира един от любимите ми домове за преводачи, къща, в която ти обезпечават стая, бърз интернет и толкова спокойствие, колкото ти е нужно да работиш съсредоточено. Барселона, където са моите драматурзи, моята Адашка, Неус и улиците, по които мога да вървя до премала, както обичам. Това са градове, в които имам навици и в които ме чакат. Чужбина Антверпен Седя в бивша медна фабрика, простроена от Тинка и Крис, фламандски артисти, на дом с две огромни ателиета и пространство за бъдеща галерия. Те са на Биеналето в Сидни, а аз, бидейки приятелка на тяхна приятелка, съм дошла да им бавя къщата. Хауситинг — нещо като да гледаш дете, докато родителите му са на театър, само че по по-просто и без осложняващи взаимоотношенията плащания или очаквания. Те заминават, аз пристигам, разгръщам походния цирк, компютъра, тюпитъра, книгите, дрехите, съчетата с босилек и люти чушки. Донесени от предишната спирка от зимното турне, и готово. Живея тук и единственият ми проблем е, че дръжката на бравата на металната врата към хола рапезария кухня кинозала на долния етаж се откачи и ако заключа за нощта, може и да не успея да отключа на сутринта. Харесва ми да имам такива проблеми. Харесва ми да ме страх да не счука с 80-те си килограма столовете от бабата на Крис. Всичките притежания на двете ми баби в България ги окрадоха отдавна от съответните им селски къщи. Харесва ми да мога да се прибера след падането на мрака и да съм сигурна, че не са ми обрали апартамента, ако вътре няколко часа не е имало никого. Харесва ми, че няма да ме нападнат подивели улични кучета. Харесва ми, ако съм сама, никой да не възприема самотата ми като нещо страшно, уродливо и нагло, изискащо покарение от моя страна или съжалителни физиономии. Превеждам дино букати на масата в двора. При 20 градуса през март, нарцисите ми са разцъфтели. Косовете ми ядат трухи на немислимо до вчера късо разстояние. По небето минава самолет с много мотори. Виждам от тук как оставят следи като пръсти през коса. Да, моите нарциси, защото разцъфнаха и ще прецъфтят пред мен, само аз ще ги видя. Нищо, че живея тук едва от 10 дни и само за още толкова. Да, Моите косове, защото тези трохи са от хляба, който аз не доядох и им размекна с вода, а после надрубих. Светлината е толкова силна, че виждам отражението си в екрана, на ярко симфон. В крайчеца на устата ми има следа от шоколад, четири и нещо следобете, аз съм по пижама, в мивката щастливо се трупат чиниите от онзи ден. Една току-що събудена земна пчела с пролетно воодушевление се опитва да се въвре в запълнените фуги между тухлите на стената от среща. Има места, на които. На всяка надъха на земна пчела ще се намерят по няколко наземни търтея да й обяснят, че така не става, че този сезон и е единственият, че утре ще вали. Не и на моята обаче. Корабокрушенец. Обичам да свързвам хора с хора, идеи и места. Ако имам някаква специална дарба, тази е. И за целта е по-добре местожителството ми да е земята, не младост. Познаваш ли в Колумбия някого, който да се занимава с кино? Ами да. Имаш ли човек в Париж, търся си квартира? Знам кого да питам. Сещаш ли се за някого в Мадрид, който да може да получи книга, поръчвема само в рамките на страната? Веднага. Ще играя ливанка, хрумва ли ти за някого, който да ме инструктира как да говоря? Ей, сега ти пръщам мейл. Какво да разгледам в Лисабон? Това, това и онова. Акредитирам се за филмови фестивали в Истанбул, Вила до Конде, Иерусалим. За литературни фестивали в Барселона и Солутурн. За панаири на книгата във Франкфурт, Болоня, Гладалахара. С журналистическата си карта посещавам зоопарка в Берлин и Метрополитън Нюзиъм в Нью Йорк. Как го правили? С малкото пари, които сама изкарвам, с логистична и емоционална подкрепа от родителите и приятелите ми, с разбирана от великодушния ми издател Манол и останалите, с които работя, с много Google и култсърфинг, слег багаж и тонове любопитство. Точно толкова е нужно. Веднъж превеждах естествен роман на Георги Господинов на Испански и се стъписах пред един иначе добре познат ми факт – за поколенията до моето напускане на страната се наричаше не «да емигрираш», а «да избягаш». В столицата на Гватемала установих, че само там виждам улици, занемарени като тези в столицата на България. Веднъж реших да заведа моята германска приятелка в Коприщица с влака, никога не съм полагала такова старание да поддържам разговора с обрати и фокуси, само и само събеседникът ми да не погледне през прозореца, и да види саборетините, разрушението, запуснатите земи. Един приятел ме нарече Корабокрушенец. Една приятелка, след печален разка за злополучията с мъжа и детето си, каза съжалително, не се коси и ти ще си имаш. Мъжи дете? с които да трупам злополучия. Безброй познати през годините са ме питали, кога ще си намеря истинска работа. И не чувам ли как часовникът ми тиктака? Един ужасно се изненада, когато му казах, аз правя. Каквото искам, не е ли идиотско, че правя каквото искам, се възприема като синоним на безчинствам? Ако не правя каквото искам, поприемлив човек ли ставам? Ами ако това... Което искам, е в полза на всички, включително на мен. Порто е друга история, порто е моят град по избор. Обожавам го. Обожавам Педро и Нуно, моите приятели, в чиято къща живея, когато съм там, веднъж два пъти годишно за по месец. Там всичките ми напрежения изчезват. В България често съм едосана. Тъжна, недоволна, отчаяна. В Португалия не съм на гости. Когато живея там, живея делнично, работя по-много, попивам култура, колкото поеме. В Португалия никога не съм ужасена или възмутена, освен ако не ме застигне поредната вест от България. За наописуемото отношение към нечи болен от рак родител. За бургаският театър, който е поставил преведена от мен пиеса, без дори да ме пита. За хората от маститото издателство които получават от Европа субсидия за превод на мое име и си присвояват две трети от нея. Веднъж се опитвам да платя с един юан вместо с пет евро. Банкнотата е горе-долу същата на големина, също за Яна ми го подари за късмет моята приятелка Силвия. Тя превежда от китайски на италиански. Жената от сладкарницата, Наташ се смее на конфуза ми, казва, нищо, ще платите следващия път. Аз се извинявам. Тичам нагоре по улицата, после пак надолу, този път севро в ръката. Наъгъла спирам за секунда да помахам на кафеджийката, която пак, за трети път този ден, се засмива до уши и ми отговаря с помахване. Ето как стоят нещата, има минимум пет места в порто, където, що ти отида, ме познават, разпитват ме за новия ми превод, проверяват новите ми домички на португалски, разказват ми пътилата си от последната година или просто ми се усмихват заговорнически. В минимум три от тях знаят какво обичам да ям и да пия. Всички имат Wi-Fi, казват благодаря, когато нещо им поискам, и ме канят да заповядам пак, след като съм им висяла на главата 5 часа да си работя нещо на комютърчето. В София, нямам такива места. Родният ми град е твърде скъп и недружелюбен за мен. Птиче. Пърхане. Птица. Пърхане. Птица. Пърхане. Чак след 5 минути или 50. Осъзнавам, че трае твърде дълго, оставям коректурите на мадзиен и излизам на балкона. Виждам мрежата върху боровинковия храст да. Подскача насам натам, оплял се е кос. Те са цяло семейство, викам им косове, но не сме сигурни какво са. Пеят хубаво. Тичам нататък, сърцето ми ще скочи. Един от редовните ми кошмари е птица в ръката. Ужасът да не щупя костичките и кратко, ако стисна. Хваща ме да не се мята и почвам да оглеждам и да мисля. Така се омотяла, е че ако я пусна и да за ножици, ще се удуши. Или котките на съседите ще я довършат. Ако обаче изчакам с нея в ръката едно нула тира едно пет минути, Ноно ще се прибере за обяд и ще помогне. И почвам да чакам и от време на време да подвиквам. Ноно, но, за да не подмине, без да ме чуе. Птичката още има жълто по човката. Младичка е, ужасена, сърцето й препуска, ръката ми трепери, едното й краче прекършено по средата. Не мога да гледам, защото ми се завива свят, закривам и главичката шепа, за да не ме гледа, и тя и да не се плаши още повече. Понякога времено но се полявява и му казвам: И тича с ножица, и режем мрежата. И докато режем, птичето пищи и кълве и се питаме какво да правим. Да се обадим на ветеринаря на кучето. В зоологическата? Ноно но се сеща, че има природен парк от тата Креката, в Гая. Парк, в който можеш да предадеш старото си магаре да си доизживее живота или да идеш с приятели на нощно наблюдение на светулки, водено от гид биолог, или да запишеш децата си на 100 ателиета. Веднъж Ноно, който е учител по биология, отправил до директора на този парк молба за растения. О, колко много ни прати. Най-различни, питам, а какво направихте с тях, Ноно, ну -ну казва, ами посадихме ги в училищната градина. Имаме там един проект за хора с физически проблеми, идват и се грижат за градината. Слагаме птичето в котията от моите кецове, скачаме в колата и потегляме. Пристигаме, влизаме, красиви тъбълки указват къде е паркингът, къде е – рецепцията. Нуно -ну тръгва напред, аз – бавничко след него с котията. Пред входа симпатичен възрастен мъж със старо куче на каишка пита спокойно. Птичка ли? Ние. Птичка. Изчакайте ме вътре и вляво две минутки. Ей, сега ще дойда. Вътре едно момиче мило ни обяснява. Сега ще запишем постъпването на птичката и ще я поставим под карантина. Това е номерът и кратко. Звъннете да ви кажем как е. Ако не е в състояние да живее самостоятелно навън, ще я задържим във волиерите. Излизаме. Вземаме си довиждане с възрастния мъж с кучето. Това е нещо като хипиент. Аз чак сега съм в шок. Никъде не висяхме на опашка, никой не ме навика, за миг не изпитах гнус, страх и безнадежност. Какво не ми е наред? Когато бях в онази болница в Сибир като малка, баща ми, който се грижеше за мен, веднъж дойде и повтори широко отворени от очудване очи определението за добър съпруг, дадено от позната рускиня. Наш папочка хороши не пет. Понякога, бидейки българка в чужбина, все още се чувствам като човек, свикнал да го побиват в къщи, който попада в дом, където за рождени дни има торта и хората се целуват за лека нощ. Това, което в нормалните общества е обикновено живеене заедно, за мен е подарък и чудо. Защо пътуваш? Когато ми зададат този въпрос, без да искам, ми идва да отговоря. Ти коя си? И мисля, че в мой случай това е правилният отговор. Ето. Един ден си забраних да се извинявам за неща, които не само, че никого не нараняват, но и на друг не влизат в работата. Побеляването на косата ми, гражданското ми състояние, празната кесия, античният модел телефон и изборът ми на какво да се радвам не подлежат на ничи пряк или косвен контрол. Няма кой да ми попречи да се обичам. Понякога работя по толкова часове, колкото се наложи. 21, например. Цяла нощ. Периодично заспивам върху клавиатурата. Понякога обаче се вдигам и отивам на кино по обяд. Е, и... На мен ми е добре, сенките под очите са мои, когато се сецна, боли моят кръст. Животът ми е посветен на това да се занимавам с любов с неща, които ме радват, и да отстранявам пречките от пътя към тях за себе си и за другите. Не злословя, не завиждам, не се налагам, не се меря с никого. Колкото мога, толкова правя, това ми е мярката. Обичам да се възхищавам, любознателна съм, научих, че светът е пълен с новости, а животът е много къс, пълня си времето с обич, да не съм луда да правя друго. Приятно ми е да се събуждам сутрин, весело ми е, обичам да вкусвам деня минута по минута. Има само едно място на света, в което ми се е налагало да се оправдавам за това, че ми е добре или че не ми е зле, и то е мястото, където съм родена. Тук често премълчавам и какво харесвам, за да не звуча като сноп или като Нюнхоузен. В мига, в който мина границата, българската, нечовешката, вече не съм странна. Понякога, както си седя, ме връхлита от къслечен спомен и неволно се. Разгръща в асоциативна верига, от град в град. Дотичав с куфара си през Дортмунд, залято тълпи за палянковци, на гарата нямаше и половин свободна каса за багаж, играеше се някаква важна среща и се бяха стекли хиляди. Дотичав до операта и с младата гардеробьерка измислихме къде да оставим куфара и как да го взема малко преди края на веселата вдовица. Обожавам опера и операта, ходя винаги, когато мога. Великолепна, Мария Стюарт в театър Масимо в Палермо, аз плача от вълнение. Плача, а моя думакинка от когото когато съм поканила в изразна благодарност, се навежда към охото ми и пита. Те през цялото време ли ще пеят? Ужасна, така правят всички в Мюнхен, разкошен, осуд в Мадрид, разтърсващ, парсифъл в Цюрих. Един приятел, който разбира от опера, каза веднъж, че има много оперно присъствие. Това е един от любимите ми комплименти. Друг от друг приятел че не приличам на човек, който не танцува. А един каталонски домакин от Hospitality Club написав отзива си, толкова е дискретна, че няма и да забележите, че у вас. 4 Джоя Гуарцони Джоя Гуарцони е на 45, живее в Милано от 20 години и превежда проза за издателствата Саджатуре, Ейнауди, Фелтринели, Мундадори, Маркус и Маркус и други. Обича да изследва английския език от различни места и епохи: Тежокол, Айрис Мърдук, Манросаки, Сири Хуствет, Кон Тойбин, Пола Фокс, Бен Маркас, особено в индийския субконтинент, където ходи вече две десетилетия, без никаква претенция, че го разбира, при все, че е съставител на една антология, в която авторите до някъде го обясняват. За да оправдае необходимостта си да пътешества. Както си превежда, сътрудничи на издателства и агенции като книготърсачи с литературните ширини на югоизточна Азия, участва в международни литературни фестивали и организира работилници по превод и книгоиздаване Главно в Азия. Хобита, ходене, зяпане, инстаграм. Планове да се задържа повече вкъщи, може би да андърснатамблърком. Е Дом от думи. Да домоделствам. Това им казах. Преди няколко години на един семинар по превод трябваше да отговорим на няколко въпроса, за да се опознаем. Попитаха ни, какво ви се отдава най-добре в живота? Знам ли? Нищо не ми хрумваше. Един спомена готвенето, втори плетенето или градинарството, трети някакви други. Неща, все повече или по-малко чудесни. Аз отначало не се сетих за нищо, но после ми дойде на ум, че всъщност. Когато съм на път, по няколко месеца годишно, много ме бива да сглобявам около себе си приветливо пространство, в което да се изолирам и да работя. Спирам се, значи, някъде есна семяйчице, както казва една приятелка. Работя горе долу по 6 часа на ден, 7 дни в седмицата, същото правя и в къщи. Понеже не ме свърта в една стая и харесвам хората, дюрултиите, многомилионните градове, булевардите и уличките, Бърборенето с непознати, не бих имала нищо против да живея в постоянно скитане, само дето скитането никого не е нахранило. Преводът обаче ме заземява, като ръка стиснала връвчицата на балон. Спя малко, работя някой друг час, излизам, шляя се без посока, хапвам, разговарям с някого, виждам се с приятели, още няколко часа работа и хайде пак, това е картата на моя далник. Не съм придирчива към средата. Домоделствам свободните стаи на приятели, в празни къщи, в ефтини хостели, в луксозни хотели, ако ще изнасям лекция или ще водя семинар, студентски общежития. Почти съм безразлична към местата, в които трябва или искам да се споталя за няколко седмици или месеца. Общо взето, достатъчно ми е да имам прозорец, в Хонконг и Сингапур например наличието му не е по подразбиране и безжичен интернет. Изкарах на една и две зими в Мумбайски пансион за по десетина евро на ден. Колониални подове с посърнали декорации, никакви мебели, само леглото, един голям прозорец и скринат с дрехите. Везде същата светлина на тавана. Без лампа, без нощно шкафче. Общи бани. Работех седнала по турски на леглото. Пълно блаженство. В друго хотелче превеждах на верандата. Стапив ушите и изглед към будки за чай, чиновници, хукнали на работа, домакини, кибици, просеци, моторетки, туктаме по крава, котка, мишка, проскубано псе. От срещната веранда беше на един паянтов бардак и в почивките си пушех цигара и гледах проститутките, които разресваха метри коса или се лакираха съвършените ногти. На сутринта се събужда храно и си емахахме за здрасти, те отиваха да спят. Аз сядах да превеждам. В Пененг пък, Малайзия, където бях канена на фестивал, живях няколко седмици в една овехтяла просторна стая, чието прозорци гледаха към оловно море с корабчета играчки на хоризонта, по онова време пиратите ми бяха честа тема за размисъл, и към градина, обрасла свонливи дориани и ароматни жасмини. Тази стая се намираше в полупорутената вила на едно китайско семейство препълнена с всевъзможни джунджурии, карти и фотографии от едно недалечно, но вече прешасало са минало. Когато един ден се оказах без интернет и отидох да се оплача, на рецепцията унило ми обясниха, че плъхове прегризали кабелите. В Лахор, Пакистан, разполагах с обляна в слънце стая в един обилно зелен и безотказно действащ университетски кампус. От прозореца си виждах будните лица и грейналите очи на младите хора. Не загубили още своите надежди в място, където човек всеки ден като нищо може да хвръкне във въздуха. В Карачи свих Гнездо в един хотел с десетки охранители наоколо и бронежилетка на нощното шкафче. Запознах се с прекрасни хора. В Кайро цяла година бях у дома си в една истинска къща с веранда. Работех винаги на верандата. А в Токио си имах стайчка с всички удобства в миниатюра – масичка, легълце. Кукленска баня. Има много библиотеки, в които съм домоделствала зали с бавни вентилатори, които не разхлаждат, а изместват горещия въздух на плесници. Тази на Азиатското общество, например, или в Дейвид Сасун в Мумбай. Или в библиотеката на Индийски институт по менеджмент в Ахмедабът, шедьовър на модернизма, проектиран от Луис Кан, в Нью-Йоркската обществена библиотека или в библиотека, Берейдензе в Милано. Доста добре се справям и по летища и самолети. А във влак няма нищо по-лесно от домоделството, особено при протяжните пътешествия. В индийските кошетвагуни, където получаваш своя си ниша и в нея работиш, спиш, ядеш, четеш, беседваш с пътниците си. Качваш се в Делхи и за помалко малко от два дни си в майсур, вла. В движение имам чувството, че работя добре. Зад прозореца текат е пейзажи, а тракането на колелата по релсите задава ритъм на мисълта ми и на пръстите върху клавиатурата. Сякаш докато превеждам, се озовавам извън времето и мястото. Така най сетне намирам нужния покой, за да жонглирам с моите думи и с тези на другия, за да ги смесвам и разменям, и разполагам по правилните места с най-добрия звук. Като дете, погълнато отреденето на пъзъл. Започнах да превеждам по вина на една книга. Айу Яндер Азайу Андър, нещо като скитания и питания, са пътешественическите мемуари на американския поет Лънгстън Фюс. Който, освен другото, е бил не само поет, но и драматург, романист и журналист, както впрочем и чернокож, гей и комунистта през 30-те този шанта в типаж се развявал и Съветския съюз, Куба и Карибите по конгреси, театрални постановки и какво ли още не, понеже бил ненаситно любознателен и следовател по рождение, умел домоделец. Съдържанието на въпросната книга със сигурност ми е повлияло, но нещото, в което направо се влюбих, беше заглавието «Тези два омофона», в които значението се променя напълно от една нищо и никаква гласна и е недоловимо в звука, а в буквата се равнява на дребно ченгелче, опашката на ато, ако е написано в курсив. Това заглавие съдържа шума на стъпки. На усетното движение на нечия глава, която се надига да полюбопитства препусналата фантазия, очите, око за да видят колкото се може повече, ума, блуждаещ в търсене на отговори, пинг-понга на съмненията. Спомням си, че си помислих, това заглавие е непреводимо. След което, дали не мога да пътешествам и да превеждам? И в същия момент разбрах, че не ме вълнуват краткосрочните вакансии. Чевръстото, стръвно нахлуване в определено място. Не, аз исках със седмици и месеци да пребивавам в нови градове. И преводаческата професия щеше да ми го. Позволи. Евентуално, не знаех със сигурност. Но ето, че точно това хрумване да си изкарвам хляба у Яндаринг Азайуандър стана действителност. И до сега нямам идеален превод за заглавието на Хюз. От друга страна, Окончателният превод не съществува, при това не съм го казала аз, а Бурхес, Елсън Сипетадекста, Финдаван Зораспент, Сайна и Лоредон Олсенсено. Представата за окончателен текст принадлежи единствено на религията или на умората. За мен не съществуват и окончателният дом, окончателната родина. Като се замисля, в Италия съм по инерция. Дългите пътешествия са попрости от тоталното откъсване от корена. Да, всеки път, когато домоделствам ми оставам за няколко месеца някъде, по някое време дистанцията ми натежава. Но в крайна сметка книгите, които превеждам, ми правят компания, карат ме да се чувствам у дома си. Все едно аз самата нощувам в прочутата «Странноприемница за далечното», за която говори Антуан Берман. Метафора на превода «Странноприемницата за далечното е мястото», където странникът е посрещнат радушно, където непознатите, аз и авторът, се срещат и разговарят и заедно зачеват същата история на нов език. Проче е, в моите хотелчета или хотелища аз създавам домове не само за себе си, но и за моята работа, защото колкото обичам да съм фуютно и удобно гнездо, толкова ми е важно и думите от книгата пред мен да са щастливи и комфортно настанени в подслона, който съм създала за тях. Забавното е, че често се случва да превеждам тежо кол в някой хотел, като за Махараджи в Джайпур, целия в розово, оранжево и мозайки. Или Манрусаки в семплата стайчка в шейкърски стил в дома за писатели и преводачи сред зелените простори на Гент, на север щата Нью Йорк. Или Айрис Мърдук в стая под найем в Куинс. Или Сири Хуствет дома в Милано. Излиза, че макар и все да не се намирам на подходящото място, Някакво абстрактно лично пространство действително обгръща мен и превода. Или май просто навсякъде да се чувствам у дома си. Същинският ми дом от няколко години насам е един бял апартамент с много светлина. Четвърти етаж без асансьор. Гостуват ми приятели от цял свят и спят на огромния разгаваем диван, който вече оставям постоянно отворен. В апартамента няма почти нищо. Три прозореца. Високи до тавана, една голяма стена, покрита с книги, две бели маси и един. Бял шкаф. Бяла кухня, бяла баня и така нататък. Такъв си беше, когато го взех, просто го минах още веднъж с бяло. Харесвам дрехите, но ме мързи да ходя да ги купувам, Затова имам малко. Обичам книгите, но трябва да спра да ги купувам, защото станаха твърде много. Да. Вкъщи изобилстват само книгите. Иначе не държа предмети наоколо, никакви картини, никакви фотографии. Научих се да не се привързвам към вещите. Като се замисля, май към самия си дом не съм безкрайно привързана. Охотно го давам на заем или под наем, когато отсъствам. Може би по същия начин не се привързвам прекалено и към думите, които използвам, за да превеждам. С течение на годините добих известна отстраненост, която, разбира се, също редовно губя, спрямо всичко, което се губи. То всъщност си е изкуство, както правилно отбелязва Елизабет Бишъп, изкуството да губиш е лесно освоимо. Толкова вещи се изгубват без следа. Но загубата им не е непоносима. Губи по нещо често. Много немислимо. Ако си загубиш времето или ключа. Изкуството да губиш е лесно усвоимо. Свикни да губиш бързо всичко, което имаш, накъде си тръгнал, лични имена, места. Повярвай, загубата им е поносима. Часовникът на майка ми изчезна. Бездим. И предпоследната ми къща изгоря. Изкуството да губиш е лесно усвоимо. Два града прелесни изгубих и родина. Две реки и континент. И няколко села. Липсват ми, но липсата е поносима. Дори когато те загубих, ръце любими. Весел глас, не ще излъжа, ако изрека, изкуството да губиш шелесно освоимо. Макар да е, напиши сега, непоносимо. Едно изкуство, превод от английски, Димитър Кенаров. Бхр. И нали губенето е неизбежно? Предпочитам да мисля за това, което печеля. Печеля, например, много хора, на чиято чудата компания винаги мога да разчитам. Нещо като въображаемите приятели, с които много от нас са се общували в детството, всичките образи, които като по чудо заговарят на моя език и остават с мен дълго, толкова, колкото трябва един превод и един спомен. Остават с мен с глас си и с дрехите, погледите, походките, жестикулациите. Печеля, даже може да се каже, че крада техните истории, разкази за бракове, войни, раждания, разводи, смърти и оплетените кълбета от чувства, омраза, обич, страст, подозрение, радост. И много още. Печеля нови думи, думи, измислени от автора, които. Съм принудена и аз да измисля, сложни думи, поетични думи, дразнещи думи. Печеля спомени за понякога незначителни подробности от онова, което превеждам като миниатюрни фотографии. Фрагментарен дневник, подобен на инстаграм и съставен от ръце, прозорци, очи, чашки с кафе, чаши с уиски, бензиностанции, дрехи, ножици, червила. Всичко, което грабва вниманието ми със своята красота или със страха, който извиква у мен, че няма да се умея да предам красотата му. Мънички са ми съкровищата, но повече от щедро компенсират загубите. От друга страна, понякога печеля и огромни трофеи, цели географии. Избродила съм всякакви места в преведените от мен книги. Хиляди страници, разхвърлени из всички континенти. Когато пътувам в живота обаче, дори да е за много месеци, пътувам с много лек багаж. Лес измор. Преведе от италиански във влака от Цирих до Милано, Невамичева. Пет Димитър Кенаров. Димитър Кенаров е журналист на свободна практика, поет, литературен критик, преводач и писател. Роден и израсъл София довършва образованието си в щатите Мидълбари Колидж, Калифорнийски университет в Бъркли, живее по пътя. На български има две публикувани стихосбирки: пътуване към кухнята и апокривни животни. Жанет, 45, както и книга с преводи на избрани стихотворения от Елизабет Бейшъп. Негови журналистически текстове са печатани с писания като Esquire, The Nation, Boston Review, The International Herald Tribune, The Virginia Quarterly Review и The Pulitzer Center on Crisis Reporting. Негови пътеписи на три пъти са попадали в селекциите с най-добри американски пътеписи – The Best American Travel Writing. Обича да плува. Да кара сноуборд и да снима света. Деме на рукъм. 360 градуса фотография на Оушен бич. Сан-Франциско. Откъде започва кръгът? Очевидно. Оушен бич, Сан-Франциско е произволна точка, както и Черноморието на България. Но откъде да започна? От изток, запад или от центъра? Аз. Идвам от изток. Но на изток от какво? В центъра, навярно, стои фотограф като невидима. Стрелка. Неговата или нейната сянка ни показва времето Три, 4 или... Пет часа. Аз съм на 34. Откъде да започна? Купчени апартаменти с на праскови гният зад приливна стена. На хоризонта вятърна мелница се извисява неподвижна и обезверена. Всеки ден приливат промива гънките на стари следи. И вълни, вълни и още вълни определят ново начало. Пясъчен или слънчев часовник е плажат. Хвърчило или чайка трудно е да се определи, тегли мъжна триколка. Замаян въртя пейзажа около себе си, докато се превръщам отново в дете. Чие дете? Семейството ми трупа в пясъка клада от миналогодишни елхи. Шест. Капка Касабова Капка Касабова е родена в София, 6 началото на 90-те емигрира със семейството си в Нова Зеландия. Десет години по късно по собствени избор се установява в Шотландия. Автор е на биографични пътеписи, романи и поезия. Пише на английски язик. В превод на български, Марияна Мелнишка, Сиела, са издадени книгите и улица име. Любов в земята на Мидас, Вила Пасифика, 12 минути любов Предразполагаш слушател, капка се интересува непресторено от нови места и хора, като същевременно оставя у събеседника си усещането, че личните му граници са непокътнати и уважени. Музиката на руините На Антони Георгиев, един Безпредседентен вагабонтин Защо има места по света, които усещаме в съзвучие със себе си? въпреки, че никога не сме стъпвали там. А друга е да ни е неловко по един едва доловим, но не спасяем начин, сравним с романтична връзка, която не върви. Малко преди да завърши гимназията, семейството ни напусна София и емигрира на южния остров Нова Зеландия. Веднага стана ясно, че сме се озовали на несравнимо красиво място, Затова не беше нормално да се чувствам толкова изолирана, колкото се почувствах още от самото начало. Не беше логично да няма сила, нито невероятната природа, нито новият живот, който си изградихме там, способна да затвори бездната между вътрешната и външната ми представа за действителността, времето и опознаването на средата също не допринесоха по никакъв начин. Неоправданото ми безпокойство продължи няколко години. Колкото и да странно, днес сякаш помня всичко. Синия килим на Тихия океан, обгърнал острова от всички страни, стръмните ветровити улици. И червеното дърво по Хотокава. Дали имаше общо с това, че Нова Зеландия е остров, а моето неопитно младежко съзнание на континентален човек свързва островите с корабокрушения и наказателни колонии? Отговор на този въпрос нямам, обаче някъде по това време се запознах с един психолог от Буенос Айрес, който ми разказа за свой пациент, възрастен мъж, страдащ от меланхолия. Роден съм в Аржентина от родители италианци, споделил пациентът. Но като гледам пампасите, изпитвам смразяваща празнота. Това не е моят пейзаж. Тук не зная кой съм. Имам чувството, че животът ми е трябвало да протече другаде, в Европа, но вече е твърде късно. Този психолог определяше меланхолията като проява на духовен проблем с чувството ни за принадлежност, който бихме могли да наречем проблем на дома. Възможно е да има някакъв специфичен вид топографска меланхолия от която е страдал италианският аржентинец в пампасите, нещо, което живелият в изгнание, полски писател Витолт Гумбрович е описал подробно своите «Аржентински дневници». Задължително четиво за всички нас – изгнаници, емигранти, иммигранти и вътрешни мигранти, топографски меланхолици и екстатици. Защото вече вярвам, че съществува такова нещо като топографски екстаз, усещането, че си у дома на определено място, в центъра на най-съкровеното ядро на своя дух. В тези новозеландски години на неустановеност не знаех, че в едно бъдещо десетилетие най-накрая ще намеря своя дом на друг остров. Въпреки предупрежденията, че Шотландия и Южният остров Нова Зеландия имат сходен релеф и овце добавяха хората. Сякаш това беше най-същественото. Още с пристигането ми Шотландия, страна нарушащи се замъци, наръфани от ветровете каштурки. Непристъпни крепостни стени, страна на всепроникваща тъга, синещи върхари, буйни реки, пурпурни турфения, зера и хора, чието лица крият тайни, го усетих, разпознаването на стария свят въпреки, че няма родова история тук, за мен това беше завръщано дома. Поради две причини – планините и руините. Някой от руините на Шотландия са болезнен спомен от така нареченото «прочистване от самото начало на 19 век». Когато алчни земевладълци принуждават хората да изоставят земите си, за да бъдат превърнати обработваемите площи в пазбище за овцете. МИЛИОНИ ОВЦЕ Овцете носили повече пари в сравнение с дребното семейно земеделие и така богатите шотландци станали още по-богати, а бедните формирали една от най-големите иммигрантски нации. И нямали друг избор, освен да отплават към новия свят и да превърнат горчивото изгнаничество в добра възможност. Но руините принадлежат на Стария свят и може би хората тук имаме вкоренена наследствена потребност от тях, нещо в генетичния никот, което просто откликва на старите неща. Нека го наречем музиката на руините. Едно лято, докато обикалях из забутани български слца, се наслушах на тази тъжна музика. В България са преминали първите 18 години от живота ми, тук е единственото място на света, където не се налага да обяснявам как се пише името ми. А това ме подсеща за ирландската поговорка. Думата е там, където знаят как се произнася името ти. Вероятно, именно това ме подтикна да подкарам взета под наем, дачия по път, който можеше да претендира за званието Най-разбит в Европа, като в същото време ритуално унищожавах пакет вафли, боровец, чието вкус и опаковка са се запазили от 70-те години на миналия век насам, или може би дори от 50-те. Пътят, чиято лунна. Повърхност не се различаваше по нищо от много други пътища България, които на картата са отбелязани като второкласни води от Бургаскам. Вътрешността на страната и дубките му също са останали от 70-те. Други коли нямаше. За това пък видях група разтопени от подпътни работници и за миг си помислих, че ремонтират пътя. Нищо подобно, само номерираха дубките. Може би в подготовка за далечния момент на рехабилитация. Дубка номер 14 се оказа препятствие задачата и спрях насред безлюдния път, за да проверя дали не съм спукала гума. Не бях, но когато навлязох навътре в полето с дива пшеница по край пътя, се натъкнах на нещо, което се сливаше с пресъхналия избледнял пейзаж на късното лято – руина. Самотният скелет на трактор от Съветската ера сипеше ръжда сред буренаците плъзнали по корубата на дълга сграда. В продължение на 20 години дъждовете и снеговете бяха огъвали покрива. През една дупка в стената се виждаха части от селскостопанска техника, останали след отмъкването на метала за скраб, та човек почти можеше да си представи как изглеждало всичко. Между селата Кабиле и Дебелт се простираха избояли поля, така плодородни, сякаш сами се възпроизвеждат. В Дебелт Порано наричан с турското име Кезли, а още поддавна де Деултун в колонията Флавия, видях руините на римските армии, действително римски, за разлика от онези римски, завуалирано за османски, мостове от 17 век, разпръснати из цялата страна, тъй като на Балканите някои руини са предпочитани пред други. Тракийските руини се приемат добре, османските – не. В Кабиле точно попладне няколко мъже с развалени седяха и пиеха топла бира. За да видя историческия обект Кабиле, останки от тракийско селище, си искачих по гъмжащия от змии хълм по край затворения музей, по край ръждесалите указателни табели, по край самотния иманер, останал само по шорти да копае под една ранна средновековна базилика, чак догоре, откъдето се откри гледка към плодородната горно трекийска низина. Превърнала е едно време тази земя в страна на проспяващи селени. Когато пътуват из България... На всяка крачка се натъквате на развалини от изчезнали народи и от минали ери, казва етнографът Феликс Каниц през XIX век. А това е още повярно сега, отколкото преди веки половина. От тогава се е появила цяла нова категория развалини, руините от съветски експеримент запустели кооперативни стопанства като това. Изоставени заводи. Ръжда са ли конферентни центрове във формата на катастрофирали НЛО по билото на панорамни хълмове? Пусти села, като наредените по край този разнебитен път. Между Кабиле и Дебелт се намират призрачните села Светлина, Зурница, Челник, Окоп, Победа. В Зурница Штъркел е свил гнездо на главата на пролетарски герой с високо вдигнат мрук. рук. Превита от две старица прекоси празния площад, сякаш тръгнала за, ако използваме израза на Франсис Фукуяма, на историята. Тук в зурница, краят на историята е приел формата на бивш магазин от соца, изтърбушен като след бомбардировка, със бутано въгъла кафене, където познатата групичка на бръснати мъже пушеха цигара от цигара и наблюдаваха единствената преминала за деня кола. В селото не са останали достатъчно хора, за да е оправдано да има истински магазин, а една от причините за обезлюдяването е затварянето на тъка за съд. При основаването му всичко, което е принадлежало на жителите на зорница. Победа и ОКОП, по това време сигурност по скромни имена, е изето от комунистическата държава, добитък, земя, лузя, и това принудило селените доброволно да се присъединят към кооператива или доброволно да потърсят работа в градската България на петилетките с нейните заводи. Язовири и мегастроежи като онези панелни комплекси в покрайнините на всеки град, от които ви се стъжнява, щом минете през тях. Аз израснах младост трети. Кварталите «Младост» бяха четири и хората се шегуваха, че блоковете в «Младост-15» ще са с изглед към морето. Но докато семейството ни се премести в блок 328 в «Младост-3», след години чакане в списъка за получаване на жилище, новопостроените апартаменти вече изглеждаха стари. Днес тези обитавани социалистически развалини са пременени в гигантски капиталистически реклами а пространото зиме и лете пране на порутените балкони напомнят ръптене на милиони знамена. Но ако градските руини като Младост Трети сега са гъстонаселени, защото там се намира работа, селата е останало 10% от населението от преди 1945, а ако в едно село е имало 200 жители, днес те са 20. Така е и с цялата страна. Единствените изключения са действителните села-призраци, като моря не на турската граница, където след издигането на гранични заграждения през 50-те години на 20 век. Цялото население е било изселено и е останал само един старец, който да включва и изключва осветлението през нощта. За да си мислят враговете от Хейто, Турция, че там живеят хора. Но хората вече ги няма, няма дори път към селото. Единствената сграда е развалината на селското училище, неволен паметник на неродените деца на морене. Като стана дума, изоставените селски училища и рушащите се паметници на съветска тематика са друга голяма категория руини, по-устойчиви и енозабележими от всички древни развалини в България, взети заедно. Страна, където трекиска гробница бива разкривана почти през година и хората използват камъните от Римските Агори, за да си строят къщи, тази устойчивост е още едно абсурдно постижение на съветския експеримент. Руините са диалог между една незавършена реалност и въображението на наблюдателя според идеалистичното описание на Кенет Кларк, който обаче не е посещавал посткомунистическа България, където не става въпрос толкова за въображение, колкото за памет. Не става въпрос за незавършена, а по-скоро за неуспешна реалност, освен ако не все едно, което, разбира се, също е възможно. Във всеки случай, на мен ми се струва... Че всички руини имат нещо общо с това, как приемаме неуспеха и тленността. Нищо чудно, че имаме нужда от тях. Нищо чудно, че ми липсват, когато не са наоколо. В руините има откровеност. Но действителната причина за това пътуване беше свързана с настоящето, а не с миналото, да се срещна с привърженици на засилващото се ново движение за задоволяване на собствените нужди чрез замеделие. Тяхното на симпатично мото е «Бъдете себе си», «Станете селени», «Добре», и да ви да извикате». Начинът им на живот може да се възприеме като акт на противопоставяне, където иде да в градската, материалистична и разочарована Европа след рецесията, но това е още повярно тук, където тоталитарната традиция продължава да управлява, държавата и престъпността са двете глави на един змей. И дори да не можете да избегнете напълно държавата, като се преместите на село, може поне да се чувствате така, сякаш сте успели. Връщането в обезлюденото село на баба ви, където можете сами да се отглеждате зеленчуци, да подреждате ежедневието си както ви харесва и да се разбирате със съседите си, ако са. Останали такива, е смело и находчиво решение. Да замениш ежедневната градска невротичност с първото утринно кокоригане на петала, непонятно е че свързването със земята се е превърнало в лукс, който само много на или много отчаяните могат да си позволят, когато всъщност свързването с изгубените, древните частици от самите нас, нашето, аз, обитавало природното царство, е потребност на духа. Несъзнателно и аз правех същото в нейтата дачия, с моя неутрален новозеландски паспорт и моите вафли, боровец, опитвах се да се свържа с нещо изгубено. В мой случай то беше изгубено през 20-те години емигрантство и умишлено дистанцирано от това, което дори не мога да си превъртя езика да нарека е родина, защото какво е родината, ако не живееш в нея, а дори да си живял в нея в годините си нарастеш, си искал да избягаш. И разбира се, искал си да избягаш точно защото си знаел, че е невъзможно. В песенни пътища, да съдънс. 1987 Гъббъра, където брусчето им описва пътешествието си с австралийската пустош, авторът разказва за вярването на аборигените, че човек може да чувства едно място като свой дом, единствено ако във всеки един момент има поне четири пътя, по които да го напусне. Не е нужно да си местен от изчезналото село Мурене, за да си наясно, че държавата, която прогонва хората си, като заменя зеленчуковите им градини с телена ограда и разполага военно поделение в селското училище, не е на твоя страна. Държавата, в която има берлинска стена вместо врата, е затвор, а затвората е обратното на дом. Ето защо изпитвам съмнения по отношение на носталгията, памет, която е преобразена така, че да пасва на преобладаващите в настоящето емоции. Носталгията е собствената пропаганда на прокудения ум. Мислите на изгнаника обикновено не са щастливи, а на Балканите имаме съвсем пресни примери за това какво се случва, когато такива умове придобият власт като се отдадем на носталгията си, се превръщаме в двойни изгнаници, един път от миналото и втори път от настоящето. Египетският писател емигрант Андрея Киеман описва изгнаника така – не просто човек, който е загубил дома си, а човек, който не може да намери друг дом, който не може да мисли за друг дом уст, немската дума за изток. БПР посткоммунистическата. Братовчетка на носталгията, но оставя на мира страдащите от нея с един труден въпрос. Длъжни ли сме да обичаме нещо само защото то е загубено завинаги? И ако не е така, длъжни ли сме да го мразим? А ако не е нито едното от двете, и така трябва да бъде, иначе се настаняват мъката и лудостта, какво ни остава тогава? Може би отговорът се намира в руините. Дива мащерка е името на малка екоферма, която посети в село Паламарца, северната част на страната, собственост на британско-ирландска емигрантска двойка. Те са закупили две красиви развалини в края на селото и така са постигнали мечтания живот – къща за себе си и къща за гости, големи градини, кози, кучета, добри съседи. Те са една от 20 те емигрантски двойки и семейства тук – предимно британци които са съзрели потенциал в развалините на Паламарца, неизвестно, но типично българско село, където стотици големи изоставени къщи са останките от неговите славни времена. Една английско-елска двойка държеше барна стръмна уличка и една вечер се присъединих към клиентите, бяха цели 8. Бира, тюфтета, пържени картовки с сирене, розовеща светлина над хълмовете, птички. Нападали по улицата плодове от дивите черешови дръвчета в запустелите градини. Селските къщи ни наблюдаваха с празните си прозорци, кравите се прибираха. Възрастни жени с изписани от историята лица бяха насядали по пейките. Може би, когато се взират в пространството, те виждат хиляди духове, тръгнали към призрачната фурна, призрачния магазин, призрачната зала на селото за призрачен музикален фестивал. Духовете на тези, които са били принудени да станат работници в заводите, а след това гастърбайтери в чужбина, и накрая като мен, граждани на света, полъскатълният израза тези, които са тласнати да превърнат горчивото изгнаничество в добра възможност. Ето ни в неясния розов сумрак, британци, българи и тези междинни души, в една или друга степен решили да напуснем родината си по своя воля, прогонваме носталгията, като отоляваме неназования си глад с домашните тиквички, козекисело, мляко и вафли, боровец. Ето ни, със странното усещане за дом сред руините. Като се замисля, най-значимите щастливи моменти от детството ми са свързани с руини. Дворецът на румънската кралица Мария в Черноморското градче. Бълчик, където прекарвах вакансиите си с баба и дядо, всъщност не беше истински дворец, а огромна градина с се вълнолуми, пропукани каменни тронове от Бесарабия, Отекващи марокански амфори, пълни са застояла вода, покрити смъх османски гробници и, най-загадъчното, на края на пристана, каменна статуя на пингвин с липсващо крило. Млада руина със самоличност, пингвинът гледаше към морската шир, докато сгъстената от водорасли вода се плискаше с чупените му крака. Често стулях там в мързеливия следобед с фунийка ванилов сладолет и размишлявах. За какво размишлява едно 8-годишно дете? Стръмните варовикови скали над града се ронеха незабележимо, асфалтираната алея се беше разпукала като шоколадова торта в лятната жега ерозия. Хората говореха, че след 20 години ще се търкулне в морето. Прави бяха. Отидох да проверя 20 години по-късно, когато вече баба и дядо бяха мъртви. Пингвина го нямаше, а приятното курортно селище на хълма, където отсядахме, беше завладяна от зми и руина, свличаща се в морето. Но следобедните руини на моето детство ми дадоха нещо, което надмогва кратката тъга от разрушителната сила на времето. Те ми подариха магическото усещане за време, способността да осъзная тайния живот на нещата. Както казва лисицата на малкия принц, най-същественото е невидимо за очите. Малкият принц, Антуан Джусенте Клюпери, превод от френски, Константин Константинов. БПР. Дали хората пренасят тъжната песен на руините от далечно място, може би като знание от дедите си за тайните на времето, за хода му през любовта и пространствата, през градите и талата, и за способността му да моделира всичко в руини, за да се отваря място за новото? Във всеки случай, необходимостта от истории за приемствеността вероятно е закодирана в колективното ни съзнание. Да живея във външен свят без руини за мен, а навярно и за онзи италиански аржентинец в Пампасите. Означава да живея без тези истории, да живея във външен свят, който не отразява вътрешния. Може би красотата, редът и благоденствието са достатъчни, за да създадем дом за нашето его, но не са достатъчни, за да създадем дом за нашето въображение. Защото за да бъде завършена нашата индивидуална и колективна реалност, трябва да си имаме приказка и с успеха, което е равносилно на разговор с надеждата. Това може да се окаже единствената альтернатива на опасната двополюсност на носталгията, любов и омраза. Йезуитският философ Мишел Дюсерто го е казал накратко, обитаваните от духове места с единствените, в които хората могат да живеят. Превод от английски Кремена Михайлова 7 Беаба Кселари е фотограф и преподавател с канадски паспорт и родина Иран. През последните седем години прекарва колкото се може повече време в България, с която го свързват приятелства, творческа и човешка привързаност към места и хора. Един от най-въздействащите му фотографски проекти, травми и чудеса е посветен на най-бедната част на страната – Северо-Запада. Беабак е снимал ирански творци-беженци в Северна Америка и Европа, е матриархалните земни племена в Мексико, хомосексуални и трансексуални общности в Куба, а също прогонени и опустошени от войната хора в Афганистан, Пакистан, Ирак, Ливан и Палестина. Беабък публикува творбите си в различни популярни научни списания в Северна Америка и участва в 8 изложби из целия свят. Носител е на многобройни награди. В интернет фотографиите му могат да бъдат видени на бебекасвер.com. Къде се намира? Думът на приятеля. Първата строфа от стихотворението. Адрес на иранския поет Сълхръб Сепехри, 1928-1980. Превод от персийски Людмила Янева. Б. Р. Нафорук. След границите сетни на къде да се отправим? Къде се реят птиците отвъд? Последното небе. Махмуд Даруиш. От стихозбирката «Една роза по малко». 1986 Превод от арабски, специално за сборника, Маяценова. Б. Р. Кому разказваме какво сме преживели на земята, за кого поставяме навред огромни огледала, с надеждата да се населят и пребъдат? Чеслав Милош, Анналена. Превод от полски, специално за сборника, Вера Деянова. Б. Р. Ретроспекция. През пролета на 1982 г. докато иранците посрещат своята нова година Хойрус, Рус, нов ден, войници от Революционната гвардия, се пахе паздаране Енгела Беслъми. Елитно иранско военно-политическо формирование, създадено през 1979 г. за защита на Ислямската революция в Иран и нейните завоевания. Единствен порода си орган с революционни, политически и военни пълномощия. Бъра, штурмуват дома на майка ми, за да арестуват брат ми и мен. След като залавят брат ми, започват да претърсват къщата сантиметър по сантиметър, за да намерят мен, безуспешно. Връчват на майка ми заповед, която гласи, до няколко седмици да се яви пред Революционния съд на Иран. Дадгаха Енгела бе специален съд в Иран, създаден след ислямската революция за разправа с противниците на режима. Решенията му не подлежат на обжалване. Бъгра. Същият съд, който през януари 1982 година осъди на смърт по малкия ми, 21 годишен брат. Новината за гибелта на брат ми ме застигна, докато живеех в нелегалност далеч от дома, в Исфахан. Трябваше да взема трудно решение, да се явяли пред съда или да продължа да живея нелегално. Бях на 22. Реших да не се подчиня. За мен този съд не беше легитимен. След ислямската революция, съдилищата в Иран не зачитаха човешките права. Активистите нямаха достъп до адвокати, които да се справят с фалшивите обвинения, отправени от режима. Исках да живея и да бъда свободен. Исках да оцелея, не да загина. Хиляди мои връзници, включително брат ми, братовчет ми и скъпи мои приятели, бяха осъдени на смърт без право на защита. Как да осъществя мечтата си за живот? Хайките на смъртта бяха навсякъде и дебнеха всичко и всички. Имах доста ограничени възможности. Не исках да напускам страната, за мен това беше предателство спрямо хората, пожертвали живота си, за да извоюват свобода и справедливост моментът беше много труден, но трябваше да взема храбро и логично решение. Отнеми. Пет месеца, но в крайна сметка стигнах до решението да напусна родината си. Доставя реката от кръв за гърба си и да разкажа за онова, което тихо мълком се случваше с нас. За кого поставяме на огромни огледала, с надеждата да се населят и пребъдат? Решението да живея в изгнание оформи следващите 33 години от живота ми. Не съм се питал, възможно ли е изобщо човек да промени нещо, докато е в изгнание. Способен ли е да преодолее болката и мъката си и да води нормален живот? Били ли могъл да намира радости в живота си, по примера на иранския поет Руми? Руми ни очи да се вслушваме в тъжната мелодия на бамбуковата флейта. Нейният плач е хроника на болката, която бамбукът е изстрадал, докато са прерязвали корена му. Това е притча за хората, които са били прогонени в изгнание вследствие на насилие и геноцид. Исках да променя личната си история от отчаяние в надежда посредством желанието, което надхвърля болката от загубата и на бамбука. Винаги съм мислял, че хората, които са жестоко наранени от дадено обществено събитие, би трябвало да са почувствителни и да проявяват повече разбиране към крехкостта на човека, да носят надежда и хармония в един свят, съсипан от война, геноцид и несправедливост след толкова години в изгнание осъзнах, че това е иллюзия. Трябваше да преодолея болката от изгнаничеството и факта, че корените ни са отрязани. Разривът, липсата на приемственост, чувството за безисходица, изходица, неизбежни неща, които задължително трупат горчивина и отчаяние. И не водят до нищо хубаво. Изгнаничеството променя хората, бягаш от настоящето по различни начини, като така отричаш най-важното, а именно живота такъв, какъвто е, и се вкопчваш в миналото. Отнеми много години. Докато осъзная, че напускането на дома е било избор на грешната пътека. Имах нужда от нов поглед към миналото, което се беше смалило до шепа пречистени спомени. Нещо като мъглява снимка, която промиваш във вана. Чакаш да изплува ясно изображение, но това така и не се случва. 32 години по-късно. През лятото на 2014 пред мен се отвори възможност да прекарам 8 месеца в Ашрам в Индия с Асемин, жената, която обичам, в търсене на нова перспектива към живота. Преживяното през тези месеци ми отвори очите за неща, които до тогава. Не бях виждал ясно. Исках да достигна до процес, чрез който да преодолея ограниченията си и да започна да търся безгранични възможности вътре в самия себе си. Цели 32 години не са унях да се примиря с живота си в изгнание, нима имаше надежда да се справя с тази ситуация с лекота? Установих, че бих могъл стига да разполагам с правилните инструменти. Ние сме прешинки в тази вселена, но в същото време всеки от нас е самостоятелна завършена цялост. Изгнаник или не, да живееш в миналото носи единствено страдание. Независимо от всичко, е важно да се отдадем на настоящия момент и да го знаменуваме. Ясемин е второ поколение ирански мигрант. Напуска Иран съвсем малка. Фашрама ми разказа своята история за напускането на страната и за горчивия вкус, който изгнаничеството оставило в устата и. В Турция била постоянно тъжна, усещала непреодолима непълнота. Стресът от изгнаничеството водел до неспирни скандали между родителите и била самотна и имала чувството, че не е обичана. Липсвала и безусловната обична баба и кратко, която била най-важният човек в нейния живот. Пресълзи ми разказа за чувствата си на дълбока тъга по детството, изпълнено с болезнени раздели благодарение на постоянната миграция, която оставила в сърцето и наслоено усещане за вътрешна самота. Ясамин и нейното поколение са жертви на родителите си и на някогашната им политическа дейност през годините на собственото си изгнаничество съм изпитвал същата болка и страдание. През ануари 2015 г., докато се разхождах в една тропическа гора в Шри-Ланка, спрях пред гигантско дърво. Бях обзет от страхопочитание пред този колос. Дълбоките му корени сякаш се опълчваха на същността на изгнаничеството, да те оставя без корен. Продължавам да се надявам, че ще изживея процес на трансформация и ще стана свидетел как изгнаниците си възвръщат радостта, като приемат живота си в новата ситуация, без да се чувстват като дърво без корен. Изгнаниците, които живеят в Ада, са емоционално и мисловно разкъсани между своя корен и приемната си страна, поради което не могат да се наслаждават на живота пълноценно. Превод от английски – Невена дишлива Кръстева 8. Елена Панайотова Елена Панайотова е театрален режисьор, преподавател и продуцент. Има реализирани на 30. Театрални представления у нас и в чужбина. Съосновател и председател на културна фундация Денгри, чрез която повече от десетилетия осъществява международни театрални проекти. Инициатори вдъхновител на програми за работа с деца както в България, Лятна театрална академия за деца фриск в, в широка лъка, така и по света. Международната програма Артисти за деца в Кения. Участва в престижни театрални форуми, симпозиуми и работни ателиета като актьор, режисьор и следовател. Няма постоянно местожителство, зарежда се от нови места и хора. Уроци по непривързване. Имам повече приятели по света, отколкото в България. На въпроса къде живея не мога да дам ясен отговор. Минах през периода в който се гордеех, че съм българка. Отнасям това към първите години на емиграцията, когато се чувстваш така несигурен и лишен от идентичност, че единственото спасение е опорито да се гордееш с происхода си. Първите ми години в Амстърдъм бях изпълнени с вечери и партита с български ястия и народни хора, което докарваше холандците до лутвъсторг, защото ме намираха за доста забавна. Наричаха баницата, чизкейк и цъкаха с език на защото не се бяха сетили какво да правят спътладжените. Най-тъжният случай на гордеяна от това да си българин, докато си в начална фаза на емиграция, беше с един познат, който завърши докторантура в университета в Амстърдъм, но не успя да се интегрира в обществото. Той така се гордееше, че е българин, че вечерите му задължително минаваха на ракия и домашна лютеница, пристигнали от България. Някъде на шестата година от престоя си там човекът се самоуби. Аз, от своя страна, доста ограничих общуването си с българи в чужбина, особено ако са голяма, неинтегрирана група. Разбира се, ако се върна към партитата и танците, трябва да уточня, че за мен беше лесно да водя хоро на пийнали холанци, но никога не бих посмяла да поведа хоро на селски събор в България. Все пак съм отгледана в семейство на емигранти и не съм танцувала от дете, защото нямахме село. Всъщност, хората започнах да ги разучавам по събори към 25 годишна възраст в търсене на корени идентичност. А първата народна песен научих, след като се завърнах от едно пътуване в Дания, където се срещнах с театрални трупи от цял свят и една. Шведка ми запя на чист български народна песен и ме попита дали я знам. Може би трябва да уточня, че майка ми е израснала в малко село в Беломорска Тракия, и после инейджърството й е минало във Велес. А баща ми все още не дава едностранен отговор на въпроса дали се чувства българин или грък. Неговото детство е преминало в Дадеягъч, днешен Александрополис, и след като се пенсионира, започна редовно да води български групи в Гърция и се превърна в чудесен екскурзовод. Един ден Татко донесе светена вода от църквата в Александрополис, където е кръстен, въпреки че е заклет комунист. Или поне беше. Където и да ходи обаче, той е убеден че неговият Пловдив е най-красивият град на света и не разбира защо мигрирам непрекъснато, вместо да се остановя на едно място. След като по време на войната, още дете, е бил принуден да напусне родината си, е категоричен, че миграцията е най-тежкото, което може да те сполети. Аз съм на друго мнение, особено откакто прочетох някъде, че живеенето в друга държава учи на непривързване. Но ми отне доста време да го проумея и да го приема. Тък му завършвах, когато трябваше да реша дали да се омъжа за българин, живеещ в Канада, и да се преместя там. Още помня обядани стария град в Пловдив, формуляра, който седеше на масата между нас, и предложението му за женитба. Аз избрах да остана в България, за да правя театрална кариера. Мислех, че като българка и млад режисьор най-доброто, което мога да направя, е да споделя себе си с страната, в която съм родена. Е, отнеми около 15 години, за да разбера, че страната, в която съм родена, няма отношение към желанието ми да споделя себе си с нея. Всичко, което човек прави в живота, е мотивирано от необходимостта от изразяване. И ако не може да го прави в родината си, се премества. Защото поважният въпрос е кой си ти отвъд всички форми на идентичност, зад които се криеш, отвъд всички места за живеене. Когато за първ път като студентка отидох на фестивала в Единбург, моя колежка не издържа на цялата тази красота и подреденост на Запада и реши да емигрира във Великобритания. Не говореше английски и аз отидох да й превеждам в лондонската миграционна полиция, където тя като една добра актриса изигра перфектно как гонят и репресират в България, аз само превеждах. Дадоха и обежище веднага и ме попитаха дали и аз не искам. Отказах. В последния ден, преди да отпътувам от Лондон обаче, се обадих в паника на моя старо гадже, за да потърся съвет дали да се върна в България или да остана. Тръгнах да се завръщам, но пътюм се отбих в Амстърдъм и толкова ми се прииска да остана, че си помислих дали не мога да се омъжа за единствения човек, когато познавах, тамошен преподавател, гостувал в университета София, където учех. Само дето не успях да намеря негов телефон. Странно или не? Пет години покъсно се ожених по любов за същия човек, и то точно в Амстърдъм, а моята колешка се завърна в България само след година емигрантски живот. Последваха 15 години, през които се опитвах да живея между България и Холандия. Продължавах да вярвам, че като артист от български происход работя най-добре в България, поради което не се местех окончателно в Холандия. И така непрекъснато се разкъсвах. Колко време да остана на едното място и колко на другото. Все имах чувството, че ще пропусна нещо на мястото, където не съм, докато един ден си изненада открих, че никой не забелязва дали съм тук или там. Всички в Холандия мислеха, че съм в България и работя, докато в същото време в България предполагаха, че съм в Холандия и работя. Вече не съществувах, просто бях преминала в междупространството на битието и нямаше значение къде съм. Отнеми доста време да осъзнея, че важните неща в живота не са свързани с мястото. Редуването на запада и изтока ми помогна да прозра иллюзорността и на двата свята. Но продължавах да не правя окончателен избор, разкъсвано от желание да не предам ценностите на страната, от която идвам. Първите ми театрални постановки бяха до голяма степен свързани с изследване на българските традиции и корени. Отказвах да правя театър в Холандия. Защото тогава смятах, че мотивацията ми да правя театър е свързана с българското общество, което намирах за по-истинско или поне за по-нужда, са от сериозни послания. Холандското общество имаше съвсем различни ценности и там само преподавах. Веднъж обаче се заговорих с приятел психолог, на когато разказвах колко е нереален животът в Холандия, а той ми отговори – явно там е толкова хубаво, че ти отказваш да приемеш реалността му. Отказваш да приемеш... Че и има. Да, години наред отказвах да приема живота в Холандия за нормален. Там всичко се случваше без усилие, без борба, с мултикултурна определеност, с шанс да срещнеш хора от различни националности, които могат да те вдъхновят, безкрайно аналитични и отворени към изкуство хора. Всичко се получаваше толкова лесно. Случване с леснота и радост, ето това много трудно проби в балканското ми съзнание. Изградено страна, в която се учиш главно да преодоляваш препятствия. Като завършвах висшето си образование в България, един от преподавателите ми даде последния си съвет. Запомни, почнеш ли да работиш, навсякъде ще ти казват «Няма и не може». Не им вярвай. Винаги преследвай своята цел. Да, но в Холандия няма какво толкова да преодоляваш. Отгоре на това няма и граници. Другото осъзнаване на културната си определеност дължа на брака си с американец, живеещ в Холандия. При всяка емоционална реакция бивах наричана царица на драмата. Дълго време не разбирах какво има предвид съпругът ми, когато един ден, докато си говоря с приятелка българка, женена за великобританец, разбрах, че и нейният мъж използва същото определение. Направих бързо проучване сред познатите си с партньори чужденци, стопроцентово съвпадение. Ние, българите, сме царе и царици на драмата. За Затова отхвърлях Холандия, заради липсата на драма. За 15-те години, през които преподавах в университета в Утрехт, все по-често попадах на студенти, които не можеха да определят еднозначно кой е майчиният им език, защото имаха родители от различни националности, корените им се бяха размили и те говореха свободно поне три езика. Чувствах се горда, че знам кой е майчиният ми език и къде са ми корените, но това отново безвръх защита на несигурното в идентичността си его. Младите хора, на които преподавах, не влагаха особен смисъл в думата «емиграция», защото светът за тях бе отворен – да отидеш да видиш баба си на остров Бали, да поработиш лятото в лебарница в Нью-Йорк, да посетиш роднините на баща си в Венецуела и да се върнеш да си довършиш образованието в Холандия. Когато след десетилетия и половина брак тръгнах да се развеждам и загубих мястото си на живеене в Амстърдъм, установих, че именно то се превърнало в мой дом. Излизаше, че са ми били нужни цели 15 години, докато се трансформирам в нормален космополитен човек и започна да приемам живота си на Запад. 15 години, докато си повярваш, че можеш да излезеш от балканския си пашкул и да се превърнеш в жител на света. Да пуснеш всяка привързаност към познати модели на общуване и поведение и да приемеш и уважиш разнообразието света. След като в Мига, в който дефинирах хамстердам като дом, съдбата ми се изсня и аз го загубих, реших да се отдам на повече пътуване и да продължа да мигрирам. И сега се оказвам живееща между Кения, Индия, Холандия и България. Разбира се, в Кения и Индия съм в ролята на белия човек, но пък понеже не съм с. Историческо и генетично чувство на вина към тези нации, общуването ми с тях е изключително успешно. А това, на което ме научила моята култура никога да не се отказвам, ми помага да серфирам и живота с лекота. Навсякъде срещам приятели и хора, с които се чувствам дълбоко свързана отвъд всякаква национална и религиозна принадлежност. Някак създавам живота си в непрекъснатото пътуване и се здобивам с непрестанно разширяващо се световно семейство. Един ден, докато се разхождах сама из тесните улички на Стоун Таун в Занзибър, усетих в местните жители една смесица от Ориент и Африка, която ме изпълни с диво удоволстване. Удоволстване от проумяването, че съм готова да напусна своята култура за винаги, без тя да ми липсва. Желанието да се смесиш със света Сякаш смесването на расите е било предвидено в Божия план от самото начало, за да започнем да общуваме като равнопоставени човешки същества, населяващи една и съща планета. Месеци покъсно, един мартински следобед в Хималайте, запях с пълно гърло звънка родопска песен и затанцувах реченица с изненадваща радост. И тогава разбрах, че мога да обиколя целия свят, но мястото, от което съм започнала, ще остане непроменимо. Разбрах също така, че пътуването в други култури помага да проумееш собствените си корени. И докато танцувах в малката си хималайска стая, раз-два-три, раз-два-три, проумях, че сега вече мога да живея навсякъде, защото съм се освободила от привързаността към мястото, от което идвам. А пълното освобождаване е в радостта да приема културата на това място като част от самата мен. Сега вече наистина мога да тръгна, защото не бягам, не отричам, не недоволствам, просто прегръщам всичко, което съм, и потеглям. Пътуването разширява кръгозора. Стига да се умееш да оставиш целия си багаж от идентичности и минало и да се пуснеш по вълните любопитни свободен. Думата емиграция ще става все по-нерелевантна за тези, които носят космополитността в себе си. Аз се чувствам у дома си, където и да отида. Вече много рядко готвя нещо българско. Предпочитам индийската кухня. Познавам японската, италианската, африканската, мексиканската, но в повечето случаи импровизирам, без да следвам традиционни рецепти. Нямам необходимост да споделям себе си чрез културата, от която идвам. Единственото, което не мога да променя и все още ми се случва, когато почувствам някой много близък, е, че несъзнателно започвам да му говоря на български. Езикът, на който се чувствам у дома за да се изразя в дълбочина. Девет Пиер Мейлак Пиер Мейлак е малтийски романист и разказвач. Носител на Европейската награда за литература, победител в международния конкурс за кратък красказ, море от думи и петкратен лауреат на Националната литературна награда на Малта. Творбите му са превеждани на множество езици, сред които английски, френски, арабски, италиански. До края на 2015 година на български ще излезе сборникът, след като ми каза лека нощ, айсио. Родителите на Пиер са малтийци, но се запознават в махата ни той израства с историите за хора, които се опитват да се почувстват от дома далеч от дома. По-настоящем живее в Белгия с приятелката си естонка и малки им син. Ерата ми да ком е че ечемичени ниви. Дядо ми и аз напуснахме острова на 21 през половин век един от друг тръгнахме да търсим онова, което според нас не можеше да се намери там, където живеехме. В неговия случай, нивите се че миг, за които толкова беше слушал. В моя непредвидимостта на битието белязала живота на персонажите от любимите ми романи. Понеже докато растях, осъзнах, че почти никой от историите, които обичах да чета, не би могла да се случи на толкова малък остров. На практика нито една от онези, които, бих искал да са част от моя живот и така, заминах да гоня мечтите си за мои ечемичени ниви. Ечемик, ечемик, ечемик, докъдето ти поглед стига, така му казали. Нищо друго, само ечемик, който проблясва на слънцето, гален от лекия бриз. О, каква гледка само! Искал да ги види тези ниви дядо ми, да ги усети, да работи сред тях. Искал на смъртния си удар да съжалява за едно нещо по-малко, да отметнал с чавка квадратчето пред ечемичени ниви. Години по-късно човекът, отишъл да го посрещне на летище, Кенеди, разказваше, че първото, което дядо направил още с излизането си от терминала, било да се огледа наляво и надясно по край шосето, гъмжащо от таксита и потънало в обичайната летишна какофония, да разпери ръце, притеснен, че май са го метнали, и да попита, Ай, че микът къде е? Първите няколко дни в града само обикалях, вглеждах се във всичко, което ми попадаше пред очите. Фасадите на къщите, балконите, лицата, витрините, ресторантите и автобусните спирки. Разхождах се и сравнявах всичко видяно с онова, към което с времето бях привикнал. Две колонки в мислена екселска таблица, които запълвах с всяка стъпка, с всяка гледка, с всеки аромат. Разхождах се сам. Понеже нямаше с кого. Колегите ми бяха дружелюбни. Въведоха ме в работата, показаха ми кое къде се намира, къде да ходя, какво да правя. Точно каквото исках. Но това, от което се нуждаех, беше човек, с когото да се разхождам, с когото заедно да правя едно или друго. Колегите ми не бяха такива. Изглежда, се бяха наситили на града и сега живееха в предградията. Пътуваха до работа и обратно всеки ден. Но не се оплаквах. Нима това не беше сред причините, поради които заминах? За да имам точно такива колеги? Докато един ден на разходка, месец след пристигането ми в града, не ме спря момиче на моята възраст, черни джинси и сив вълнен полувер. Големи тъмни очи. Червени усни, които оформиха свенлива усмивка. Заради сгънатата карта в ръката и предположих, че се е загубила. Така се и оказа. Попитаме дали познавам града. Ами, до някъде, отговорих. Провървя ми, защото знаех къде се намира киното, което тя търсеше. Дори си представих на оновия му надпис. През изминалия месец бях минавал по край сградата вече няколко пъти. И веднага начертах мислен маршрут, по който бихме могли да стигнем. Тръгнахме и тя сподели, че току-що е пристигнала и е чувала за града само най-хубави неща. Лицето й озарено от очакване. Когато ме попита защо съм напуснал дома си и разказах за дядо и неговите истории, а докато говорех, забелязах на лицето изражение, каквото не бях регистрирал до този момент. Обърнах му внимание, запазих го спомена си като дете, което е намерило красива мидичка на плажа. В този момент осъзнах, че сме се загубили, и спрях, за да помоля някого да ни опъти, а момичето до мен се усмихваше. Накрая, когато най-сетне намерихме правилния път към киното, си дадо сметка, че това също е една от причините да напусна дома си, възможността да срещнеш някого на път за вкъщи след работа във вторник след обед, човек, когато не си виждал никога преди, чието минало не познаваш. Човек чието ухание е толкова непознато и чието очи са виждали път, по който ти все още не си. Минавал. Ето това е трябвало да си помисля унази сутрин, когато напуснах дома. Само, че тогава ми идеше да ревна. Защото нещо ми подсказваше, че шесте манички крачки от дивана до вратата затварям глава, която въпреки всичко е свидна и топла. И нямах никаква представа какво се крие в следващата, която ми предстоеше да отворя. Наведох се да целуна баба за довиждане, долових мириса, който излъчваше роклята и кратко, и го съхраних като аромата на детството си. Тази целувка, като нищо, можеше да се окаже последната ми. Обземе паника, каквато връхлита всеки, пропуснал да предвиди очевидни последствия. И така, смотолевих едно довиждане, седнах, отивах за прясно мляко до бакалията от среща и щях да се върна след минутка. На летището, докато си чаках полета, Погледнах навън към къщите от жълт камък, каквито знаех, че никъде другаде да няма да видя. Погледнах слънцето, обвито от оранжев урал, от мека топлина. Погледнах знамената, пърхащи над плоските покриви на къщите, дали ще срещна другаде да такава страст. И ми се прииска унази сутрин аз също да се бях събудил и да бях издигнал флага си, а малко преди заник слънце да бях отишъл да го спусна и да го сгъна прилежно. И да си мисля, кое знаме ще издигна на другия ден. Съществува малтийска традиция хората да издигат от покрива на къщите си различни знамена, особено през лятото. Знамената далеч не са само малтийски. Някои избират флаговете на страна, в която са живели, или пък на любим спортен тим, или изразяват почита си към папата, като развяват флага на Ватикана. Нерядко е въпрос на чест и престиж, кой ще си купи по впечатляващо и по голямо знаме. Бъкра. Да да бяха и моите потребности такива, де да ме движеха простичките радости в живота. Прииска ми се да не бях попадал на всичките онези истории, които копнеех да изживея, а пътешествието на дядо ми до златните ниви да не ме беше омъдюсало така. Да не бях забелязал онази искрица в погледа му, която казваше повече за оставеното зад гърба му. Мислех си много за него през онези първи дни в града. Докато увеличавах периметъра на разходките си около неета за месец хотелска стая с изглед към паркчето, където вечер се събираха младежи, пушеха и изпъстреха зидовете с графити. През този първи месец, докато се прибирах в хотела след дълга обиколка из града бях изпълнен с купнеж по аромата и топлината на дом. Покъсно късно се преместих при Габриел и Люси в района под моста, където нощем се сгъстява мъгла. най -в стаята им за гости която ми беше напълно достатъчна. Първата вечер ме поканиха да хапнем заедно. Габриел ме попита дали ще пия вино, а на мен ми се стори, че по-очтивият отговор е да кажа «Не, благодаря». Така прецених. Пък и от дома вино се пиеше много рядко. Не пиеш вино, така ли? Изненада се той. Само при специални случаи отвърнах. Нима тази вечер достатъчно специална. От тях започнах да гледам на света с други очи. Научих се да отварям правилно бутилка вино и да наливам в чаши, научих се да кормя риба, а също и къде да стисна авокадото, за да проверя дали е озряло. Разбрах какъв джаз за какво настроение е подходящ, как да разучавам карта и вместо граници да съзирам лица и мечти. Не излизане за работа първия ден проявих глупостта да си заключа вратата на стаята. Те Тепърва щях да се уча на доверие. Тогава срещнах момичето, което се беше загубило на път за киното, и осъзнах, че онази разходка ще да е била една от най-красивите в живота ми. Толкова красива, че ми се искаше никога да не свършва. Защото истината е, че до онзи момент никога не се бях разхождал с човек, когато ми се е искало да опозная. Пристигнахме пред киното, а аз така и не бях измислил какво да й кажа на раздела. Нима не си бях дал сметка, че разходката все някога ще свърши? Или пък причината да смотолевя набързо някакво довиждане и да си тръгна беше младежът, висок и симпатичен, с червена жилетка, който я чакаше? Същата нощ, докато си лежа в леглото, си мислех колко красиво ухаеше тя. Каква грациозна походка имаше! И какъв късметлия е онзи младеж. Въображението ми заработи, опитах се да си представя, че момчето е просто брокер, който е трябвало да й покаже гарсониера наблизо. Но мечтата ми тръгна в друга посока. През следващите дни а търсих навсякъде. Градът не беше голям. Все някъде, все някак героите в романите, които четях, неизбежно се срещаха. Все нещо се случваше. Всеки ден криеше изненада, която си струва да търсиш, да очакваш. Представих си как всеки от двама ни има в джоба си чипче, което изпраща сигнали до далечен компютър. Две електронни светлинки, като във видеоигра, които примигват по черен екран. Единственото, за което мислех, бе как тези две точици се сливат в една. Със сигурност, мислех си, е въпрос на време. Тогава, през онези първи месеци в града, Обичах да си представям как нейната и е мигаща светлинка пулсира в синхрон с моята. Виждах как моята лампичка облива в мека светлина късчето ечемичено поле, което обитавах. Превод от английски – невена дишлява кръстева. Десет Албена Тодорова Албена Тодорова е преводач от японски език, специализант в Токийския университет с профил «Модерна японска литература и сравнително литературознание». През 2014 година издава първата си стихосбирка Стихотворения самиздат. В момента живее в Германия. Някои наблюдения и снимки отиват в личния блок Bembenekom. Раждането на миграцията. Миграцията започва с неспокойна октомврийска утрин, когато въздухът мирише предателски на кафе, цигарен дим, несъхнал вълнен шал и на другаде. Животът е кратък. Градовете са легион. Заминаването се случва многократно, като раздялас. Родител, първо на дъното на душата, после в главите, преминава в убежденията, в паспортите, на гарата, на летището и после по малко с всяко прибиране, все по-рядко, с размиването на разликата между връщам се и прибирам се. В момента живея в Германия. Тук съм от почти година. Не говоря езика. Не познавам културата, тук съм на чуждо място. Тази държава винаги е била в периферията на картата на моя свят първите няколко месеца привикване, последвали първоначалната хамология на местенето с един куфър, бяха болезнени, като онзи експеримент от 70-те години на Майкъл Ланди, който унищожава всичките си вещи. Близо 7000 предмета, включително детските снимки и паспорта, за какви неща са давали грантове едно време. Всяко местене в чужбина помалко ни връща към копнежа на Ланди по непритежаването и помалко малко копае, дълбая и променя руслото на вододела между спомени и забравяне. За пръв път ми се случва да живея в чужбина без определен краен срок. Покрай университета и предишна работа два пъти за по една година и малко имах късмета да живея в Япония. Въпреки че е на почти едно денощия път от дома, много по от сегашния град, и въпреки че и двата пъти имаха ясно от дорамка, там се чувствах много повече вкъщи, отколкото тук. Защото говорех езика, защото беше мой избор, защото обожавам страната толкова наивно и искрено, че дори не смея да самоиронизирам спомените си и детинските си дневници. Сега е различно, не само заради държавата и статуса, но заради необходимостта да си повярвам, че това тук може да бъде дом, че е дом. Всъщност е голям лукс да имаш миграция да можеш да украсиш с голяма буква и да се гордееш с нея. Аз не мога. Няма как да събера всички ръбчета на опита и да ги забода по стената. Моята миграция е с малка буква и е сбор от заминавания, пристигания и раздели с множество празни вечери, усилен труд и заглушени болешки между тях. Атанас Далчев казва, че от пътуването най-много обича пристигането. И предполага, че има хора, които предпочитат заминаването. Един от тези хора съм аз. Страх ме от пристигания. Нямам проблем с заминаването из пътя, но ме страх да пристигам. Пристигането е събрало в себе си цялата отговорност на миграцията, след като дълго сме я побутвали на страни, на перона на гарата или на. Лентата за багажа, тя ни тиква в ръцете и своя куфар, издигнати рамена сяда отгоре. Страх ме е кого ще срещна, когато се прибера, тая съм различен човек всяка сутрин, дали онези, които ме чакат, са все още мои близки, дали все още говорим на един език и делим един свят и една паница. Не мога да нарека живота си тук, миграция. Това би означавало да изкопирам Шон Тан и да нарека сегашния си опит и всичко, което предстои, пристигането. Означава да повярвам, че принадлежа на някое място, а не просто пребивавам в него. Но не мога, защото има врати, които не искам да зазиждам пряко сили. Врати, скрили пътища на обратно. Или просто другаде. 11. Явор Гърдев. Явор Гърдев е възпитаник на класическата гимназия, завършва философия в село, света климент Охридски и режисура в класа на Иван Дубчев Натвис Кръстю Сарафов. Реализирал е над 35 постановки, играни в различни градове сред които София, Берлин, Париж, Лил, Берн, Гданск, Москва, Петербург, Лисабон, Роттердам, Утрехт. Дебютният му игрален филм «Джифт» 2008 печели 19 български и международни награди и е селектиран за 54 филмови фестивала по цял свят. Обичан отвъд награди и граници. Космополит. «Девордър Третото лице. Явява се при летене самолет. Първо като смътна идея след паспортния контрол, после като предизвестяваща хладина в ръкава към борда и накрая като осезаемо присъствие в търбуха на машината. Третото лице. То се настанява между теб и света отдолу, в теб и останалите на борда. Отделянето от пистата го оформя, набирането на височина го големява, турбуленциите го увеществяват. Когато светлините табла изгаснат и двигателите влязат в монотонния си ритъм, третото лице дистанционно те свързва с унези, които светят в живота ти. Отгоре ги виждаш поясно и точно претегляш тежестта им. При унес със слушалки в ушите, третото лице наблюдава към кого се обръщаш на сън. Уж двама, а трима. Докато още летиш над твърда почва, третото лице ти вдъхва измамна увереност, че земята далеч под краката ти е все пак опора. Но продължи ли полетът над водна бездна, усърдието на третото лице охладнява и под ти проползява студена тръпка. Полетите те срещат с трето лице, за което няма място в наблюдаемия космос. Все пак на 10 000 метра, без да е там, от него няма измъкване. Толкова много. Е там, че сякаш изобщо го няма. С третото лице на борда, любовите започваш да изглеждат равноважни непропилени и почти гарантирано вечни. 12 Анфам Анфам е колкото българска виетнамка, толкова и Вьетнамска българка. Родена е в Ханой, от 5 годишна живее в София, а от няколко месеца в Барселона. Напуска рекламния бизнес след повече от 10 години, за да се отдаде на това, което обича – да превежда от виетнамски на български язик, да създава и координира дигитални проекти, да пътува, да готви и да води кулинарни кръжоци, да пише в личния NSROM.com и кулинарния си блог NSCASN.com. Една вият намка смъртеница. Номад ли си? Или наклонена черта емигрант? Или космополит? Пиша меневена. Чудих се дълго как да отговоря. Не, не съм номад. Номатството е душевна нагласа. Способност да събереш целия си живот в един куфър, и където е той, там да е и домът ти. Номадът не сади цветя. Те са ангажимент, не можеш да ги местиш от град в град, не можеш да ги вземеш със себе си на почивка. Баба ми по бащина линия беше Номът по душа. Беше си Тълънди, популярен вьетнамски музикален театър, характерен с драматичните си сюжети, провлачени песни, богати костюми и тежки гримове. Ба! Актриса с дълга и богата кариера и от онези жени, които и на старини греят с дръска, харизматична красота. Беше суетна, своенравна и разпилена. Хично умееше да пести и винаги беше готова за път, без да мисли за възрастта си, времето, дестинацията и дали ще изстигнат парите да се върне. Не съм като нея. Обожавам пътешествията и също на драго сърце си давам спестяванията за тях. Но където и да отида, дори да е хотелска стая за няколко дни, първата ми работа е да подредя дрехите в гардероба и да сложа четките за заби в банята. Да света до минимум усещането за временно пребиваване. Където и да отида и колкото и хубаво да ми е било на това място, обичам да се връщам у дома. Да отворя вратата, да си поздравя къщата, да си видя цветята и подправките на балкона и да си разопакувам багажа. Но знам какво е да се мести често. Бях на пет, когато напуснах Виетнам, винаги пише Виетнам разделно, защото това са две отделни думи, така както са Коста-Рика или Саудитска Арабия. Знам, че по цял свят си изписва се изписва селето, и не мога да променя това, но дано редакторите и коректорите ми простят личния бунт. Ба, и заминах при майка. Ми в България. Тя беше дошла година порано за аспирантура в тогавашния ви Карл Маркс, настоящ онс. Без да подозира, че в последствие България ще се превърне във втората й родина. Както и на мен. Научих български в детската градина, по най-естествения начин, с любопитство и питане. Когато не разбирах какво ми говорят лелките и децата в градината, вкъщи повтарях дословно въпросите им на мама, а на следващия ден весело чуроликах на отговори. До първия ми учебен ден вече се бяхме преместили два пъти. Втори клас го прескочих и прекарах 9 месеца в Москва при баща ми, който караше докторантурата си там. Към края на престоя си вече съм говорила чудесен руски, който мигновено и напълно съм забравила след това, затова и не го броя изобщо сред езиците, които съм учила. Когато се върнах в България, майка ми ме записа директно в трети клас. До гимназията учих в още три училища, поради честото ни местене от квартал в квартал. Местенето, Промените, адаптирането към нова среда и завързването на нови приятелства бяха станали част от същността ми и не ги смятах за нещо необичайно. Знам какво е цял живот да изглеждаш, чушти израснах различна, няма и как иначе да е, видят ми азиатски. Знам какво е по улицата да те гледат с нескрито, клюкарско любопитство. Познавам досадата да отговаряш отново и отново откъде си, какво правиш тук, как така говориш толкова добре езика, и наистина ли вьетнамците ядете кучешко? Познавам и онова горчиво чувство след репликата на случайната лелка в трамвая, когато разбра откъде съм, ама вас не ви ли изгониха, визираше депортирането на виетнамските строителни работници, които в началото на 90-те отказаха да се върнат обратно след изтичането на договора между двете държави. С майка ми нямахме нищо общо с онзи договор и нелегалния статут на строителите, но лелята не правеше разлика. А аз бях на осем и не можех да й обясня. Години по-късно съзнах, че тя не го каза от злоба, а от предръсъдък. От незнание и несигурност хората слагат етикет на непознатото, за да знаят как да реагират спрямо него. Растейки, спрях да забелязвам погледите на хората. Като при банър Блайнднис, когато спираш да виждаш рекламите в интернет просто защото малко след като заговоря, вече не съм чужда. Вече съм наше момиче. Не само. Защото владея българския слъфовете и бъзиците и ако ми закрият лицето, никой няма да помисли, че не съм българка. А и защото си личи колко добре познавам тази страна, традициите и ароматите и кратко, музиката и поезията и кратко, болките и слабостите и личи си в гласи в погледа, когато заговоря за нея. Случи ми се преди години най-сладкото ти си наше момиче. Пътувах с кола от Тревизо залюбляна и на магистралата спрях на една бензиностанция. На входа на туалетната стоеше мумък с чинийка пред себе си, а в чинийката няколко цента. Попитах го на английски какво му дължа, а той ми отговори последователно на италиански, словенски и немски, и отчаян от мое неразбиращ поглед, накрая промърмури на български, а бе, колкото ставиш. Усмихнах му се. Така кажи бе, човек. И побързах да вляза вътре. После в туалетната осъзнах каква изненада е била за него на нищото, между Италия и Словения, някаква Виетнамка да му отговаря на собствения му български език. Излизайки, тръгнах да се бъркам за стотинки, а той само махна с ръка. Няма нужда, ти си наше момиче. Но най-любим ми онзи случай, когато след 20 минути оживен разговор новият ми познат внезапно ме прекъсна с въпрос, който явно го е тормозал през цялото време. Ох! Извинявай, че те питам, не се сърди, но. Има ли нещо азиатско в теб? Хората не забравят съвсем, че не съм местна, но значението на този факт до толкова се смалява, че на моменти се съмняват в собствените си очи. За мен това е нещо съвсем естествено, не е някакво геройство. Да положиш усилие да опознаеш мястото, в което живееш, да владееш езика му, да празнуваш празниците му, да се преживяваш тревогите и проблемите му. Имигрантът сякаш изживява травматично полагането на такова усилие. Разбира го като насилие. От дома това не му се налага, там той е по презумпция прият в чужбина сам се окачва табелата «Не съм от тук, вие сте ми чужди и аз съм ви чужд» и тази табела му тежи на врата до края на живота. Дели хората на ние и те. За това не се наричам иммигрант. В същото време познаваме мигранти които не са напускали пределите на родния си град. Емигранти по душа, които живеят в стъкления тунел между дома и работата и общуват с тесен кръг приятели, за да запазят някаква капсулка нормалност извън нея да се чувстват чужди сред свои и също се. Делят на ние и те. Не исках да бъда и такъв емигрант. Това за камъка, който тежи на мястото си, никога не съм го разбирала. Като преместиш камъка, след време пръста под него няма ли да олегне също? Във времена на свободно придвижване, ефтини самолетни билети и на ограничени интернет местенето в друга държава вече не те прави невъзвръщенец или дори емигрант, а просто. Човек сменил домашния си адрес. Затова и в местенето ни в Барселона преди няколко месеца не влагам обичайната нотка на драматизъм или обреченост. Вероятно за това и не изпитвам носталгия към София или България. Липсват ми близките и приятелите, или по точно удобството да се видим на живо, когато ни хрумне. Но същото на удобство го има и с близките и приятелите, пръснати по целия свят. Единствено остава вината, че лишаваме бъдещите си деца от техните баби, както и майките ни от бъдещите им внуци. Знам какво е бабите и дядовците ти да не присъстват с детството ти и какво е ти да не присъстваш в старините им. Но докато слушах децата на българското семейство, с което наскоро се запознахме, как безгрижно превключват между български, испански и каталунски, разговаряйки с родителите и приятелчетата си, си представям как моите деца ще започнат живота си едновременно на пет езика и не се сещам за нещо повълнуващо от това. Нищо от това, което съм и което правя в момента, нямаше да се случи, ако на пет години не бях предприяла първото си пътешествие извън родината. С малко куфарче и дълго до коленете червено яке, придружена от далечен познат на семейството до Москва, където ме чакаше майка ми, за да продължим до София за попряко с влак през всички страни от източния блок. Ако първите ми приятелчета в България не бяха от Афганистан, Йемени, Никарагуа, далечни страни с красиви имена, на които знаех мястото върху глобуса още преди да започна училище. И ако не бях израснала с приятието, че да си роден някъде и да живееш на съвсем друго място е нещо напълно естествено. И много вълнуващо. Новият ми дом е уютен и светъл, в кротък жилищен квартал, далеч от центъра и туристическите маршрути. Уча паралелно испански и каталунски, поредните нови езици, с които с радост се захващам. Вероятно никога няма да ги говоря така добре, както българския, но не пречи да се старая. Запознавам се с най-различни хора, на които не търся и не слагам етикети. Не държи да знам откъде са, освен ако сами не разкажат, тогава на устремуши и попивам с любопитство всяка дума. На тази азиатска нова година бяхме още във временната квартира и шантавият ни домакин кубинец ни приготви типична кубинска вечеря. Дни покъсно се закичихме с мартеници. На Велики четвъртък, вече в постоянния ни дом, бояди са хайца, получиха се малко грознички, но първото излезе и яркочервен красив биеч. Следващите две вечери, нищо че бяха великденски празници, гостих български приятелски семейства с вьетнамски ястия, но в неделя си ядохме козунаци и яйца. Днес е гердьовден, бях планирала агнешки котлети с прясна мащерка и розмарин от мини градината ми на балкона, но ме домързе да ходя до пазара, така че ще импровизирам с наличното в хладилника. Прегръщам всички празници, вьетнамски български или други, които ми носят радост, а не тягосно задължение да спазвам дословно каноните. И когато готвя, с размах смесвам аромати и вкусове от най-различни кухни. Имам снимка, на която в едната си ръка държи, че с немчета. Немчета е по българеното галено название на едно от най-популярните в света вьетнамски ястия Немф Нем, както ги наричат на север. Представляват пролетни рулца с различни плънки, увитив. Оризови кури. Могат да бъдат пържени или сурови. Ба, а на другата имам завързана мартеница. Не беше нагласено, беше от рождения ми ден, който е през март, преди няколко години, на който бях пържила немчета за приятелите си. От тогава седи като профилна снимка в блога ми. И тъй, на въпросите по-горе ще отговоря простичко, аз съм една виетнамка с мартеница в Барселона. 13 Георги Господинов Георги Господинов е поет дори когато пише проза. С стихосбирките си, Лапидариуми, черешата на един народ влиза категорично в българската литература през 90-те. Все така категорично надскача рамките и са естествен роман, 1999, дебютния му роман, преведен вече на две едно езика, включително изландски. Автор е на два сборника с разкази. На пьеси, сценарии за късометражни филми, графичен роман, съвтурство снато романов, есета, дори либрето за опера, спейсапъра, поставена наскоро в Польша. Непрекъснато рискува с нови жарове, защото вярва в правото на провал. Вторият му роман, Физика на тъгата 2011, се оказа една от най-четените български книги през последните години, номинирана за 4 големи европейски награди. Георги твърди че помни от край до край годината, в която е роден, важната за всички 1968. Обича да пътува в разни страни след книгите си, но си вярва, че един ден ще заживее на село като пчелър. Записки от манастира Сякаш никога не съм бил повече тук, отколкото когато съм там. Живях половин година в манастир. Манастир Швейцария, което си е двоен манастир, както се шегуваше един приятел. Манастирът беше на хълм, в края на едно градче, на хълма, ябълкова градина, крави и овце, ярко-зелена трева, пчелни кошери, в дъното, алпи. И там, в този манастир, в тази Швейцария с кравите, тревата и всичко станало, през цялото време имах усещането, че пребивавам в едно идеално село от моето детство. Може би поради миризмата на крави и естествена тор, кой знае? Идеално село, което вече не съществува, а твърде възможно е и никога да не е съществувало. Ако всяка възраст има своята държава, то Швейцария и Онзи Манастир бяха държавата на моето детство. Швейцария на детството. Най-близо до изгубения рай. И до онази особена самота и самодостатъчност, в която детството и раят са потопени. Записките от Тефтера ми потвърждават това. В крайна сметка, всички сме. Емигранти от единствената истинска родина, която сме имали тази на детството. Събирам в шепа трухите от дървената маса. Дясната длан загребва, лявата чака на ръба, свита. Като гнездо. После отварям прозореца и хвърлям трухите на врабците в градината. Тези движения, казвам си, тази сцена помня в детайли от преди 40 години. Нито мястото е същото, нито връбците, нито дори ръката, която хвърля трохите. Само движението е същото. И всичко се е записало в него. Слязох до града за риба, денят беше пазарен. Взех още маслини и сирене. Качих се в манастира. Изчистих рибата, нарязах на тънко една кисела ябълка, после зехтин, бусилек, лимон... Малко вино и парче бяло-алпийско сирене. След половин час рибата беше готова. Сложиха на масата в най-хубавата си чиния. Налях си остатъка от виното. Седнах и усетих, че нямам никакъв апетит. Човек не създаден да яде сам. Първата хапка беше подправена с известна тъга и усилие. Втората събуди вкуса, третата, стомаха и скоро всичко си дойде на мястото. Мелницата на тялото си знаеше работата. Като го гледаше как сладко яде, тагата ми също се престраши, пресегна се към маслините, после към рибата. Човек наистина не е създаден да яде сам. Не знам дали се събудих от дъжда, или от камбаната на манастира, или от големия францискански часовник от 15 век от татък стената при монахините, който бие не по-слабо от камбаната. Лежах с затворени очи, буден и слушах как дъждът пада по покрива. Няма таван, само дебели едновремешни гради под керамидите. Странно е усещането да спиш директно под покрива, под острия му ъгъл, след като винаги си спал под равната повърхност на таван, който е подът на съседа отгоре. Слушам дъжда в две след полунощ и не бързам да заспя. Да си отвикнал от живота самота и бавно да привикваш отново. Тялото и дъждът имат стар разговор, който не винаги разбирам. Достатъчно е да го слушам. Седя на южния прозорец, ползвам перваза като маса за записане. Един паяк е опънал паяжина и си заминал. Гледам през нея, започнал е да се прокъсва. Пред мен е дворът на манастира и хълмът нагоре. Пускам погледа си да се катери през празната ябълкова градина, обраха я преди седмица, през все още зелените ливади, към прошарената вече гора. Тишината на неделята и подаръкът на ноемврийското слънце. Докато събирам. Скъпернически всичко това в тефтера си, моята зимнина, мога да си го отварям през януари като компот от малини, виждам една мъртва пчела на перваза. Малка, вкочанена, стъклена като брошка. Зимата е манастирата на хълма, езерото е долу. Като слизам по пътеката, първо е къщата совните, после къщата на ъгъла на дурштра с дърводелеца, който понякога кове и желязо. Там винаги мирише на жар и дърва. Къщата совните има голям двор с няколко дългоруни рогати овни и техните малки. Тя е на три етажа със седем прозореца отпред и бледозелени дървени капаци. Неделя след обед, минавайки оттам, чух свирене на цигулка. Една жена. Както си беше с работни дрехи и големи гумени ботуши, седеше на пейката отпред, под късното октомврийско слънце, и свиреше доста нестройно. Беше най-хубавото фалшиво изпълнение на есента от годишните времена, което съм чувал някога. Тайна цигулка, в пустия следобед на октомври, между грижата по и вечерята. Вивалди не би могъл да мечтае за повече. Минах възможно най-тихо и бавно, но жената ме усети. Кимнахме си стокашното, грюци, усмихна се притеснено и спря. Като свих задъгъла, чух цигулката отново. Всичко тук, включително швейцарският вестник, който всяка сутрин ме чака в котията, цитират моето българско детство, когато късно след обед на село пристигаше вестникът. Винаги вземах първи този оранжев вестник на дядо ми, пъхнат между металните решетки на зелената врата, разтварях го и вдишвах дълбоко. Миришеше опоително. Още не можех да чета, но смири мириса поемах всички новини на света. Миришеше на някакъв друг свят. Вземам швейцарския вестник сега и го вдишвам дълбоко. Безчислените стада на мъглата са затиснали хълма тази сутрин. Само камбанарията на манастира стърчи отгоре, протегнала шия като току-що излюпено пиле. Някак изотдолу едва се чува звънът на хлопки. Когато слънцето раздига мъглата, хлопките си намират вратове и тела на крави. Живот, в който единственото събитие е природата. Днес мъгла, вчера слънце, утре може би дъжд. В двора на манастира има обор. Над вечер, когато кравите се приберат, в обора се чува радио. Ако времето е лошо и те не излизат, радиото звучи по цял ден. Предимно местна и класическа музика. Хората вярват, че това действа добре на кравите, което преведено на човешки. Значи, че млякото им се увеличава. На всеки кръгъл час радиото излъчва новини. Кравите се умълчават и преживят заедно със сеното последните събития от деня. Почти всеки ден си купувам мляко оттам, току-що издоено, още топло и гъсто. От няколко дни престанах да ходя. По радиото текат ужасни новини. Не трябва да се бръснеш редовно, нито да се подстригваш. Ходиш със старото си яке и полувер колкото искаш. Можеш да ядеш чесън. Малките удоволствия на самотата Благодарение на турските мигранти, аз, като българин, се чувствам навсякъде като дома си, в Германия, Швейцария, Австрия. Винаги мога да си купя българско сирене, бюрек, лукум, баклава. И да обменя няколко нашенски думи – кумшо, аркадашлар, аферим. Турският е балканското есперанто. От три дни не съм говорил с никого. Последният, с когото размених няколко думи, беше продавачът на маслини в събота. Той говореше италиански, това беше част от автентичността на стоката – оригинални маслини от юга. Сякаш маслините тук не могат да имат друг език, освен италиански. Аз отвръщах на лош немски. В крайна сметка ми продаде толкова маслини, колкото той си беше наумил. Сега въртя в главата си последните думи от тогава, прейго, алиф, грациейт, прейго, алиф, грациейт, като костилки. И не искам да ги сплюя, защото други нямам. От време на време се появява лек страх, че ще забравя да говоря. Не думите, а самото говорене, артикулацията... Работата на органа, движенията на стотици мускули и на самия език, който също е мускул. Страх, защото знам, че мускулите закърняват и устните, които би следвало да имат памет за угаванията на звуците. На третия ден започнах да озвучавам мислите си, казано направо, да си говоря сам, за сега само шепнешком. ком. Сякаш се боя, че някой наоколо ще ме чуе. Излишен, остатъчен страх от преди. Манастирите произвеждат тишина. Тяхната безмълвна мелница работи на пълни обороти. Тих неделен сняг пада над камбанарията. Нищо по не съм чувал. Спомням си, как като деца тичахме подир самолетите с брат ми и емахахме с ръка. Бяхме сигурни, че ни забелязват. Брат ми се кълнеше, че видял веднъж как пилотът също му махнал. Надявахме се един ден да се качим на самолет и да стигнем до държавата чужбина, макар брат ми да твърдеше, че на картата такава няма. Сега, след толкова полети, цялото чудо се е разбило на парчета. Самолетът е просто малко по луксозно такси, а напоследък даже не е луксозно, някаква претъпка на маршрутка. Чужбина се оказа несъществуваща държава, брат ми е бил прав, но все още сядам до прозореца и гледам надолу с надеждата, че един ден ще видя две момчета, които тичат и махат, ако съседът ми по седалка спи, махвам плахо и аз. За всеки случай. Капуцински манастир Мария Опфенд, Цук. 14. Вера Треянова Вера Треянова живее в подножието на телевизионната кула в Берлин и пътува често до Потсдъм, където е завършила история и драматургия във филмовата и телевизионна академия Конрад Волф. Работи като сценарист и журналист на свободна практика. Кратки филми по нейни сценарии са показвани и награждавани на международни фестивали, сред тях Берлинале, Палм Спрингс, Анеси. Ако можеше да избира какво да вземе със себе си на самотен остров, би сложила в куфара топли чорапи, поредицата «Песен за огън и лед на Джорджера Мартини кафе», колкото поеме. И кълъпче синьо сирене. Северно сияние. Сънувах, че след един месец в Берлин се очаква да падне атомна бомба. Бях го научил от съседите, двойката монголци от горния етаж. Разузнавателните им служби имали подслушвателни станции в мазето и никога не грешали. Не се очудих. Блокът ни се намира в сърцето на града, близо до световния часовник на Александер Плац, където по времето на ГДР двойни агенти от вси страни се смесвали набрежно с туристите. Тогава в този район получавали жилища само неслучайни случайни хора и тази апаратурата и до днес събира прах и мазетата. Монголците явно са се сетили да почистят и включат пък и голяма част от съседите биха работили доброволно и безвъзмезно за службите на която и да държава, стига да можеха пак да следят някого. Нечия съдба е да зависеше от тях. Преглеждането на сметки за ток в чуждите пощенски кутии явно им се струваше унизително като събиране на огриски след банкет. Съседката отляво, например, все по-често използва ром в непосилни количества, при това не само за коледни сладки. С няколко пъти сме и помагали да си влезе в къщи. И натлива баба, която повръща като английски турист, е предизвикателство за всички сетива и обида за вселената. За същата тази селена която побутнала с пръст половин стена и така отнела съществуването на цяла държава. Даже на няколко. Но да се върна към бомбата. ми съседите споделиха, че монголското правителство е подготвило евакуационно село в Сибир. Има ли право да вземат по един приятел от местните, нещо като Ноев ковчег, но за цели 10 години? Живот в Берлинта успели да се сближат единствено с мен и смърдещата на Ромбабичка. «Ще вземе минея, нея», допълниха и ми дадоха време да си помисля до сутринта. Все така на сън си легнах, но не можех да заспя. Не спирах да мисля как изобщо е възможно да падне атомна бомба в Берлин, как ще пътуваме в този студ с коне до селото в Сибир, на съм бях убедена, че ще се придвижваме като истински номади с шуби и коне, какво ще правя там сама? За пръв път в живота си бях обречена на насилствено изгнание, без право на връщане. Семейството ми има дълга традиция в доброволната миграция по любов. Дядо ми, украинец от слобоженщината, последвал баба, в чиято снимка се влюбил до най-дълния юженъгъл на Русия. Виж какво, Ефрем, написала му баба, кракът ми няма да стъпи в твоята слобоженщина. Животът е живот само там, където термометърът не слиза в мазето на градусите и краката ти остават топли, дядо посумтял, помислил. Изтръскал с него от брадата си и написал в отговор, че хич го еня ни за термометъра, ни за краката му, стига да живее с любимата. Разпродал по и заминал при баба Емарфа. Години покъсно за ней, ужас две от дъщерите им се влюбили в мостакати морски капитани от Мурманск и решили да живеят с тях на студено зад полярния кръг, където половин година слънцето не залязва, а само леко целува хоризонта в полунощ. Останалите 6 до 8 месеца се наричат. Мрачни зимни дни. По това време единствената светлина денем и нощем идва от радиоактивните отпадъци от дъното на Баренцово море. Макар в рамките на една държава, това също е миграция по любов през няколко гънки на глобуса и климата. Най-малката дъщеря, майка ми, на дядо Ефрем и баба Емарфа, също спазила семейната традиция и загубила сърцето си за граница. В България. Място с добре разпределени зими и лета. Социална температура много над нулата, на економически вечна зима, до като в Мурманск, Слобоженщината и най-долния ляв ъгъл на Русия. Затова следващото поколение емигранти в семейството ни завъртя компаса, загърби уста Северюк и тръгна на Запад. Постъпихме като стотици други източноевропейци в края на 90-те, когато за щастие селената вече беше бутнала стената и прекроила наново наканите на палонки на континента. Чували ли сте за жената, родена в началото на миналия век в Польша, ходила на училище в Литва, задумила се в Германия и устаряла в Русия? Колко много си пътувала, бабо, казал веднъж нейният внук, докато ровелф. Алуминиевата и котия са снимки и документи. Никога не съм напускала селото, отвърнала тя. Дали изпитвала носталгия след края на всяка следваща държава, с която трябвало да свиква? Дали е пила непосилно за душата количество домашен ликьор. И колко алкохол ще ми е нужен в онова затънтено сибирско село, когато падне атомната бомба в Берлин? Не съм взех най-правилното за момента решение, а именно да тръгна на път с монголците. Ако бомбата паднеше, щях да съм се спасила. Ако ли не, поне пътят минава през Русия, щях да навестя всички роднини от югата до севера. Тази мисъл успокои и се унесох. Вероятно, само заради налепата логика на Съния не се сетих да предупредя всички приятели, или поне да се опитам да предовратя войната, да пиша на вестниците, по социалните мрежи, да потърся другите разузнавания в съседните блокове. Щом монголските служби могат, значи и мусат може. А е възможно да не съм се сетила, защото свободната воля е иллюзия. Още в края на 20 век американски учени радикално отрязали той философски въпрос с практичен експеримент. Неврофизиологът Бенджамин Либът събрал група доброволци и ги свързал с енцефалограф. После подканил доброволците да извършват случайни движения с ръцете в произволен момент, когато участник в експеримента решавал да действа. Той трябвало да запомни положението на секундомера на бял стенен часовник. Оказало се, че невронната Команда за действие на дланите се появява в мозъка половин секунда преди момента, в който доброволецът решава да вземе решение и съответно запомня позицията на стрелката. Така ли бе стигнал до извода, че човек няма свободна воля, а само иллюзия за избор? Вселената винаги е с половин секунда преднина нас, прямо нас. Или с една автобусна спирка, както ми се случи да разбера веднъж. Тък му бях пристигнала в Берлин и наела жилище близо до зоологическата градина. До университета пътувах с автобус 100, така наречения туристически, защото маршрутът му минава по край всички забележителности. Стотицата обикаля за няколко снимки време Бранденбургската врата, клатушка се около Рейхстага, маха с димна опашка пред паметника на Фридрих Велики, който в последните години от живота си избягвал хората и предпочитал компанията на хрътките си. Всяка вечер след лекции се. Качвах на автобуса и минавах по край Фридрих, Рейхстага, Берендебургската врата, Бельвю, Филхармонията. След това автобусът подминаваше моята спирка, а тя се виждаше толкова ясно, остъклена, с разписание, спретната и чистичка, и спираше на зоологическата градина. Аз слизах с лисана, как може такава наглост? Как може? Връщах се пеше няколко километра до вкъщи, тръшвах вратата и мразях хората и шофьорите на автобуси и исках да имам хрътки, чиято компания да предпочета. Един ден реших, че повече няма да търбя. Него ден беше адски студено. Баба Емарфа би се прекръстила и веднага би размахала пръст на термометъра. Влажен, е мързък студ, валеше с огръшица и даже бронзовите коне върху бранденбургската врата искаха да се махнат да избягат от тая зимна насреда. След като автобусът отново подмина моята спирка, станах, отидох при шофьора и му се скарах. Той ме погледна като очудена хрътка. Момиче, каза, как да знам, че искаш да слезеш, ако не натиснеш бутона стоп, подсъка с език и продължи към зоологическата градина. Така научих колко е важен червеният стоп, познат ми като ненужна сливица от немските автобуси втора ръка в София. Полови секунда преди да вземеш решение, той го предава на Вселената в лицето на шофьора. Чувам, че имало планове за съживяването на бутона Стоп и София, т.е. директна връзка с Селената вече и от вашия град. Въпросът е дали и в уж доброволната емиграция по любов тя, Вселената, има половин секунда преднина и дали пръснатите ми по света роднини са доволни от решението си? Сигурно неврофизиолозите могат да обяснят убедително защо мозъкът предпочита да се връща само към хубавите спомени и защо романтичната комедия е жанрат, който, за разлика от пънка, наистина никога няма да умре. Мога само да твърдя, че въпреки всичко, животът, а и любовта не са направени от рози, крем и вечно щастие, никой от тях не съжалява и не гледа назад стъга. Нашата генерация, родена около падането на стената, от своя страна, не знай какво е да си измъчен късмесо, залепен за един паспорт. Ерих Мария Ремарк, Сенки Фрая, превод от немски, Емилия Драганова. Ба! Съществуваме като котки на Шрудингер. с поняколко гражданства наведнъж и сме едновременно емигрирали и останали в къщи, най-често лятото. Твърде е, вероятно, този остров. На безграничното битие на граждани на света да не трае дълго. Според ремарк посоката на движение в света е само една, имаш право, изрекох бавно. Но да видим до кога ще продължи така. Не вярваш ли, че е задълго? Как да вярвам? В какво вярваш всъщност? В това, че всичко върви от зле на позле, отговорих аз. Но ако някой ден случайно се окаже, че Берлин или София са заплашени от нови граници, атомна бомба или пък на Вселената и штукне пак да вдига стени, това да не ви плаши. Все има начин човек да се отърве от покъшнината и да замине да живее при любимата, та ако щеде в подводница, кръжаща около радиоактивни отпадъци в Баренцово море, докато слънцето постапокалиптично и страстно целува хоризонта. Холм из Уерда Хартис 15- Владислав Христов Владислав Христов е артист в най-широкия смисъл на думата. Пише стихове, хайко, кратки прози, снима лица и събития. Публикува в българската и чуждестранната литературна периодика. Три поредни години е в класацията на стотен най-креативни автори на хайко в Европа. Текстовете му са превеждани на 13 езика. Най-новата от четирите му книги се нарича «Германии». Неговите германии, ретроспективно преживени през погледа на завърналия се емигрант, са Тихи и тъжни, кресливи и усмихнати. Владие ведър и лъчист, внимателен с думите и щедър в жестовете. Златното звънче Бях от два месеца в Германия, не знаещ езика, доскоро чистач в двузвезден хотел, реших да си потърся друга работа, която да не бъде да оправям легла, да прахосмуча, да ми е шеф-румънец, завършил шести клас. Какво можех да правя? Какво? Подяволите... Може да прави един доктор на сълскоступанските науки от Източна Европа, дошъл в Германия. Ами да, правилно се досещате, може да копае градинките на богатите. И така, само след няколко ровене и с бях извикан от първия си работодател, Хер Гарсия. Той беше един от най-богатите адвокати в Тьон, потомствен мигрант от Аржентина, навярно това го караше да бъде повежлив с чужденците, които найма за работа, и да има сантимент към източноевропейците, още повече, че жена му Наталия беше украинка. Двамата живееха в къща с 18 стаи и 3 нула в Кръгъл хол, посредата на който се поклащаше люлещият се стол на Хергарсия, дори когато него го нямаше. Есента беше в разгара си, Хер Гарсия ме посрещна по домашен халат, имаше боядисана в чернокоса и дълги, извити момичешки мигли. След няколко реплики разбрах че през първия ми работен ден ще чистя огромния паркинг на адвоката. Понеже листата на акациите къпеха, започнах да го мета от единия край, като бавно и опорито се придвижвах напред. След обедната почивка се върнах на паркинга и видях, че всичко, изметено от мен, беше покрито отново с листа, обзема страх, че се въртя в омадиосен кръг и че вечерта няма да взема никакви пари, защото паркингът отново ще бъде покрит с листа, може би много повече, Отколкото сутринта. В края на деня върху асфалта имаше двойно повече нападала шума. Бях капнал от умора, краката ми трепереха и осъзнавах ясно как градинарската ми кариера е към края си. Хер Гарсия се приближи към мен, усмихна се по детски, подаде ми банкнота от 100 евро и ми каза: чудесна работа, Хер Христов, елате утре по същото време. Дните се нижеха, метях паркинга и получавах вечерта своите 100 евро. Имах чувството, че това е една и съща банкнота, която съм загубил и Хер Гарсия учтиво ми връща. След като листопадът свърши, Хер Гарсия ми връчи малко сребърно нощче и някак поверително прошепна. Между плочите има трева, а където има трева, се появяват мравки. Наталия има алергия към насекоми, а вие, Хер Христов, с това нощче ще премахнете тревата. За! Да не се завадят мравки, нали? Може да свърша работата за не повече от половин час но понеже така или иначе щях да получа парите в края на деня, клекнах на беден над плочките и започнах да се боря с тревата, заради която щяха да дойдат проклетите мравки. Дворът на Хергарсия беше около 10 декара и в обедните почивки обичах да се разхождам между рододендроните и камелиите. Градината беше прекрасна, дотолкова чиста и подредена, че когато си ядях сандвича, гледах да не падне някоя троха върху прясно подстриганата трева. В един такъв момент някой извика. Хей, гласът беше рязък, но дълбоко в себе си добронамерен. Обърнах се и видях над ниската ограда да се подава охиленото лице на рус мъж на средна възраст, станах и се приближих. Казвам се Лукаш, от Полша съм, май сме съседи, с престорена тържественост заяви мъжът. Осмихнах се широко. Подрехите му личеше че и той е градинар като мен или най-вероятно се занимава с друга дворна работа в съседската къща, поне двойно по-голяма от тази на Хергарсия. Когато го попитах какво работи, лука се ухили толкова широко, че жълтите му зъби се строиха в права редица като зърната в царевичен кочен. След това рязко се наведе и когато се подаде пак пакнато градата, вече държеше в ръце е пооплашена котка. Виждаш ли? Това е Марцела, абисинска котка е... Струва 10.000 хиляди евро, ходя по цял ден след нея, моят шеф е милионер, плаща ми по 2000 евро на месец да се грижа за котката му, и аз, повярвай ми, се грижа добре, заяви с гордост Лукаш и ми показа пак царевичните зърна в устата си. Лукаш, дай да откраднем тая котка, ще си разделим парите и ще забогатеем, възкликнах аз по-скоро на майтап, за да вляза шаговития му тон. Усмивката на Лукаш изведнъж помръкна. Той сва вежди и заяви лекоя досано, с хладен тон, ти лутви си, с тая котка от 4 години изхрамвам семейството си. Имам две деца, които ходят на училище, а жена ми е. Тук го прекъснах, защото забелязах, че на врата на котката, на на панделка, виси златно звънче. Какво е това звънче, Лукаш, попитах го с видимо водушевление. Златно звънче е, шефът и го купи на първата годишнина, тази порода котки не е малкът, и по този начин откривам, когато се напъха някъде, а тя е като мишките, видели дупка, се пъхва там, проклетницата, съобщи Лукаши. Изгледа котката с леко В това време от дъното на съседския двор се чудразга в старчески глас. Лукаш, къде си и, ела веднага тук, и полякът с царевичните зъби и котката Марцела Тутък, си се скри зад оградата. Аз продължих да ям си с усещането, че съм попаднал на място, където, насред целия разкош, всеки момент ще настъпи краят на една цивилизация. През следващите дни си поставих за цел да подманя котката, за да мога да я разгледам отблизо, тя беше много елегантно същество, с заострена муцуна, прилична на древните египетски котки, и с една лудост в очите, която издаваше дивата и природа и решимостта и да прави когато и каквото си пожелая. Ако за момичетата най-добрите приятели са диамантите, както се пее в една песен, то за котките това е валерианът. И ето, че една сутрин приложих коварния си план за съблазняване на Марцела, разливайки почти цяло шишенце валерианови капки от към оградата на Хер Гарсия. Скрих се зад един цъфнал в червено рододендрон и зачаках. Само след минутка-две видях как е Марцела кацна на оградата, а после словко движение се приземи на меката трева, Полята с Валериан. Все още стоях в прикритието си. Тя започна да се търка в тревата, да се търкаля в транс и да души навсякъде. Приближих се бавно към нея, като последните няколко метра, за да не я оплаша, пролазих на колене. Успокояваше ме това, че за нея околният свят не съществуваше, беше се отдала на сливането с Валериана. Това ми даде възможност да погаля до насита. Тялото й беше толкова гъвкаво и пластично, все едно докосвах повърхността на вода. Загледах се в златното и звънче и едва тогава забелязах инкрустираната буква М. Колко мило! Помислих си и веднага ми се прииска да подаря звънчето на любимата си жена, чието име също започваше с М. Ръцете ми сами започнаха да развързват панделката от врата на Емарцела и секунда по-късно златното звънче вече беше в дланта ми. Истинско произведение на изкуството стиснах дланта си инстинктивно, да не го загубя. От съседния двор вече се чуваше разтревоженият глас на Лукаш е мърцела, е мърцела. Тя нямаше как да му се обади, защото не можеше да е малка. Звънчето пък вече беше моя собственост. Тогава си помислих за двете деца на Лукаш и за жена му, която така и не разбрах какво. Представих. Си как тази вечер полякът ще се прибере в цялото семейство ще мълчи край масата и никой няма да посмее дори да посегне към храната. Очите ми се насълзиха, бързо върнах златното звънче на панделката и я завързах на врата на емърцела. Притиснаха силно до гърдите си и започнах да викам. Лукаш, Лукаш, русата му глава се подаде иззад оградата и взе да се оглежда на всички страни, като главата на Лохнаското чудовище. Когато Лукаш видя Емарцела в ръцете ми, царевичните зърна моментално се подредиха в неговата уста. Подадох му котката през циментовия зид, той я е пое страперещи ръце и я е стисна толкова силно, че тя измялко от болка. Любов моя, глупачето ми, къде беше? Съкровище, защо така ме оплаши? Защо? Любов моя, защо? Когато се успокои, Лукаш ми благодари поне 10 пъти, че съм я намерил и още толкова че съм се грижил за нея, докато го е нямало. После изведнъж двамата се марцела изчезнаха от оградата. След минутка Лукаш отново се подаде, в ръцете си държеше букет и риси. Личеше, че току-що ги отскубнал от градината. За теб са, заяви той с усмивка на влюбено смокласник. Поех букета презида. Не знаех как да реагирам, но събрах сили и за да не ревна, казах на шега, е... Моята любима до вечера ще си има подарък. Лукаш вдигна със заклешнически показалец, а на устата му грейна цял наниз царевични зърна. 16. Рана да сгупта. Рана да сгупта е роден през 1971 година в Кентърбъри, Англия. Отрасва в Кеймбридж, учи в Оксфорд, работи в Лондон и Ню Йорк. В началото на новия милениум се завръща в родината на баща си, Индия. И се установява в Делхи. Автора на романите Токио, отменени Соло, издадени на български от «Жанет 45, както и на документалния разказ за Делхи, книгата Къпътъл, част от която и следващия текст, публикуван тук с изричното съгласие на автора и на българския му издател Манол Пейков. Постоянството на временните неща. Лондон ощрябвало трябвало да е временно. Домът на баща ми бил в Калкута, там щял и да се завърне. Липсвала му класическата хиндостанска музика, която по онова време преживявала невероятен разцвет, голяма част от гимназиалните си години прекарал под прозорците на зали, където концертите продължавали по цяла нощ, а той им се наслаждавал без билет не възроптал срещу годежа, уреден за него преди заминаването му опит. От страна на семейството му да го за периода на отсъствието му срещу гибелните попълзновения на западните момичета. Лондон от началото на 60-те обаче запратил баща ми в екстаз. Той, който винаги се стремял да не бъде под властта на ограничения, изведнъж попаднал в един свободно движещ се свят, пълен с хора и събития. Четял историята на Европа. Влюбил се в джаза, ходил да слуша Ела и Луис Алберт Хол. Попаднал в удовлетворяваща в своята упростеност професионална система, работиш ли здраво, те повишават, така че наслед дълго успявал да праща пари от дома. Движал се среда на новодошли като него, които изведнъж са оказали свободни от всякакви задръжки и били готови да го ударят на живот имал приятелки. Ходел на кино, както и на театър в Естент. На 12 ноември 1965 година, в обедната почивка, си купил вестник. За да прочете за декларацията за независимост на Родезия от британската империя, документът бил изпратен по телеграфа до Лондон предния ден. Като човек, преживял лично. Кризите около извоюването на независимостта на друга британска колония, баща ми нямал търпение да прочете за дръското отцепване на още една държава. Влязал в случаен ресторант и бил настанен на единственото свободно място, срещу красива млада дама. Баща ми обаче останал погълнат от четивото си, докато сервикерката не разменила поръчките, неговото ястие поднесла на сатрапезничката му, а нейното — на него. Той и жената преснях си подали чиниите един на друг и се заприказвали. Оговорили си среща на следващия ден. Началото на тази връзка говори повече за нещо изключително в характера на майка ми, не толкова на баща ми. Той все пак бил натрупал известен житейски опит. Намирал се далеч от дома и бил на 27. Майка била на 18 и работела като чиновник в застрахователна компания. Все още живеела с родителите си, представители на работническата класа, в малко град в където животът се въртяло около църковните празници, съседските клюки и рибата в петък. До този ден, през 1965 година, тя била срещала само още един индиец, освен баща ми. Мнозина от познатите й били ужасени от това ново приятелство. Родителите и не останали доволни, някои приятели спрели да й говорят. Въпреки това любовта устояла. Двамата заминали на. Почивка в Италия. Баща ми изпратил е на семейството си снимки, за да им покаже на каква европейска идилия се наслаждава, но преди това старателно изрязал фотосите, за да не видят близките му западното момиче, с което пътува. Продължавал да тъй надежди, че всичко това е временно и рано или късно ще се прибере от дома. Не щеш ли обаче се оказал обвързан? Преди да се усети, вече бил женен, живел в Кент и играял за местния отбор по крикет. Преди да се усети, му се родили деца, заемал добра позиция в мултинационална компания. Преди да се усети, бил останал. Баща ми, чиято кариера беше изключително успешна, баща ми който изучи двете си деца в Оксфорд и получи звание, член на ордена на Британската империя за заслуги в служба на приемната си страна, е в много отношения образец за иммигрантски успех. Само, че това не е всичко. Това не обяснява апатията, обзела го след пенсионирането му, усещането, че така и не е пристигнал. Не обяснява на папилата под все още енергичната му външност скръп, която дори самият той не може да обясни и която се излива свободно от него единствено докато лежи във ваната, при затворена врата и слуша класическа хиндостанска музика. Това е скръп, характерна за подобен своеобразен вид изгнаничество, което нито е принудително, нито е своеволно, но все пак си е съвсем истинско. Изгнаничеството да отдаде живота си на едно място, където хората не разбират нищичко от мощните и разтърсващи преживявания, които са те оформили като личност и в същото време изгнаничество, отрязало от и всички пътища за завръщане, понеже за роднините му в Калкута той постепенно се бил превърнал в неразбираем чужденец, чието живот никак не се вписвал в техния. В негово присъствие се чувствали наловко, унивали. Родителите му починаха много отдавна. Част от близките му са идвали на гости в Кеймбридж, но тези визити така и не му носеха търсеното удовлетворение. Материалните свидетелства за неговия живот, къща, снимки, покъшнина някак си не успяваш да покажат самия живот и създават объркване дори в собствената му дневна. В същото време пътуванията му до Калкута, неговият «дом», както все още го нарича, са още по-незадоволителни, тъй като за изминалия половин век средата, в която израснал, е променена коренно и той по никакъв начин не се. Вписва в нея. Напоследък колката. Дори името на града е променено, го вижда все на ръба на гнева, рядосва се, че нещата не са каквито би трябвало да бъдат, че с времето хората са се променили, че той не може да каже на близките си кой е, че никой не го разбира, дори в родния му дом, където тържествено висят фотографии на неговите родители. Една вечер, много преди всичко това, още през 1963 година, самото начало, преди майка ми, преди професионалната реализация, баща ми пътувал с лондонското метро. Както наблюдавал отражението си в черния прозорец от среща, скрайчеца на окото си мярнал още нещо, видял как качва трупа на баща му в катафалка в Калкута. Картината била толкова ясна, че дори прочел името на погребалната агенция върху катафалката. Штом пристигнал в дома на приятелите си, за където бил тръгнал, им разказал какво е видял и се разридал толкова наудържимо, че сърце не им дало да му предадат веста която тък му били получили чрез телеграма и която била разпространена същата вечер. Баща ми живеел далеч от Калкута едва от 18 месеца. Ето още една причина да усеща успеха си толкова незадоволителен. Човекът, заради когото, напукна когото, така упорито се бе борил да постигне успех, не доживил да види дори малка част от този успех. В зората на настоящото столетие работех в компания за маркетинг консултации в Нью-Йорк. Работата започваше да ми тежи, романът, който се опитвах да пиша вечер, ме поглъщаше все повече, а на всичкото отгоре бях влюбен в жена, която живееше на другия край на света, в Делхи. И така, в края на 2000-та година повторих в обратна посока пътуването на баща ми. Пристигнах с един куфар и кашун с бележки статии, събирани във връзка с писането ми. Всичките си останали притежа оставих у един мой чичо в Нью-Джерси. Нямах намерение да отсъствам за дълго. Не знаех колко точно отнема написването на един роман, но едва ли щеше да е повече от 6 месеца. Не планирах да се установя в Делхи, Бях минавал през града като малък, винаги на път за Калкута, и си спомнях единствено мръсен и неогледан урбанистичен безпорядък. Не се съмнявах, че ще успея да убедя любимата си да го напусне за сметка на блестящия манхътън. Но малко след пристигането ми в Делхи всички подобни мисли си изпариха. Би било твърде просто, ако кажа, че заобичах града, непомалко вярно е, че го намразих, но определено имаше едно унищожително потапяне. Едно привличане, като че ли притегателната сила на Делхи отиваше отвъд обикновеното харесване или нехаресване, все пак през 2000-та година всичко удобно и уредено, познато ми от местата, където бях живял, тук те първа предстоеше а градът представляваше вихрушка от планове и възможности. По чиста случайност бях попаднал в една от великите люпилни на нашата епоха, без да съм го планирал, останах. И до днес живея там, тук. А вече цяло десетилетие и отгоре чичо в Нью-Джерси продължава да мъкне праше ми вещи от мазе в мазе при всяко свое местене. Превод от английски Николай Тюлгеров е Екатерина Петрова Екатерина Петрова е преводач и журналист на свободна практика, в момента пребива в София. Нейни преводи и статии са публикувани в български и англоязични издания, сред които Дневник, Бъкхус, Една седмица София, Капитал, Вагабанд, Балкан Травлерс, България ОНЕР, Литературното списание Бади, както и в Балканската мрежа за разследващи репортажи. Автора на блога са снимки и пътеписи да Ground Biniat и рубриката Нещо търсач в Капитал Лайт, където разказва историите на интересни предмети, събрани от различни места по света. Когато не пише. И не превежда, обича да играе на песонари, диксът и на филми, да имитира акценти, да е да стриди, да пътува и да търси нови предмети, за които да разказва. Първият паспорт. I am homeless, because there are so many homelands that make their home me. Неотдавна случайно открих първия си «Задграничен паспорт», издаден през 1985 година. Първоначално го възприех като незначителен, незнайно защо запазен документ с отдавна изтекал срок на валидност и единствено със сантиментална стойност при повнимателно вглеждане обаче установих, че той е и вид свидетелство за това доколко са се променили нещата от тогава. Не само лично за мен, а изобщо – 30 години. Два политически режима, десетина паспорта и пътувания до над 40 държави по покъсно, установявам както огромни разлики, така изненадващо не променили се неща. В стария паспорт всички въпроси се задават на български, руски и френски. В новите паспорти, които междувременно се преименуват от задгранични на международни, информацията вече е на български и английски. Тази промяна до някъде отразява и моята лична история с езиците. Първият ми паспорт всъщност е издаден точно за да замина за Франция, за срок от 6 месеца, както стрикно отбелязано, където майка ми скоро постижно ме записа в парижка детска градина, без да разбирам нито дума. Това преживяване ме отврати трайно от френския и през следващите 25 години успешно устоявах на семейния натиск да го науча. Съпротивлението ми отслабна едва след 30-та ми годишнина, когато по чиста случайност се озовах във Франция, където прекарах голяма част от последните три години и най-накрая, макар и неохотно, проговорих езика. Руският пък рязко излезе от живота ми през 1991 година и никога повече не се завърна, след като отпадна като задължително изучаван предмет в четвърти клас. Английският обаче, до голяма степен пак по случайност, стана езикът на живота ми, не само го знам най-добре, а и работата ми като преводач зависи изцяло от него. Българският, както и гражданството ми, си остана, макар и променлива и нееднозначна, константа. Смяната на езици, разбира се, отразява много по-големи и важни от самата мен политически и исторически процеси. Но докато в нея откривам известна доза забавление, списъкът с инструкции, отпечатани на вътрешната задна. Корица на паспорта, вместо обичайните предупреждения срещу неговата загуба или повреда, Навява спомени за доста позловещи реалности, с които гражданите на България, а и на целия източен блок, е трябвало да се съобразяват притежателят на документа е инструктиран да изпълнява серия от смръзяващи кръвта задължения. Като например да се снабди с необходимите входни и транзитни визи, да напусне пределите на НРБ в посочения в паспорта срок, да посещава само страните, за които има разрешение, да се. Регистрира съответното дипломатическо или консулско представителство на НРБ в чужбина, ако пребивава повече от една седмица, а ако личното му лявяване е невъзможно да уведоми същите писменно, да се завърне в Неребев разрешения му срок, след завръщането си в Неребев дневен срок да върне задгранични си паспорт, служебните. В съответното ведомство, което го е командировало, а частните, в поделението на Мевере, издало паспорта. И накрая. Допусналите нарушения се санкционират. Когато съм се здобила с първия си задграничен паспорт на петгодишна възраст, едва ли някой е можел да си представи какво голямо пътуване ми предстои. Тогава е било немислимо, както за самата мен, така вероятно и за заобикалящите ме възрастни, че през следващите десетилетия ще успея да стъпя в десетки страни на пет континента, че ще живея за по-дълго в шест от тях и ще съм както благословена, така и проклета от един неспирен и наутолим уандърласт а също, че изобщо ще знам какво означава тази дума. От дистанцията на времето обаче този първи паспорт се оказва нещо като материално доказателство, което документира началните ми стъпки на постоянно пътуващ и мигриращ човек. Последвалите го десетина паспорта са пълни с невъобразими през 1985 г. визи и печати от щатите, Куба, Мексико, Ирландия, Великобритания, Франция, Люксембург, Германия, Литва. Словения, Кипър, Израел, Кувейт, Дубай, Сейшелите, Тайланд, Бутан, Непал и къде ли още не. Сега те ми изглеждат някак вреда на нещата, едва ли не като предопределеност, на която първият паспорт поставя начало. Предопределеност, разбира се, няма. Всички тези пътувания са били възможни както заради големите политически промени, така и заради възможностите, които лично аз съм имала пощастливо стечение на. Обстоятелствата, благодарение на родителите, а в последствие и на заниманията си. Но изобщо не са били съдбовни или неизбежни. Но това е тема за друг история. В тази ми се струва интересно да сравня себе си тогава, когато съм получила първия си паспорт, и сега, 30 години и безброй пътувания покъсно. На пръв поглед разликата е толкова голяма, колкото и между напечатания на пишеща машина соцпаспорт с наогледен вид на чиято корица, над стария герб с петолъчката, пише само Ичпи България и най-новия ми, значително по-адекватни изглеждащ биометричен паспорт, на който над актуалния герб Стриталъв и Короната. Пише Първо Европейски съюз Европиан Юниен и чак под него Република България Република в България. На пръв поглед между детето от накриво залепената чернобяла, аналогова снимка в Първия и Жената от Светната, Дигитално отпечатана фотография с холограми в последния ми паспорт има цял един свят разлика. И то съвсем буквално. Жената вече до голяма степен го е пропътувала, докато на детето те първа му е предстояло да прекрачи в него. Като се замисля обаче, все пак откривам известни и изненадващи ме прилики. Майка ми обича да казва, че на чернобялата бялата снимка му осиротяла. Вероятно тогава наистина съм се чувствала така. В този момент тя е била на специализация във Франция, а аз, София, оставена на грижите на баща ми, баби, Лели и Войчовци, и тя сигурно страшно ми е липсвала. На цветната снимка в последния си паспорт изглеждам значително по-уверена и така да се каже, на мястото си. Ако имах по-голямо въображение и бях по-поетично настроена, сигурно бих казала, че на лицето ми е изписано леко самодоволното изражение на пътувал и пътуващ човек. Това което не се вижда на актуалната снимка, че въпреки или точно заради всичките тези пътувания, миграции и живот, и, пръснати на толкова различни места, аз отново съм осиротяла, макар и по много по-различен, значително по-контролируем и безболезнен, а нерядко и по доста приятен начин. Когато през 2004 година завърших образованието си и се върнах в България, бях прекарала повече от половината си живот до този момент за граница. Завърших училище в Кувейт. Университет в Миннесота, следването ми включваше обменни програми в Берлин, Куба и Северна Ирландия, след което една година живях. И работи в Ню йорк а после заминах за Лондон, където правих магистратура. Когато се върнах, очаквах най-накрая да намеря едно единствено място, където да живея постоянно и на което да принадлежа напълно. През десете години от тогава бях базиран в София, но продължих да пътувам и постепенно осъзнах, че това не е възможно, няма място на света, което да изцяло мое, а аз изцяло негова. Все още единственото гражданство и паспорт, което притежавам, е българското. Въпреки това съставките, от които си представям, че се състои думат обичани и обичащи ме хора, стари и нови спомени, любими гледки и предмети, познати аромати, вкусове, звуци и улютни езици, при мен са пръснати на толкова много места по света, че, ако използвам думите на Вилен Флусер, аз всъщност съм бездомна. Гледката над София, която наблюдавам, докато пиша в момента, е дом, но не напълно. Липсва малкият прозорец на мансардата, през който гледах покривите и старата част на Мумпелие, докато живеех и пишех там през последните няколко години. Удоволствието да се кача в трамвая и да се возя по маршрута, по който ходех на Алианс в края на 80-те, или срещата с познати на всяко от петте кюшета. Непълно, защото следващия миг не мога да се спусна по стълбите на Нью-Йоркското метро, да мелъхне неговата неповторима миризма, а като се кача на влака в Харлем. Случайно да видя старите си са квартиранти от Бруклин. Колкото и да го обичам и колкото и важни срещи и разговори да помни, хамбара никога не може да бъде единствени и завинаги, моят бар, защото лондонският университетски пъп Джордж Тиви и да клуб в Сейнт Пол отдавна са заели това място. Всеки уикенд усещам острата липса на мързеливия бранч с приятели в Берлин а в последния четвъртък на всеки ноември, като кучето на Павлов, не мога да се отърва от видения за пуйка, сос от боровинки и тиквен пай. Тези кулинарни купнежи до някъде, но не напълно, бяха компенсирани от теже седмичните сарми на баба ми, докато беше жива. Понякога липсите са ужасно и досадно битови. Любимата чаша за кафе, мекото карирано одеяло или плакатата от любима изложба които не са се побрали в багажа ми при поредното местене. С хората, естествено, е най-служно. Давам си сметка, че тези симптоми на бездомност същевременно са и една огромна привилегия. Страхотен лук се, че мога да се чувствам щастлива и общо взето на мястото си на толкова много и различни места, че имам удобна и моя си къща, пълна с други любими чаши за кафе, която във всеки един момент мога да напусна, за да прекося континенти и океани до места, където дори без дом, се чувствам като дома си, че мога да обиколя света. Като нощувам само приятели и същевременно да живея в радиус от няколко преки от семейството и съучениците си от трети клас. Вече не се опитвам да намеря мястото, което ми принадлежи и на което аз принадлежа изцяло. Осъзнах, че това място съществува, но не като географско местоположение, а вътре в самата мен. Нося го със себе си, като паспорт, с който се връщам на стари места и откривам нови, а те, макар и за малко, стават мои и аз тяхна. И всичко това, без да съм длъжна да се снабдявам с разрешения за напускане, входни и транзитни визи, да се регистрирам където и да било или да се връщам в наложени ми от друг срокове. 18. Зоя Маринчева Зоя Маринчева е завършила българска филология в село Света Климент Охрицки. Превежда на английски поезия и проза на български автори, сред които Стефан Бонев, Николай Рейнов, Керана Ангелова. Публикува авторска поезия, рецензии и преводи в български и американски издания, сред които Тотопус, Туанс, Уашинтон Сквер Риве, Зетоленди Антологията Трешулц, Этернити, Либерален преглед, Въкъв сега, Предаването за литература, Страници, публик Репъблик. През 2012 година спечели субсидия за видеопоезия на най-големия арт фестивал в Тексас, Луминария. Визията в Illuminations е дело на Лезли Кел, Никола Барбов, Диони Гомес, Матью Янке и Девин Кент. Проектът е представен и на пролетното издание на София поетики 2012. Живее в Сан Антонио, Тексас със съпруга си и трите им деца. Това лято предстои да излезе първата стихосбирка. Меридиани и демони. Понякога, за да намериш любовта, трябва да я потърсиш. Няма да откриеш в лицата на хората около себе си, докато непрекъснато се питаш там лескрита, ще ти намигне ли, ще те намерили. Тя не е болест, от нея не се линее. Това знаех тогава, през 90-те в България, когато около мен имаше все по-малко любов между хората. Като денят почне да расте, птиците се събират и политат натам където е топло, пишно и зелено, като следват магнитния компас в малките си музъчета. Не всички. Сме родени да бъдем прелетни птици, но всички го умеем това с прелитането, поне за малко. Някои тръгват заради свобода, други гонят любов, трети ги блазнят пари, четвърти следват мечта, пети са все на път от векове. Търсим нещо, което ни липсва. Бягаме, за да оцелеем. Така се върти светът. И всички все някога пристигаме, дори и светът да не го знае, дори ние да не го осъзнаем веднага. Един майски ден прекосих Атлантическия океан за първи път не знаех къде отивам, мислех си, че ще е за малко. Кацнах в Остин, излязох от летището и се влях в тексаското лято, като живах се отруних във влажния следобед. Унази година лятото беше дошло рано и лепкавият въздух дам го са белите ми дробове. Първото, което Тексас ми взе, белекотата на дишането. Слънцето грееше огромно и нажажено, пътищата грееха огромни и нажежени, хоризонтът край нямаше, хора не се виждаха, освен в автомобили и в офис градите, и в ресторантите, където всички ми се усмихваха мило и предвидимо, а аз се зачудих дали ще оцелея физически на това странно място. Първото, което Тексас ми даде, белекотата да усетиш себе си. Нощем заспивах в безтегловност. Откакто пристигнах, всеки ден правех открития. Небето ниско, бълклесто и тежко. Въздухът наситен с влага. Пътищата религия. Църквата на всеки километр. Мащабът троен. Английският с тежък южнешки акцент и американска стилистика. Дневните телевизионни шоу програми Нощни приказки Нощните клубове – салса, емеренге, кънтри и рок н Втренчени Втрънчени в мен непознати, които поздравяват се чупави дуяни, подминават, без да дочакат отговор. В центъра на града, на главната улица, кула от картони. На два метра от земята върху кулата, същински тексаски двополув, шива на просеците, лезли, бог да го прости, с развети руски коси под щедро гримирано лице, гол, само с една препаска през красивите загорели крака, заяжда се пиперливо с секи, който има наглоста да не му подхвърли долар. Черни гарги ме преследват по улиците заради сладоледа, който къпе по попаважа. Парк с послушни катерици, а край него, Колорадо, красивата, мощна река на югозапада, биеща се през центъра на града под моста на колонията от мъжки прилепи, която всяка вечер след зале слънце изригва из-под метални подпори, отнася въздуха над главата ти и заминава да пирува с мушички, мишки и комари. Ако всеки път, когато съм изговорила думите «България» или «Българка», една малка звездичка се береждала. над главата ми днес щеше да свети цялата долина от български рози. И докато блести, щеше да се оттече в няколя черна дупка, както думата Бългериан се оттичаше в застиналите в незнание лица на хората. Давах им три секунди да преровят мозъците си. Каква наслада бе да си паднал от Марс и никой да не е чувал родното ти черно море. В Тексас най-накрая станах българка. Умилението ми траеше точно три секунди, след което хората ме връщаха обратно в родината ми, без да пожелаят да опознаят. Ставах ничия, сама за себе си. И да искаха... И да се опитваха, не можеха да съдят за мен по происхода ми. Какъв късмет да попадна от Балканския полуостров, където генеалогията предопределя биографията ти, в Тексаската столица, където всеки от някъде другаде и никой не се интересува от корените ти. Остин, град, свикнал с множественост, младост от цял свят, езици и акценти, цели галактики. И все. Пак, за да картотекират акцента, Научаваха за България. Минаха много години, преди да се замисля какво значи това, че съм българка. Какво значи да си горд с происход от парче земя, от коляното на определени хора? Какво са дали те на света, че да са важни за чуждите? Освен Стоичков, разбира се. На първо време ми беше важно да науча какво значи да си американец. Хората пристигат в чуждия свят като младенци неспособни нито да ходят, нито да говорят, дори привидно да знаят езика. И колкото по-успешно се адаптираш, толкова по-силно усещаш миналото. Все по-трудно ми ставаше да превключвам на български. Високите сини планини и бурното черно море бяха безпредметни в тексаския прерием пейзаж под набухналите югозападни облаци. Носталгията, измъчваща дните ми цели две години, отлетя заедно с кризите на фантомно прияждане на бомбони, Черноморец, шопска салата и лютеница с хорце. Да, носталгията един ден приключва и разбираш, че човек се лекува, като забравя. Изораващата тъга в сърцето те отпуска и новата родина с хитър Саукратовски събаря замъка от мнения, образи и митове, с които си израснал в друг меридиан и паралел. Започва най-тежкият момент за емигранта, ваенето на себе си от несъвместими принадлежности. Христофор Колумб и голият индианец започват да се сливат в Пикасова равнина. Историята е мравуняк. Древните неща не се виждат от всички, а са толкова важни, навързани едно за друго във всички посоки. Европейските изследователи на нови територии правят грешка след съдбоносна грешка. Идват, разочаруват се и се прибират обратно в Европа. После пак идват, търсят смисъла на грешката, търсят нов смисъл. Генуезецът Христофор Колумб, например, е намерил финансова помощ, благодарение на грешни изчисления на дължината на пътя до Индия. По това време португалците вече са открили път до Китай през южните морета, но западната посока им се струвала невъзможна за човешко оцеляване и с моретата. Като си помисли човек. Западът не е бил възможен в Западна Европа само преди седем века. Защо да ходиш на Запад, като раят е на изток? И се появява този интелигентен, начетен, жесток приключенец, дете на Генуа, който слага на масата латинския превод на книгата за звездите на амът Александър Фаргани. Александър Фаргани е нисулмански астроном и математик, живял през първата половина на 9 век в Багдад. През онзи далечен 15 век Александър Фаргани е звезда сред учените и поетите. Великият Данти той е горил нощната лой с Александър Фъргани. Истоката е откривал Запада, после Западът е открил Изтока, но Западът, преди да е открит от Изтока, вече е бил открил Запада. Посоките се сменят заедно с Откривателите. А Откривателството е четене, преписване и дописване. Птолемей е прочел финикийца Емарино Сотира, Александър Фаргани, Буруни, Александър Батани са чели Птолемей. А европейците след 14 век, като Колумпиданте, са чели и Александър Фаргани. Колумб попада на латински превод на Компендиум на науката за звездите, в чиято глава 8 Александър Фаргани изчислява обиколката на Земята. Това, че е кръгла, се знаело още от 2 век от новата ера. Птолемей, ползвайки египетски и финикийски извори и свои изчисления, пише, че обиколката на Земята около екватора е 24 000 мили. Александър Фаргани открива с инструмента на разума си, че има неоткрита твърд, но нали е източен човек, не говори хипотези и теории ясно, точно и със самочувствие, а смирено дава предположение за евентуално отхвърляне или приемане на тезата му от неговите наследници. Наследниците му живеят в средновековна Европа. Геноезецът фиксира ширината на един меридиан на 66,2 мили. Не се сеща, че Александър Фаргани използва арабски, а не римски мили, поради което и изчисленията му се разминават с 25% от реалните и в презентацията му Япония се оказва съсед на Вирджинските острови. Колумб потегля на запад с три кораба. Очакват Индия да е и тук, затъгала. Цял ден гребат и следят за птици. Защото португалците така са открили Азорските острови. Птиците са важни за всички откриватели. Птиците знаят всички земи, земни пътища и посоки. И аз гледах за птици в илюминатора на самолета, но уви, не видях и нищо не усетих. Пътувах в търбуха на голяма птица, а там е твърдо уютно, за да следиш магнитните посоки. Колумб съзнателно подправя данните в корабния дневник и съобщава по-малко от действително навъртените левги, за да не разберат уморените моряци, че Индия не е просто затъгала на родината и да се разбунтуват. Ето така Колумб открива нов континент, а всъщност не той, а морякът Родриго детрияна от кораба. Пинта пръв забелязва възможно парче земя на остров Испаньола, днешно Хаити и Доминика. Официално. Откриването се случва в 14-я час от деня е в петък, 12 октомври 1493 година, на две левги разстояние от брега. В историята и общата и личната, като откриеш своята Америка, фетеричното ти досиете щамповат с ден, година и час. Аз открих моята на 1 май 2000 година в 3 часа след обед на две мили над Земята. Никой не ми махаше отдолу. Но забелязах прекалена употреба на правия ъгъл в архитектурата и пътното строителство на местното население. Сутрин се будех в стая с куфър, тъмносин, с двойни колани. Обръщах глава към шторите, процеждащи сутрешно злато, и се усмихвах. Човек, където и да отиде, си носи самотата, дори и тази, на черната, която бълбука под повърхността на младежки оптимизъм. Ако обаче се събуждаш в стая в далечна земя, само с едно легло и един куфар, почваш да чуваш руптанията. Все пак, ако имах цел, щеше да ми е полезно. Ако бягах от автомати, бомби и глад. Ако имах деца, щях да знам защо. Но аз нямах. Аз дори и не бягах. Човек не бяга, когато е млад. Моята родина страда от нихилизъм. Америка ляга и става с вяра в бъдещето. Аз бях като монарховата пеперуда, която с вътрешния си компас знае, че трябва да следва посоката, без да знае защо, а често посоката пресича натоварени пътища, гробници за деликатни пеперуди. И като Колумб с разгневените моряци водиш двойно счетоводство, в единия пишеш истината, в другия, за моряците демони, изкуствено занижаваш цифрата на понесеното наказание. Тялото ти бяга по магнитните оси, без да се оглежда назад. В моята родина има много демони и талата страдат от огромна умора, а както казва източният мадрец Александър Бируни, когато тялото се умори и душата започва да линее. Но не си в родината, та да излезеш, да походиш, да разхлабиш душата, като нахраниш очите. В Тексас всичко е с цел голямо, далече, червено, бяло и сиво, лете жижено от слънце. Трябва да знаеш къде да отидеш, за да намериш хора, работа, разходка. Искат, не искат, очите се обръщат навътре, а там — демони. И не ти остава нищо друго, освен да се усмихнеш. Какво повесело занимание от това да ловиш демони в собствения си замък, докато се случи нещото, което трябва да се случи? Предвидливо се бях запасила с вафли, морени. Нахрамвах единственото сетиво което можех да нахраня, демоните отиваха да спят, а аз тръгвах да играя играта на покоряване със. Света, в койтото прелъстяваме, то сме прелъстени. Цената на тайните пещери е висока. Свъстъчени вафли стъпката ми бодро проженираше, а човек на път е нищо повече и нищо по-малко едни бодри мишци. Реката Колорадо, Нил на югозапада. Ако има живот в Тексас, Аризона, Калифорния, Невада и Северно Мексико, той заради нея. Родена в скалистите планини на щата Колорадо на две мили над морското равнище, 2033 км живот до Мексиканския залив. Седях на брега и в Остин и се взирах в широкото и корито, в коренищата и нападалите листа. Името ѝ означава «Червена». Първият изследовател я бърка с друга река – Бразус. Качах ви за грешките, нали? На Набразос са викали колорадо, а на колорадо бразос. Светът ти е бил червени кафяв от хематитните наноси, които свлича от планините. През 60-те години започва оковаването и в езовири, аквадукти и канали. 90% от водите се използват или за напояване, или за пиене. След построяването на езовирите Хувър и гленкения на носите се отлагат в езерото пол а цветът ти кратко се променя в стандартното зеленосино. Опънала се е като удалиска през Остин и бавно се влачи надолу към Гранд Каньон, калифорнийските полета и залива на горда. Река, за която бъдещите поколения ще водят войни. Питам се къде е езерото с наносите на носите на пришелците. Където и да отидеш, рано или късно потичаш в зелено сино. Но цветът никога не е най-вожното нещо. Важно е да се загърнеш с любов. Да идваш любов и да бъдеш посрещен с любов. Ако не я намериш тук, ако не си се научил все още да обичаш, за да бъдеш обичан, продължавай напред. Пътят ще те научи. Пътят е неизбежност. Любовта е странна птица. Вглеждаме се в призраците и търсим истинската и тръпка изпрашните пътища, а когато я намерим... Дивото спира да зове, сгъваме платната и започваме любовно да строим къщи, любовно да садим дървета, любовно да заравяме корени. Една късна вечер, близо 13 години по-късно, приспах децата и излязох на двора, за да полея дърветата. И с малките улички на моя квартал в Тексаска събърбия пришълците от далечни паралели и меридиани сме десетки. Всички до един сме пришълци. кой в този живот, кой в живота на дедите си. Никой не пита за миналото. Всички сме тук за бъдеще. Къщите ни са кацнали върху Девствена земя, под нас се подводното Карстово езеро, което... Поддържа живота в този район, а издворовете се говори на китайски, английски, испански, харватски, индийски. Смокинята, отрупана на сплот, беше затихнала. Цял ден жужи, бръмчи и грачи с гласовете на животинките които е прибрала да храни, но вечер екосистемата замира и само паяците остават на пост и някой крадлив скункс се промъква да обере опадалите на земята плодове. Една голяма сова беше кацнала на съседския покрив и въртеше глава. Мъркаше металически и се зачудих дали не е котка. В безвезното небе човек вижда само очертанията на собствения си опит, а аз не бях виждала сова в текса преди. Същност, никога не бях виждала сова. Гледахме се няколко минути, аз и котката, и тя реши, че е време да потегли. Размаха мощни криле и се стопи зад комина на третата къща, а аз се зачудих какво ли означава Сова да ти кацне на покрива на съседите и да те съзърцава като котешки графит. Вика ли ме, път ли ми показва, или просто ме навестява, като сън от предишен живот? 19. Едгар Вилянуева. Едгар Вилянуева, 1968. Лагуайра, Венесуела Универсален комуникатор и бомвиван по призвание Преследвач на мечти на пълно работно време Живее в Барселона и подготвя публикацията на първите си художествени разкази Но къде? Къде ще живееш, като пораснеш? В Англия Хората се изненадваха, че това е отговорът на едно петгодишно дете Англия беше първата ми идея за чужбина, мечтано и невиждано място. И все пак, нищо, че по онова време вече умех да чета, надали тях да съм в състояние да посоча на картата. Ясно си спомням, че през 1973 гъдна от войните ми отида с мъжа си в Европа. Изпращането им до летището е ми направи страхотно впечатление, когато открих, че съществува подобен динамичен, нов и притегателен свят, с години си мечтах да стана пилот. Дали заради огромното желание да тях или обещанието за куподаръци, дали защото да се реева въздуха за едно дете е велико приключение, факт е, че това пътешествие на война и войчо събуди в мен безгранична потребност да странствам и да изследвам отвъд близките околности. Тя се изрази в отличните ми оценки по география и в такова ненаситно любопитство към чуждите земи, каквото рядко се среща от децата. От друга страна, аз отраснах в хотел в една крайбрежна местност, близо до Каракас. Това беше... Семейният бизнес. Дядо и баба по майчина линия го бяха управлявали почти 30 години, след което го бяха поели майка ми и нейните сестри. Съзряването ми в тази среда бе определящо за авантюристичната ми натура, за мен чужденците не бяха чужди, а такмо обратното, нормална част и важно присъствие в ежедневието ми като дете и юноша. Вейдо. Тадав. Отивам, но къде? Ит, бъра, заглавието на тази концертна ария на Моцарт прекрасно иллюстрира въпроса, който често си задавах, преди да навърша двайсет тръгнах на лекции. Пътешестването си оставаше моята голяма мечта, но сега имах и друга, по-настойчива, да стана журналист по някакъв начин мечтите ми се допълваха, едната зависеше от другата. В края на 1992 г. едва получил дипломата си от специалност социална комуникация в Централния Венецуелски университет, се хвърлих да изгълтам Нью Йорк. Имах постоянна работа във всекидневника дневника Универсал, Universal, един от вестниците с най-висок тираж в страната, и можех да си позволя някой и друг каприз. И в столицата на света си ги позволих до изнемога, нагледах се на опера, другата ми голяма страст. Година по-късно последва първото ми прескачане на луквата, както наричаме през океанските пътувания. Европа не ме разочарова. Напротив, почувствах я като континент, направен по мярка за моите вълнения. За близо месец обиколих с влак градове като Мадрид, Толедо, Париж, Виена, Милано, Барселона. Захласнат от всичките си открития, още не си поставях въпроса, бих ли живял тук. В родината си станах отговорник по печата на една концертна зала с голям престиж. Спокойствието, което осигурява добрата служба, обикновено не те предрасполага към лесно залитане в авантюристични планове. Затова и излизанията ми от Венесуела до един момент бяха изключително по работа или за туризъм. Но след началото на политическия и економическия опадък, който шеметно темпо завладя страната, Взех сериозно да се замислям дали да не заживя другаде. И тогава спечелих стипендия, за да уча оперна режисура в Театро Колон. Театър Колумб, 8857 е най-голямата опера в Аржентина и, заради забележителната си акустика и традиции, една от най-важните света. БПР в Буенос Айрес. Аржентинската столица бе вариант, който не ми беше хрумвал. До тогава бях имал далеч по-шаблонни стремежи – Штатите, естествена цел за всеки латиноамериканец. Трите години и половина, които изкарах в Аржентина, от март 1996 до ноември 1998, без преувеличение бяха най-щастливите от всички. Да, през това време бюджетът ми застрашително граничеше с мизерията, а аз бях невообразимо сам, но пък животът ми беше радостно преизпълнен с нещата, които учах. Нито за миг не се почувствах външен. Нищо, че ми коства известно усилие да свикна с обърнатите сезони, с испанския, пълен с италианизми с неаполитански акцент, и с стъй специфичния характер на Буеносайресци, твърде различен от този на останалите аржентинци, важното е, че се усетих на мястото си от самото начало. Единственото ми и постоянно тързание бяха ускъдните ми средства и за това често казвам, че в Аржентина... Успоредно с образованието си по сценични изкуства, неволно завърших и докторът по економика и финанси. Киното, ресторантите, екскурзиите, като изключим дългите разходки през града и отоплението през влажните океански зими се оказаха истински лукс. Затова четенето се превърна в единствената ми растухана. Приемлива цена В най-гладните си моменти стигнах до книга на ден и станах редовен посетител на оперната библиотека. Център на живота ми беше операта и само операта. По едно време знаех 47 произведения на Изуст. Сутрин се отправях към читалнията, след обед ходех на лекции в театро Колон, а вечер оставах да гледам представленията, гратищия на правостоящите места на последния етаж. Така изкарах три години, период на фантастично израстване. Зводушевление не можеш да се нахраниш, но как само засища то? Когато ме питат, защо не съм останал да живея в Аржентина, винаги ми идва да отговоря с най-семплото. Отидов с конкретна задача, изпълних я и вече нямаше какво да правя там. Приключих южноамериканското си приключение и нямаше как следващата ми спирка да не е Европа. Пристигнах в Португалия в края на 1998 година. Най-добрият ми приятел, Хуан Голдник, работеше в посолството на Венесуела в Лисабон. Гостуването в дома му ми позволи да открия една прелесна страна с непресторени, добронамерени и много възпитани хора. В Лисабон временно замразих плановете си за бъдещето. Обожанието към този град с леко провинциален фасон, с меланхолична и кротка красота и превъзходна кухня бе трепетно, абсолютно. Влюбих се в Лисабон с отчаяната всаодайност на любовник. Научих се да говоря на португалски доста правилно, макар и със силен акцент. Фулични улични беседи, барове, пред телевизора или радиото. Само, че отсъствието на ясно намерение в Лисабонския ми престой започна да ми излиза прекалено скъпо. Търсенето на работа в Португалия изглеждаше абсурдно начинание, ако не си отъс. А в Испания имах оферти. Поточно в Барселона. Денят, в който напуснах Лисабон, помня като един от най-тъжните в живота си. В памета ми още смъди от онзи плач с вкус на предателство, с който се разделих с моя град-любовник. В Барселона постигнах началните си цели – да пресея възможностите за работа, да си изкарам редовни документи, да намеря постоянно назначение, но отношенията ни с нея така и не станаха безупречни. Възхищавам се на размаха, с който градът успява да се постави в услуга на живеещите в него, но имам силни задръжки към ламтежа на идеолозите му да го превърнат в търговска марка, Същински увеселителен парк. Идват ми нагорно липсата на мярка в туризма и... Затварянето на едно око предчестите безчинства на посетителите му не ми вдъхва особено доверие и самозалепеният етикет, средище на културата, отстояван със средствата на някакъв див-мърчендайзинг. Така или иначе, именно в Барселона се установих, с кратки прекъсвания, като това в Мадрид, където изкарах магистърски курс по журналистика през 2004 година. В каталонската столица си намерих сравнително стабилна работа, успях и да прокарам един скромен популяризаторски проект – опера в библиотеката. Тази инициатива е вече на 13 години и въпреки, че е изключително лична и нискобюджетна, ми даде шанс да поставя няколко малоформатни произведения в неконвенционални пространства. Попътувах си и с Европа. Старият континент има толкова много да предложи че не виждам, кога ще секне желанието ми да откривам скришните му кътчета. И най-сетна отидох в Англия. От 2003 насам сам съм бил там поне дозина пъти. В момента не работя нито като журналист, нито като оперен режисьор, занимания, за които съм се готвил с неописуемо старание и епични жертви. В момента съм рецепционист в хотел. И мисля, че извадих късмет, защото това ми позволи да оползотворя житейския си опит, научените езици, изминатите километри от още неизвървения ми маршрут. Пък и се върнах към началото, към семейната традиция, имам време и повод да преосмисля ранните си години и да подредя отложените си мечти. Това поне е сигурно, никога няма да се уморя да мечтая. В неизброимо количество случаи съм се спирал да си задам въпроси защо съм там, където съм в съответния момент... Изтощен от постоянното търсене на собствено място, леко дезориентиран, потиснат от това, че не съм свой. Двигателят ми в началото беше стремежът към по-добър живот, но по-добър ли е животът в самота, с недобре платена работа, на 7000 километра от семейството и старите ми приятели? Мисля за последните 15 години от живота си и не смея да съдя или да давам окончателни определения. Но ме очудва изминатият път. Без покровители. Без займи, без финансови инжекции. Вървя напред по край безкрайен шпалир от изключителни личности и от време на време някой от тях стават мои спътници. Дължа им коленопреклонна благодарност за съпричастните думи, за проявите на близост, за своевременната отеха. Съзнавам, че посоката, която... Съм си избрал, е за единаци. Но реши ли някой да ме придружи, няма да го спирам. Преведа от испански в автобуса от Сарагоса до Барселона, Невамичева. Мичева. 20. Димитър Камбуров. Димитър Камбуров е доцент по теория на литературата в Су, Света Климентохрицки. Автор на две книги, множество студии, изследвания, статии, анализи, рецензии, асоцииран наблюдател на Ф. култура. Фулбрайт, старши изследовател Фървайн, САЩ, лектор по български език, Литература и култура в Пекински университет за чужди езици. Специализирала е в университети в Берлин, Будапеща, Сантяго да Компостала, Виена. В Нью-Йорк живее между 2011 и 2014 година, а през 201 15 5 електор по български език, литература и култура в Тринити College, Дъблин. Изнасяния Бях попитан дали мога да напиша нещо по края опита си на емигрант. Или на иммигрант? По телефона беше, не се разбра. Не допопитах. Вярно, че през 10 от последните 17 години съм оставал навън от 5-6 до 9-10 месеца на година, както и че финалните 3-4 години живях извън България. Това все потрайно задържане навън вече приема белезите на емиграция, но вялата по етапност на тази тенденция е примесена с толкова превратности и недопосмяване, че опитът ми ще да е ценен по-скоро като междинен. Краснопътен, монстов, трасфернален. Са метафорични наологизми, определящи имигрантския ми опит. Писането за бягствата ми ще бъде от междината и от подножието, от една падина, прилична на депресия, от която и емиграцията, и емиграцията изглеждат като до някъде героични възвишения, които още не съм превзел. В последна сметка се оказа, че съм от унези номади, които на път се чувстват повече от дома. Иронията е, че в чужбина се наложи да активирам от първични до примитивни равнища на националната си принадлежност, за да има какво да продавам от себе си. В България преподавах преди всичко западна литературна теория, в чужбина, български език, литература и култура на родиментарно равнище за деца и чужденци. От унези, които напускат, едни са повече емигранти, а други – предимна емигранти. Имигрантът следва да се интересува повече от мястото, на което отива, отколкото от мястото, което напуска. Емиграцията по политически причини е съпроводена от жестове, които валидизират напуснатото място дори когато са негово. Отрицание Емигрантът едновременно наказва и оценностява мястото, което се напуска. Имиграцията, напротив, няма проблем с изоставената страна. Икономическата иммиграция всъщност налива пари в напуснатите държави. Емигрантът загърбва и така зачерква несъстоятелността на родината. Имигрантът кротко изкупва своята несъстоятелност се у дома. Емигрантите са белязани от загубата. Имигрантите от изпитанията по вписването и приема, от онова, което ще нарека универсално недоумение на иммигранта. Все пак двете състояния са свързани ако не са двете страни на същото. Напосналият търси прием. Имигрантът изпитва носталгия. Емигрантът става имигрант. Имигрантът се остава емигрант. Мигрантът трябва да се справя и с изтръгнатостта, и с присаждането. Всеки, който мигрира, е и иммигрант. Тази двойственост е битийна характеристика на миграцията. Тук ще говоря преди всичко за имиграция. Тъй като тази страна на опита ми повече ме занимава. Имиграцията е белязана от любовната риторика на напускането и изоставянето, на разрива и разделата, но също и от една поначало инфантилна риторика на приучването, възпитаването, внавичаването. Емигрантът изоставя родината, схващана от възраждането на сам през фигурите на майката и понякога на любимата, за да стане отново дете, но на чужда майка, разпозната като омразна и желана мъжтеха. Скъсването с любимата майка бива заменено с ново инсценирано детство и младост. Отърсваме се от една омерзителна зрялост, за да преживеем на ново еротиките на подрастването. Имиграцията е второ бързо съзряване, акселерация по избор, която цели да преобрази мъщехата в любима. Всеки в чужбина бърза да порасне, мре да стане голям, любим, любовник, да проникне и да се внедри, да се задържи и да уседне, да получи признание и прием. Ако перифразираме психоаналитичното клише, любовният живот на мъжа се измерва с стадиите на емиграция от майката. През фигурата на мъщехата емиграцията завинаги разтързава тройцата родина майка любима. Емиграцията е вид и инициация на скъсване с майката в полза на една вече еманципирана, автономна любима. Мъжете, които са пропуснали да емигрират по един или друг начин, са обречени на жени, обременени с майките им, било като притурка и продължение. Било като непълноценност и недостиг. Както личи, говоря за мъжете, за мъжкия миграционен опит нямам друг ба. Имиграцията според същата матрица може да се види като решимостта да заживеш жена, която изобщо не може да ти бъде майка. Това ускорено порастване минава през освояване на кодовете на мястото и напомня ученето на език, удоволственото новопроговаряне на езика на мъжтехата. Имиграцията е високомерна и привлекателна учителка. Тя ни очи и възпитава като майката, но е чужда, веща и взискателна, не прощава и ако не се справяме, ни отстранява. Имиграцията е жулията на балкона, която ни кани горе, но ако са ни вусъчни крилете на любовта, и каровото падане си е за наша сметка. Чужбината е любима, пред която перманентно сме на интервю за работа. Имиграцията е белязана от любовната на увереност в успеха и несигурността на всеки успех. Емиграцията е изневяра заради една перманентно недопрелъстена чужденка. Този любовен билдунг с наратив на подрастването е сърцевината на иммигрантския опит. Като млад обичах поза, свършването при която беше свързано с опиране и запушване, което водеше до известни разкъсвания. Беше силно преживяване, това свършване, примесено с кръв, с лека болка, гранично, без да прекрачва. Когато за пръв път започнах да пътувам, преживяването беше се измеримо с онази опасна екстазност, с онова разкъсващо освобождаване, чиято поза вече не помня. Моите емиграции започнаха да ме спохождат като един вид от чуждена и сублимирана версия на умерената ми промискуалност, неизменно включваща елемент на влюбване и вярност, откакто започнах да излизам, гледах и да пооставам, да се задържам навън. Жертва на Одисеев синдром, скоро разбрах, че всяко завръщане ще е временно, че отново и отново ще заминавам, докато всяко мое напускане ще си остава под знака на възможното завръщане. Неминуемостта на бягствата трябваше да е подплатена от гарантираността на пътя обратно. Първоначално ми беше по-важно къде отивам, отколкото от какво или от кого си отивам. В чужбина се държах до някъде като турист или пътешественик. Оглеждах я, все едно търсех места за снимки на знаменателната и посетеност от мен самия, слушам в един вътрешен глас, който двояваше с разказ с гастрола ми. Постепенно напускането на родината започна да ми става все по-важно, докато новото място. Добиваше все по-инструментален характер, превръщайки се във функция на напускането. Няколко заминавания, споходени от завръщания, и осъзнах... Че мине, не мине година и започва да не ме свърта вкъщи. България започна да ми се връща през усещането за неизтребима мърлявост, натурална и недосъзнавана като досаден, неистребим навик. Впрочем, скоро след като започнах да пътувам, и къде другаде, ако не във Виена, си измислих теория, според която единственият начин да бъде посетено едно място е човек да се озове след време на друго, което да извика спомена за предишното. Действително. Всеки досек до нови места всъщност за мен се оказваше ограбен от към настояще. Тази странна закъснителност на преживяването на мястото спрямо озоваването на него беше просмукана с носталгия и чувство за загуба, докато носеше и обречеността на една винаги вече не състояла се темпорална и спасялна актуалност. Може би пътуванията ми все повече приемаха форма на имиграции, за да мога все пак да отида някъде, да си дам време. За да преживея някакво място като него, а не като спомен за друго. При мен нещата стават бавно, случват се късно. Не помня проговарянето и прохождането, но започнах да чеша с закъснение. Помня мама просълзена, след като тошко нетърпеливо изтръгна картонения капак на играта, тюри от ръцете ми, за да прочете правилата и гладко и с лекота. После същото беше с момичетата, с езиците, с секса, както и с останалите форми на съзряване. Други разчитаха правилата на света по-гладко и с повече лекота. Забавеното развитие доведе до изпускането на важни влакове, английската езикова, приема от раз в университета. Слава богу, в онези години имаше казарма, та докато бях в нея, влязох и аз в университета ведно с випуска си. Там сякаш дръпнах и скоро след завършването си се върнах да работя в него. Имах самочувствието, че се развивам добре. Докато не се случи това, първо излизане за по-дълго. Пет седмици Фоксфорд. На летището в Лондон ме попитаха къде отивам и защо. Похвалиха английския ми. Като лъскаво емалеби и с мен се разтресе лъскава топлина. Години по-късно, вече иммигрант в Нью Йорк, прозрях съчувствената ирония зад подобни насърчения. Фоксфорд бях по покана. Не от колеж, а от колешка. Беше спечелила. Измествайки ме единствената литературна измежду стипендиите за току прохождащи български умници. Тогава комай беше първият ми провал от пълнолетия на сам и не смятах да го чета като симптом, а и колешката беше свясна и въртеше страхотен английски, докато аз му се молех да ме пусне, подобно на безименния герой на кавка пред вратата на закона. Не щеш ли, с колешката се залюбихме през лятото преди заминаването из Оксфорд, тъй че имена учебна година по-късно. Поканен на гости за целия юни. Ден преди да замина, жена ми, с която се бяхме развели прекалено скоро, за да мога да я мисли иначе, дойде с мен да си избера дрехи като за хора, кафеникаво сако, риза в землисти тонове, бежавещи гащи. В Лондон ме посрещна припкава усмивка под чифт обегливи очи. Видях се отведен до фотокабинка, където шест пъти бях запечатан от упор под шумна светкавица. От химичните цветове на снимката отровно ме гледаше дядо ми с лоша прическа, чужда сако и оплашените, решителни очи на турски терорист без бъдеще. Признах си с известно униние, че ние, къмбуровите, в последна сметка винаги сме приличали на турци. Дано не ни. Арестуват с тези твои снимки, пошегува се колешката. Вечерта ме запозна с със съседката Гъркиня, огромна, но поради болест, и с приятеля и кратко. Благородник с характерен недостиг на пръсти по ръцете. По време на вечерята слушах и всичко схващах. Като ме питаха, отговарях и всички прихваха. Вече през нощта, превъртайки сцените от деня, осъзнах, че през цялото време колешката се беше срамувала. Беше се срамувала на летището и в автобуса, пред гръцката съседка и нейния аристократ без пръсти, пред другите в къщата и пред онези на улицата. Щеше да се срамува през целия месец от англичани и от българи, от всякакви и от всички. Щеше да се срамува от фасадите и от колежанските чайни скамини, наричани, кой знае защо, камен румс, от дърветата и от ливадите, от каналите и от лодките, в които щях да я возя дори по време на отказания ми финал Германия-Дания 0-2 Европейско-Швеция. Срамуваше се от всичко мое език, провинциалност. Селяния с отмита автентика. Срамуваше се, че не разполагах с отработената естественост на доброто потекло, нито с грубата самородност на поробващия талант. Срамуваше се, че с мен, че ме е поканила и че зависи от нея, което пречеше да ме пропъди, макар да не мина без опити. Оставаше и само да ме държи гладен, докато сновяхме през томашните сокове на сохо. Тази колешка и любима, прекарала по-добрата част от младия си тогава живот по чужбини, беше моята първа чужбина, първата моя иммиграция. Не Англия с веселите ински пасища, любопитна с пържа и повратливи в парата зеленчуци с цветовете на Бенетон, некадравият Оксфорд с опустелите колежи и ведрата индиферентност, на Лондон с гладното основане и оповръщаното сухо, а тази моя любима се превърна в първата ми иммиграционна немезида, първата моя черна прокуда, първата ми изгнаност, от която на своя ред нямах джобни и топки да избягам. Помня мълчанието ни на живи зазидани, принудата да се търпим, без да се понасеме, погледа и върху ми, аз, изличен от едри кванти на мусена балканска науместност, погледа ми върху и кратко, тя, повалена от неизлечима изнемога под кълнещи подозрения за собствено несправяне, накрая погледите ни, срещнали се върху прозореца, в чиято аквариум на зеленина валят познатите и локално предпочитани пред човеците котки и кучета. КОГАТО НАКРАЯ СЕ Прибрах се обявих за побит камък, което следваше да рече, че доброволно се вричам никогаш повече да не напускам родните предели, признати за мои собствени. Останах верен на побитостта си пет години, крутувах, ближе храни и пазех стаята. После се случи да се озова на конференция. Словения и Любляна в частност не са места, които човек очаква да го шокират, което облегчава задачата им. Случи се в окото на виденовата криза когато заплатата ми се топеше като декоративна свещ, за каквато единствено стигаше. За пет дни в Балканска Любляна се почувствах другаде. Там се пиеше и живееше по-бавно и се мислеше и действаше по-бързо. Кепенците на уикендите бяха спуснати, но в операта играеха «Едип цар на Стравински» и конференцията се погрижи да видя и чуя. Чувствах се добре, докато преживявах всеки миг от дара на онези пет дни. Усетих, как дори тази близка чужбина ми дава усещане за онова най-общо и на определено човешко достоинство, което българската ми битност не ми беше предоставила. В България бях преподавател, мъж, изследовател, колега, журналист, разведен, критик, мераклия и какво ли още не. Но не бях се преживявал като същество, щастливо поради факта, че е просто човек. Видях, как чужбината възнаграждава. Как живеенето там е по-интензивно, а времето тече по-бавно. Усещах се нов. Приятно беше никой да не се притеснява от английския ми, схващан като инструмент на мисълта, а не като произходна, класова или друга клубна карта. Харесваше ми да се справям. Така започнах да пътувам и да се задържам навън. На български винаги съм бил многословен и витиевът, каламбуров, както ми викаха. На английски езиковата ми зачатъчност парадоксално започна да добавя класа и качество на онова, което казвах и пишех. Хората дописваха казаното от мен, съучастието обслужваше суетата им, докато ми приписваше двойно дъно. Вдянах, че езиковата ми спънатост не ми позволява да говоря празни приказки. Това правеше изказванията ми ударни, афористични, ефектни и ефикасни като лекарства. Стигна се до там, да ме забележат изключителни мислители. Докато бях достатъчно глупав, за да не ми дойде на ум, че тяхното припознаване може би има повече общо с ненаситната им жажда за признание, отколкото с някакви мои достоинства. След коледен лок, мъглив, семеен и вкусен. Виена, хубава като момиче, са секси привкус на сиси и пандишпане на в ханша. Виена, която доброва, като развява полите на културата си. Метростанциите по зелената линия, зазидани с плакати на гостуващи топ изпълнители и оркестри. Първоначално споделях апартамент в разпът с разкрехната комуна с високо съдържание на добродушни българи, но скоро се спасих в дома на местна кошерка, която отиваше да диша с пълни гърди по прешасалите пътища на някой нездравословен континент Африка. Предполагам. Скромният дом до пратер разполагаше с хамаки и разни природосъобразни удобства тип. Камъшит, силистра които ми стояха шик. Никога преди не бях живял сам в тристаен на ръба на лукса. Получавах десетина пъти повече, отколкото от дома. Вместо да си взема примерно кола, безбавено обръщах тези пари в немислим преди и безмислен стандарт. Един следобед не ми се пишеше и на време за пролетилата селинкеш траса си взех италианско кашмирено манто. Синьо. За 350 долара. Също и италиански обувки за още 100. Чувствах се горд над свитото сърце, но покупката се оказа полезна. За пръв път в живота си имах дреха, която обичах като своя, но и като принадлежаща на оня аз, който по-скоро исках да бъда и се надявах да стана. Когато обличах онова фино синю манто, сякаш усещах в компанията на свестен местен умник, който все още се пита дали си струвам общуването. Поглеждам назад към тази първа кратка и щастлива иммиграция и не вдявам, как съм сколасал да вместя такъв насмет седневна събитийност в някаква си половин година. Хубавката Виена. Дори не ми хруна да е напусна, за да проверя как ще ми дойде останалата Австрия. Все пак, когато към края сторих глупостта да се занеса до Амстердам за конференция, приканяща за връщане към сетивата, тъй, че минах и през Париж, на прибиране с автобус към Виена усетих по влагата в очите фината наслада от прибирането дома при приемната майка. Впрочем, при едно иначе изличено пътуване, организирано от колеги, до безименно градче под Виена, при вида на двоетажната мотриса, която щеше да ни прибере от дома, ми хрумна сполетялата ме като откровение баналност, че онова, което отличава точните от хуманитарните науки, е, че първите си налагат да изключат от изчисленията си неизчислимоста на смърта. Хуманитарните, просветна ми, се занимават единствено със смъртността във всичките й форми. Беше ми се сторило забавно, че смъртта, колкото оправдава, толкова и обърква сметките на хуманитаристиката. Мисля, че тогава за пръв път осъзнах основанията за недоверието на един уреден като му три към изкуствата, културата и науките за човека. Пренебрежимостта на човешкото е условието за онова човешко себенадмогване, което прави живота безсмъртен. Ба! След Виена се озувах на Летен университет в Сантяго да Компостела, където взе да ми се привижда, че обръщам дискусиите след лекциите на Уан Маншу, включващо хвърлянето в публиката и на самите лектори. С други думи, прекалено си повярвах. Казвах си, че в чужбина получавам повече признание и повярна преценка. Не просто повярвах, че ме бива, но и че условието това да бъде доказано е животът навън, научната имиграция. Започна да ми се струва, че навън струвам повече. Всичко това трая точно два месеца след завръщането ми от Виен и Сантьяго. След тях се озувах в умилителната провинция Янина в Гърция, решен да завърша дисертацията си. Една година живях сам в едно стайче в кампуса и пишех. Сутрин дълго пиех светло гръцко кафе на балкончето си и трескаво измислях онова, което предстоеше да напиша през деня. После отивах в кабинета си и пишех. Бях съвършено сам, в библиотеката нямаше нищо за четене и така открих удоволствието на чистото писане. След пет тичах или слизах с раздрънкани автобуси до градчето. В него нямаше нищо, нямаше театър, нямаше оркестър, а филмите в кината бяха озвучени. Културата на Янина се изчерпваше с фамилните таверни, по които открих калмарите и октоподите, въобще храната, добрата обща страна на Балканите. В Енина открих благината на пълното инкогнито. Тя беше първата ми иммиграция насаме със себе си. Година по-късно се озувах в Будапешта. Първите три месеца живях в подемен коптор, в който умирах от студ, преведох книга и написав студия. Която щеше да се превърне в гръбнака на втората ми книга. Ходех уж по концерти и събития в университета, но като цяло животът ми напомняше повече този от Анина, отколкото он е от Виена. Масивна, претенциозна и посредствена в неравната си битка с със съседните столици, Будапешта беше мястото, в което се изправих пред откритието. Че съм посредствен. То нямаше нищо общо с оксфордската ми срамност не изостанал, но все още дарен с време. В Будапеща, на 39, разбрах, че съм изпуснал всички влакове, че каквото и да правя от тук насетне като учен, ще бъде посредствено. Будапеща беше моята имиграция на огледалото, показващо ме застаряващ и неспособен да наваксам изоставането. Будапеща, провинциална и надута във волята си да се опренавиена, ми беше лика прилика. Ала вторият период на стипендията ми в Будапеща се случи съвършено друг вид чужбина. Чужбина като чужденка Чужбина като чужда жена Омъжена и прекрасна, тя седеше срещу ми в мексиканската кръчма, Игуана, където ни бяха отвели на раздумка за растуха след някакъв феминистки семинар. На него кавалерски бях защитил феминизма и САЩ от отработената агресия на бъдещата ми добра позната Добравка Огрешич. Тя умее да е център, но е способна и да харесва, тай допадна ироничният брат в драматургията на диалога в който тя, световната писателка с феминистка Аура, бива поставена на място от изневиделица взел с съсед бълканец и единствен мъж сред цяла Сюрия женори от истока, привикани в Будапешта на тридневен секс, пардон, джендър туризъм. Та, в моите 15 минути слаба с привкус, в които по правило не бих очаквал откази, ми се случи моята Татяна, която в края на вечерта промърмори името на хотел и написа телефон. Тетяна даде лице и тяло на моите чужбини, били и бъдни, имиграцията ми намери красивата си реинкарнация. Защото после през годините се срещахме изключително в чужбина — Будапешта, Белград, Рига, Познан. Случваше се да си гостуваме по страните и къщите, но когато не бяхме на неутрална територия с поделена чужбина, нещо заскърцваше и се чупеше. Сигурно заради това Тетяна предпочиташе да говорим английски. Ако и да назнаевах езика, и хрумало ми е, че го упражнява с мен, но постепенно разбрах, че полага това усилие, за да останем и в езика на чужда територия. На пръв поглед изглеждаше тъй, сякаш изборът и ми отстъпва езиковата власт, странен компроми за жена, чието послушания бяха умело изчислени и разположени върху картата на господството и. Когато обаче се стигаше до сблъсък, Тетяна зарязваше равенството и превключваше на руски, което правех и аз. Резултатът беше разрив, удавен в издуто от думи мълчание. Татяна беше права. Имиграцията в чуждия език предоставя повече споделеност, отколкото гостоприемството. На колкото и различно ниво да знаят един чужд език двама души, той винаги ще е пообщ от чието и да е роден. Домакинството в човешките отношения е като във футбола. У дома и стените помагат. Неутралната територия и чуждият език добре посредничат между чужденци. Дали обаче моделът не е дори по-универсален, дали отношенията между двама души по правило не печелят от чуждите място и език дори когато те си изиграни, перформирани, дето се вика. Една богата приятелка казваше, май цитирайки някого, че добре са прозита да имат три къщи, по една за всеки и трета да се срещат. Собственият ми опит, уви... Рядко се домогвал до подобна мъдрост обичев да готвя, да обгрижвам и въобще да бъда домакин, който посреща и изпраща с радост. Едно толкова настойчиво домакинство ще да е отреждало проблематичен статут на жените в живота ми, изпровождани с нощни таксита. От друга страна, и двата ми брака сякаш се придържаха към принципа на неутралитета, било в младите квартири на бедността, било в иммиграциите, които предприемахме в усилие да крепим брака си жив и по-настоящем. По-голямата част от последното си десетилетие съм прекарал в две чужбини с буквално невероятна жена, с която ни свързва и общо, и чуждо дете. Трудно ще да се каже, че не разширявам териториите на чуждост около себе си. Когато преди дозина години заминах за Америка, имах усещане за съдбовност без идея за източника му. Моят Фулбрайт беше изследователски, което ще рече, че времето ми в Арвайн, Калифорния ми принадлежеше. Заминах обаче с задълженост, преди да се отдам на Америка, следваше да спрет на предговор към втората си книга и да погледна, преди да дам запечат. Надявах се да изчистя българските си дала до седмица. Скоро осъзнах, че ще прекарвам като побит камък пред компютъра на шефа си поне месец. Така месец и половина от шестмесечния си Фулбрайт жертвах за книга на български, сбита подродна лирическа стряха. Писането за Ботев или въпцаров в циментова отруба без прозорци на Сред Калифорния са оказа нездраво удоволствие. Беше нередно, разбира се, бях там, за да чета и пиша върху културата на междините. Вместо това пишех за поети, които никаква междина не гилувеше. Завършено в щатите, книгата доби родилното петно на несвоевременност и мъртвороденост, вече имах, противно на първата, съзнание за безсмислието на моите лирически прочити. Все пак с някаква самоубийствена упоритост исках да доведа до край този 10-годишен проект, сякаш ако завърших книгата, крадейки от Америката си, щях да бъда освободен за винаги от повинност към българската литература. Се отдадеността, да не кажа стървеността, с която завърших тази уж малка и летлива книга, ми даде да разбера, че на някакво равнище ще да съм знаел, че отърване няма и че колкото повече заминавам. Толкова повече ще съм се върнал при своето и родното по-класически фройдистки регресивен маньер, подобно на детето, което, когато се опари, вика «Мамо». Дори когато майка му отсъства или е надалеч, и аз спасително привиквах българската литература в интуитивно предчувствие за бъдещите си иммиграции. Америка ми тръгна трудно. Фървайн не можеш отида до магазина без кола, но за да си вземеш такава, ти трябва кола, за да се занесеш до разпродажба. Стигнах пеша до най-близката, което ми отне и вече затваряха. Всъщност бях тръгнал с надеждата да стопирам. Шофьорите сепнато намаляха, не поради вътрешна борба дали да ме вземат, а за да смелят гледката на човек, махаш на магистрала, без зад него да гори автомобил или от него да се подава дръжката на нож. Липсата на следа от насилие, която да. Обяснява волята ми да спра автомобил. Ще да ме правила особено подозрителен в местните шофьорски очи. Там и тогава, вдигнал палец в аварийното платно на Шестлентовата в едната посока магистрала, за пръв път усетих несъизмеримостта си с Америка. Изпитвал бях паниката пред враждебни, като Луков и Лондон, Петербург и Париж, или безразлични места, като Будапешта и Атина, Праг и Варшава, страхливата пот от от откритието, че съм неоправен, от недостига на интелигентност, който не ставаше по-малък от определянето и като практическа, себепрезрението пред карти на градове, разписания, куфари, свръхбагажи, загубвания, набутвания в градски магистрали без тротуари, залутвания по сукаци, въртене в кръг като в лош филм. Когато стъпих в Америка, бях вече и опитен, и попримирен с глупостта си. Чуждостта на Калифорния не беше смекчена от обичайната паника на себепрезрението. Нейната несъизмеримост не беше от мащаб, изчислим чрез индивидуални дефицити. Срещата с нея не беше затруднена от европейска невъзмутимост или от посъветската идиотия, а беше като близка среща от третия вид, като за пришелци. Америка, за която Дерида беше намекнал, че представлява една голяма деконструкция, ми се стовари като загадка, за която нямах ключ. Затова я обикнах, преди да харесам. Така и не си взех кола при оня магистрален автостоп. Довърших и изпратих книгата, след което за награда се преселих за седмица в Ню йорк След Флорида, която ми се яви като слънчесала версия на Калифорния, Нью-Йорк ми дойде като откровение и абсолют, като моя град, смисъла, в който наричаме Мои неща и хора», на които сме отдадени. След толкова филми и фотографии, човек очаква красив по-модерно му град, оцелостен в гледки. Трябваха ми обаче години, за да се науча да виждам манхътън от перспективи, които да го даряват с цялост, но и тя си оставаше откъслечна, физиогномична и профилирана на махали. Харесва ми да преведа нейбърхот именно с махала, много подхожда на характерната нью-йоркска вярност на собствената махала. БА Донтаун и Мидтаун, Челси и Хеликичен, Сохо и Трайбека, Уест и Ист Вилич, Апарист и Уест Сайт, Сентрал Парк, Морнингс Хайтс и брунксовидният Харлем. Първото впечатление беше за навъсен, мускулест град, който всичките му изкарани. Напокъс кабели, тръби, канали, скелета, агрегати и носещи конструкции, изглежда като обърнат с хастара навън, сякаше град, обзет от екстремния ексхибиционизъм на неуморно се епоко, предоставящо достъп до перманентно провисналите му вътрешности. Сякаш в него сиона или пинокио в отробата на Кита. Впечатление. Всекидневно затвърждавано от вездесъщото нюйоркско метро с луясалите му локви. Липсата на цялост оставяше впечатлението за неподатлива на мимези с възвишена свръхмерност. Сякаш градът, по Аристотел, беше чудовище дълго 20 000 стадия. Нищо не можеше да ме спреда обикалям, снемам, като текирам и складирам парчета от тази имагинерна необхватност. Махата е всъщност малък, неочаквано обгледим и обходим, но общото за него, неговият вътрешен интегритет идва от споделените вътрешности, там, където повърхностите му са многолики до изличаване на облика. Доброто време в Нью-Йорк стиска до деня на благодарността, а на черния петък на разпродажбите сви обичайният студ започнах да купувам. Третия ми – мак, бял, приличен на сапониера, първия ми цифров апарат, подобен на заболекарски инструмент – Nikon. Първото ми — Сони, бял, кръглолик Уокмен, първите ми слушалки — Грейдо, черни и стънчени като жартиери. Ще да съм изглеждал смешно, увързан в кабелите на несъвместимата си техника, на показ за снежения Сентрал Парк, снимащ падките, нахлупил слушалки, отвеждащи към тумбест окмен, в който се е въртяла месиен, Евеберн, докато докато скута си съм дондуркал недоносен лаптоп. Америка ми помогна да прогледна за вещите като съучастници и да надвие интелигенското си сирома хумилство. Там усетих предимството да имаш не вещи, а уреди, които са по-напред от теб. Америка, в която уредите са достъпни, а човешките услуги – скъпи, ме научи на ползата от надежни уреди, но не само заради ефективността им. Когато светът наоколо е безразличен и непроницаем, личните вещи се превръщат в щит и приобщаващ посредник. В последна сметка, за мен Америка събра в общеку проект българската литература и новите технологии. Никъде глобалната вечност не се държи така свойски, колкото в непреднамерено враждебно място като Китай. Отидо в Китай, за да набавя сигурност за новородената си дъщеря и прилежащия и брак. Имаше и любопитство към Истока, левичерски интерес да видя успешно реализиран ляв проект, както и надежда че най-накрая ще намеря време за писане на проза. Бях си тръгнал от САЩ през 2004 с убедеността, че се прибирам да пиша. Оказа се, че нямам яснота какво. Научно бях нула, тъй че единственото, в което още не бях регистрирал провал, тъй като не бях се пробвал, беше чистото писане. Всъщност винаги съм мислял себе си за писател, който отлага да пише в очакване на поличба. В Китай, между другото, написах разказ, чиято главна задача беше да обясни защо съм писател, който отлага писането. Отлагах го, за да надхитря смърта. Обеден в призванието си, винаги ще да съм вярвал тайно, че съдбата, Бог или който там се разпорежда с живот и смъртта, няма да му отпише, преди да съм си свършил работата и да съм си написал книгите. Цял живот се канех да се наканя да пропиша, но страхът, че може да се окаже, че не ме бива. И тогава единственото зачакане ще бъде смъртта, ведно с още по-големия страх, че ако напиша книга и тя се случи добра, това ще е знак, че вече съм извън протекция и смъртта вече може да заповяда, провалиха превръщането ми в писател, все едно какъв. Все пак в Китай открих идеалната имиграция за себе си, невзрачна чужбина, която плаща сметките на семейството ми някъде по света, докато пристъпите на староста са взели връх над страховете от смъртта и от некадърността и аз, в моята си чужбина най-накрая съм прописал. Така в клетия Китай открих още, че и най-лошата иммиграция е за предпочитане пред кретането в България по една проста причина. В чужбина завинаги щях да бъде инкогнито, тъй, че моята несъстоялост се и несъстоятелност нямаше да бъдат срамни, в Китай не знаех езика, в САЩ се оказа, че също не знам езика и че вече няма време да го науча. В България срамът от самопричинения провал, избоял в разруините на мегаломанията. Беше станал по непоносим именно защото в нея нито станах инкогнито, нито станах някой. И още едно хубаво нещо се случи в Китай, върху което капитализирах покъсно. Там прооткрих удоволствието да получавам заплащане заради българския ми език. В България винаги бях искал това, да мога да живея от езика си, от начина, по който го контролирам писменно и устно. Иронията е, че докато се преживявах като непрописал писател, съм бил незаплатен като автор на книги-студии, зле платен като журналист и слабо платен като преподавател. Китай ведно с преклонната ми възраст ми позволи за пръв път да продавам, ако и на примитивно равнище, своя български, от чието предполагаемо писателски нива никой в Китай и по-късно в САЩ нямаше нужда. Все пак възприемах тази ирония като подигравателно възмездие, като възстановена справедливост. Когато две години след като се бях върнал от Китай, благодарение на двусмисления късмет на лотарията за зелена карта, заминах със семейството си за САЩ, това вече наистина напомняше на имиграция. Бях наясно, че е късно за мен, но знаех също, че ще опитаме. Реших, че това нарастващо застояване навън ще да е било предчувствие за голямото отпътуване. Освен това, до някъде ми беше умръзнал основането на предназад, навън вкъщи. Това Разбира се, означаваше окончателно зарязване на писателските ми амбиции, но кой знае, можеше и невиделица да пропише на английски, при това направо литература, само първо да си намеря работа и да си стъке на краката. Година по-късно започнах като застрахователен агент с особен акцент върху застраховките – живот. Работата ми предполагаше да ходя с компютър, тъпишех по метрата и е макдоналдсите. уви, преди всичко писма. Вероятно, щеше да бъде добре за романите ми, ако не бях се подготвял в толкова писма през годините. Та или иначе, най-хубавото, което ми се случи в тази вече прекалено реална миграция, бяха близките ми, те се справяха по-добре и с езика, и с мястото си в Нью-Йорк, докато аз печелех награди за най-добър продавач на живот за погребение на черни обоги мигранти, мизерстващите в Бруклин. Темата обаче е дълга и ще опиша другаде. Паралелно с това започнах да преподавам в българското училище. Аз, теоретикът на литературата, който беше близък с Волф Гангизер и разговарял с Дерида, сега преподавах български на първокласници. Би трябвало да се срамувам, но не дотъм. Българите от Нью-Йорк поне ми дадоха да преподавам нещо някому, нещо, което не може да се каже за американците тъдява. Така в Нью-Йорк и в Дъблин, три години по-късно, Преоткрих себе си като учител по-български на първокласници и начинаещи чужденци. Живея скромно в богати и щедри на култура градове, дъщеря ми говори еднакво добре два езика и се превръщав. Сладка Барби с изострено чувство за справедливост, синът на жена ми ще учи стайва Сант и все повече ще се срамува от акцентите ни, жена ми, без да се притеснява, успешно се занимава с износа на българска литература в САЩ, какво повече мога да искам? Когато започнах да пътувам, беше заради почудата и предизвикателството. Чуждият свят тогава беше почущ и попривлекателен. Разбира се, Луч, Варшава, Краков, Будапеща, Прага, Янина и Сантьяго да Компостела даваха признаци на провинциализъм, който не стоеше много по-различно от българския. Провинциално можеха да изглеждат дори Виена и Вашингтон, Берлин и Пекин. се оказа, че и повечето квартали на Ню Йорк, а дори и някои махали на Манхътън, могат да се усетят като провинция. Хората, които ходят в Авери Фишер Хол, залата на Нью-Йоркската филхармония, изглеждат по-неподготвени от онези, които слушат берлинските филхармоници. Галериите тук са по поправило поплахи и алчни от онези в Лондон, в Берлин и дори в Пекин. Бродо надничо отвсякъде и градът понякога изглежда като негов придатък, като толовище, прикачено към мултина дарената му, калкулирано глуповата главица. Балансът между пари, тълпи, умение, вкус и талант в Нью-Йорк е вероятно по-добър от където и да другаде, но това си мъчителна еквилибристика, от която не се разнася музиката на сферите. Съзнанието, че и центърът на света дава признаци на провинциалност, която парадоксално го прави дори по-непостижим, прави живеенето тук приятно по един отварящ очите начин. Именно тук открих, че ще пиша от тук на сетне единствено и само на български. Може би не се налагаше да пропилявам цял живот, за да открия онова, което мои поумни и талантливи колели бяха открили отдавна, но пък защо да не се превърна в най-прост пример за това какво става, когато човек тръгне да имигрира, без да е способен на емиграция, намира си и мярката, и майстора. И така, в последна сметка, какво открих като иммигрант, какво ме направи иммигрант? Преоткрих българското. Осъзнах, че моята имиграция е била най-фундаментална форма на имиграция в българското. Заминаването ми се оказа съвършена форма на завръщане. Разбрах също, че в чужбина има два вида българи. Българи, които наистина са заминали и които са отвърнати и често отвратени от българското, и българи. Които никога не са заминавали и не им и хрумвало да си тръгват у България. Ужасно е да разбереш, че си от заминалите не заминавали като Далчев, ведност на отешителното откритие, че и от тях няма как да бъдеш част, каквото и да ви разправя Георги Тошев. В чужбина няма друга България, освен по родина, която като хищна хидра поглъща и Ботев, и Лески. Напускането точно началга родината се оказа невъзможно, тъй като именно тя ме присрещни навън. До сущ като старата на прага на Дебелянов. Странно беше да се изправя пред собствената си ничийност, зазидан в едно българско, което няма място за граница, и изключен от живота на поне три български диаспори по света. За щастие, в Китай, САЩ и Ирландия човек открива, че в България е имало и други родини, освен унази за износ. И че тя става за обитаване и от разстояние. Родината на езика 21. Милена Вързуновцева Милена Вързуновцева е родена през 1974 г. в София. Пътувала е много из Европа, била е доброволка в израелски кибуц и няколко години е живяла в Канада. Учила е в три университета – в България, Унгария и Канада. Работила е на много различни места, като библиотекър в Националната библиотека София, като менеджер на отдела по авторско право в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър, като координатор на Златния фонд в Българското национално радио. Превела е на български четири от сборниците с къси разкази на израелския писател Едгар Керет и има издадена на английски книга за тайните писания на богомилите. О, Канада! Моите страни са много и аз препускам из тях като див кон с много пяна в ноздрите. Слизам от рейса, а на Небостъргачи. Влизам в небето, морето, океана, прелитам над живота си, открадвам ли самолети или те? Ме крадат. Земята ми, любов. Другата земя. Флуидна мечта. Поглъщаме с прегръдка, а аз запитам, коя си ти, познаваме ли си изобщо? При теплище остана цял живот? Тя не отговаря. Пей ми песни. Дърветата са сини от небето над тях, въздухът е чист. Аз стоя на спирката и се въздържам да прегърна целия свят през тази земя. Моя ли си ти? О, Канада! Докато бях в Канада, едно от нещата, които ми минаваха през ума през цялото време, най-вече в тежките моменти, бе как ще се завърна в България и ще казвам на всички. Не емигрирай! И това с ясното съзнание че изпитанията и емоциите са различни за всеки. Като с желязното клише, че едно е да си турист или пребиваващ за кратко, а съвсем друго – да се опитваш да започнеш живота си отначало, на друго място – да си съградиш дом наново. Колкото и универсално явление да е, емиграцията във всички случаи е единично, уникално, съвсем лично за всеки човек преживяване. Нещо, което дори не смееш да си признаеш понякога, а именно – че си решил да напуснеш една страна, твоята родна, за да заживееш друга, към която имаш или трябва да добиеш вътрешната настройка да ти стане родна. Но няма как. И не само защото всичко е толкова до болка различно. Дали е до болка познато или до болка различно, майършина тук не е познатоста или различността, а болката. Докато боляло... Значи си жив, идеше ми по едно време да ударя коляно в земята и дълбоко да се поклоня на всички мигранти. Струваше ми се неимоверно изпитание да оставиш съзнателно толкова милиони неща, образи от познатия ти опитумен свят, и да се хвърлиш в нещо, за което може и да си се подготвял психически и по всякакви други начини, но никога не можеш и да подозираш какво те чака там. И за мен основното изпитание не беше географско, не бе материално, а изключително емоционално. През няколкото ми години в Канада в мен се отвориха такива емоционални бездни, каквито не съм и подозирала. Че са възможни. Живеехме в апартамент в потихите части на Ванкувър и си спомням как все гледах през големия прозорец, виждах тихите блокове наоколо, подухваното от вятъра канадско знаме отсрещен прозорец, парченцето океани и планината отсреща и си мислех, Боже, какво правя тук? Защо ми е толкова самотно и тихо? Защо толкова много вали? Аз ли валя вече вътрешно, в мен ли тече не спирен дъжд от сълзи, или всичко е съвсем обяснимо и ще свикна, с този прозорец, с океана, с планината. Будех се всяка сутрин с мисълта, че искам да си ходя България. А всяка вечер идваше успокоението, ето на, тук съм, аз съм си, някъде съм, но то светът си е вътре в мен, аз си го правя и пътя, и оставането. Аз съм си пътят, Истината и животът. И не, самотата пак беше повече вътрешна категория, иначе край мен имаше много хора, изключително много хора. Моите са студенти, после приятелите, колегите. Все пак живеех в университетски кампус и нямаше как да не срещна, ако не целия, то поне половината свят там. От Штатите, Индия, Китай, Мексико, Иран, Германия, Израел, хора от всякъде, с културите си. С нагласите си, всички обединени от емиграцията, всички преживяващия по свой си начин. Имахме своите несъгласия с Канада, разбира се, поредното противопоставяне на майката и мъщехата. Категориите ми бяха в непрестанно движение, разместване, обръщане на опаки. Естествено, сравнявала съм непрекъснато спознатото ми с българското. В много моменти в полза на Канада, но май в още повече в полза на България. Защо ли? Заради общността, може би, и то моята си общност на приятели, родни неща, някаква си моя вътрешна география от уйот и познатост, която никъде не ме напусна. И дори заради онази национална и езикова общност, за която се учи в учебниците, но която пак някак самичък трябва да осмислиш. Помня първия път, когато се завърнах след близо три години в Канада, пътувах в Софийски трамвай и българското ме заля от всякъде. Усетих общност с моя народ странно нещо, което никога допреди не бях изпитвала. Усещах хората в трамвая като свои. Беше ми уютно. На мен, която винаги съм се чувствала поне мъничко като чужденец в България. Много размишлявах. Много се гърчех в дилемата да остана или да се прибера. Много говорех с България по скайп. Търсех съвет да си дойда ли, какво ще заваря. Дали няма да съжалявам горчиво за пропуснатия друг свят, в който детето ми уж има по-добро бъдеще? Сънувах кошмари как се прибирам в България, а там, разбирайки, че няма връщане назад към Канада, сънят се превръща в ужас. Последната година непрестанно гледах българска телевизия. Беше странно, болезнено. Моя приятелка, малко по-отдавна емигрирала в Канада, ми казваше как емиграцията е като да почине някой близък, как минаваш през период на шок, после дълбока печал, примирение и свикване с мисълта. Но през каквото и да минаваш, дълбоко вътре нещо твое силно липсва, няма го с теб, и то непрестанно. А през цялото това време Канада нахлуваше в мен всичките си специфики. Невероятната Тихоокеанска гора, насред която имахме късмета да живеем няколко години. Прозорчето... Което се отваряше и в стаята нахлуваше най-чистият въздух на света. Спорадичната поява на куити, еноти, орлив в непосредствена близост. Мечтаните разходки по брега на океана, като филмов декор с небостъргачите от среща. Приятелите ми, колеги, са студенти, други емигранти, светна тълпа. И най-интересните разговори на света. Интимното, Близко запознаване с толкова много различни общности покрай няколкото прекрасни, силни приятелства. Детето ми, което играеше в детската градина с целия свят. Уникалната възможност в един ден да смениш духовното си местообитание брой пъти. Канадските ми млади приятели, които ме запознаха с културния Ванкувър, с местата, които са, кул, cool, сместните местните интелектуални сборища. Благодарение на тях посетих андърграунд концерти. Поетични четения, присъствах на различни културни събития и съм обменила безброй думи с хора от всякъде и с най-различна нагласа към света. Постъпателното овладяване на този чужд свят и огромният, зверски на пън да се науча да го съпреживявам, да го разбера, да го обикна, да го опитуня. Постепенното овладяване на английски язик, който влада е хуш и преди това, но там наистина навлеза в мен до степен на дълбоко разбиране, познаване и удоволствие от овладяването му. Мислех си през цялото време, как националното ми чувство постепенно заглъхва, за да отстъпи място на нещо доста по-космополитно и възприемащо всичко, любопитно към всичко. Не че и преди не съм била такава. Та, нали, дълго преди да влезем в Европейския съюз. Приятелите ми в София ме наричаха Европейката, Демек, Космополитката. Имах много близка приятелка индийка, която твори Индия за мен по уникален начин. И то от индийската женска перспектива, която е безкрайно интересна. Имах приятелка китайка, която пък ме отвори очите за Китай, пластове навътре, за които не съм имала никаква представа. И в цялата ми тага имаше прелесни моменти на единение с хората, на потлаци, както се наричат там сбирките, на които всеки носи сготвена от него храна на обмяна на светове. Моментите, в които обаче оставах сама със себе си и със собствения си вътрешен монолог, Наделяваха и може би именно там, в тези моменти, се скри червеят на неприемането, на несвикването, на тъгата по познатото, по моя си тукашен български свят, разпространеното мнение сред емигрантите във върбе, че петата година е решаваща. Че тогава нещата започват да се обръщат в посока приемане и постепенно асимилиране, ако щеш. Аз така и не стигнах до петата си година. Дали съжалявам, че се завърнах в България? В никакъв случай. Напротив. И до сега, вече година след това, искрено се радвам и се чувствам добре от решението си. А интересното и най-хубаво нещо от цялата работа е, че заради отдалечаването и живота ми на другия край на света всичко в мен някак се преобърна и България за мен вече не е старата ми, оставена на времето родина, а една нова територия на изпитание, в която всеки ден отново и отново опознавам и овладявам света. И не мисля, че съм загубила онзи, канадския си свят, той си е в мен, като моя паралелна вселена. Но тук ми е порадостно, по-споделено, моментите ми сама са толкова ограничени, че чак понякога изпитвам съзнателен копнеж по самотата. И честно казано, не ме интересува толкова какво е политико-економическото положение или какво е медийното настроение. Интересуват ме у нези неща които ме радват тук и правят тази радост да наделява над всички други приоритети в живота. Интересуваме близостта на любимите ми хора и то до такава степен, че космополитността вече изобщо не ме вълнува. Интересуваме дълбоко фактът, че когато попитам дъщеря си, харесва ли ти България, тя вика с пълно гърло. А да! Искаш ли да идем пак в Канада? Може, ама за малко. Две-две, Герасим Дишлиев. Герасим Дишлиев Емим. Който обича да говори. След една година физика в село Климен Тохрицки, той изоставя точните науки и записва Пантомима в надпис Кръстю Сарафов. Две години по-късно е прият в школата на Марсел Марсов в Париж, където след завършването си остава да работи като асистент на маестрото и преподавател. Раницата и китарата, с които заминава на стоп за Париж преди две десетилетия, вече са приели по очертания на куфър от онези големите, с твърдите стени. Разтваря го в някоя стая и тя се превръща в негов дом. Бордови бележки от годината, в която пропътувах 100 000 километра. Десети ноември 2013 някъде между Найроби и Лусака. Намирам се в малък самолет, който превозва в африканската нощ типове като мен, китайци, кенийци, замбийци. И в миг емоцията ме сграбчва за гърлото. Имам чувството, че съм, съм самичък на света, далеч от всичко. Осветлението е приглушено. Наближава полунощ, времето на спомените. 10 ноември 15 години порано, малко преди полунощ. Телефонът в парижката ми мансарда извъня. Бях на вратата, на път да излизам. Настоятелният звън ме спря. Върнах се. А телефонът продължаваше да звъни. Искаше да отговоря. Сестра ми. Моята сестричка, онази част от мен, останала там, вкъщи. Татко почина. Гласът и не оставяше капчица надежда. И въпреки това нещо промени думите във възприятията ми и аз чух, баба почина. Баба, майката на майка, си отида години по покъсно. Така и не успя да си прости, че редът и дойде след татковия. Времето се разклати и залитна. Дълго плаках, поспах на пресекулки, излязох с Армел да посрещнем коста около Гарда Лест. Обадих се на Росен. На другата сутрин бях на летището още в ранни зори, успях да си измоля билет за София. Свилен Свиленград пристигнах след лудешка надпревара с времето, сякаш гунех човека, който току-що си бе тръгнал. Заварих къщата пълна с хора. Сякаш всички бяха притичали да се уверят, че новината е поредната шега на баща ми. Че не е истина. И тогава срещнах погледа на Чичо, татковия брат. Реалността ме в смука, не забелязвах никой друг. Гледах, без да виждам. И майка беше другаде. Остана в онова, другаде е няколко години. До деня, в който сънувала татко. Стоял на прага на дворната врата и я е молял да го пусне да си отиде. Вече 15 години, откакто татко си отиде. 19 марта 2014. Тази сутрин на път към летище Шарл Дюгол получавам съобщение от Поп Кристоф. Разбрал за дългия път, който ми предстои и искал да ме благослови. Когато най-малко очакваш, Например, във влака за летището, в парижките предградия, в които няма нищо романтично и духовно, доброто те спохожда. И ти се усмихва. Именно когато сме далеч от дома, се обръщаме към онова място там горе. Докато пътувам, често си мисля за моите предци, за предедите ми, които вече са там горе. Без да настоявам, ги моля да ме закрилят и незнайно как чувствам присъствието им. Да, колкото и е странно да звучи това в устата на един неосъществен физик. Мисля си за татко. И всеки път, когато леки със самолет, имам усещането, че се приближавам до тях, моите предци, до небесния свод. Те са там, точно от другата страна на небесната сфера, нареждат окоръжително. Давай, момчето ни. Давай все така. Добро вършиш и го вършиш добре. Продължавай. И аз продължавам. Така като се замисля, всичко започна с онова първо пътуване от Свиленград до Париж. Нищо, че беше по суша. Те вече ме наблюдаваха, усмихнато отгоре. Септември 1994. Вече трети ден чакаме този автобус край митницата между България и Турция. И всяка сутрин се прибираме с нос. За да се върнем на пункта по-късно при вечер. Така се чака автобусът на надеждата. Нямаме пари за билет до Париж, затова приятел на татко е обещал да ми уреди транспорта. Познавал един шофьор, дето пътувал точно за Париж, минавал веднъж на седмицата през Капитан Андреево. Само дето не е ясно кой точно ден. И ние чакаме. Автобусът все не идва. Едва 21 години по-късно прочетох един стих на поета Макс Жакоб който прекрасно описва тогавашната ситуация и подчертава нейния абсурд, понякога нощта свършва в някоя гара. А друг път гарите свършват в нощ. Поредна късна нощ на границата. Тък му се каня да отворя багажника на жигулата, за да прибера за пореден път куфара и китарата, когато над мен се извисява глас, пронизващ мрака, ето го. Миг по късно автобусът се появява, червен, голям, модерен и пълен с турци. Тръгнали на горбет, дори не разбирам как съм се озовал на стълбичката, отвъд затварящата се врата, отвъд припрената бащина прегръдка. Тази брутална поява на червения автобус ме измъква рязко от унеса на полудрямката и без предисловие ме захвърляв. Реалността. Онази нощ татко остана последен, за да стане единственият свидетел на моето сравнително късно, на 26 скъсване с родния дом, в който непрестанно се завръщам. Няма и пет минути по късно автобусът спира на бензиностанция в съседния град, моя свилен град, за да се поразтъпчат хората, да запалят по цигара. И аз като всички слизам и паля цигара край пътя. И тогава по край мен профучава кола, чието светло си ме сграбчва за гърлото. Татко се отдалечава от мен с неприсъща за годините на автомобила му скоро ръката, вдигната към мустака, главата тъне в облак цигарен дим. Не бива да пушиш. Ами прекараният инфаркт. Сгръбчила волана, гледа право напред и сигурно си мисли как и ще съобщи на майки и сестра ми, че този път наистина съм заминал. Пет години по-късно дойде и неговият автобус, онзи, който го откара там горе, от другата страна на небесната сфера. 1 април 2014. Орли Уест наклонена черта IB3417, наклонена черта 7H55. Отвеждат ни към самолета на време. Минавам под табела бомвояш, bon сякаш поставена специално за мен. Правя си класическа снимка, сака за костюми, брошурата на спектакъла, паспорта и билета, всичко това на фона на табелата, която ми пожелава приятно пътуване. Парадоксално, но тръгваме на път още преди да сме започнали да се отдалечаваме. 1 април, 2014 Барахас Мадрид наклоне начерта IB6364 наклоне начерта едно Кой може да каже, защо едни идеи биват реализирани, а други не? Мисля, че това зависи от нивото на постоянство от страна на човека, който е запалил идеята искра. А ако добавим към това постоянство и вярата, то тогава осъществяването на идеята става неизбежно. Затова сега. Докато пиша тези редове, докато самолетът прелита някъде над Карибите, недалеч от бреговете на Колумбия, се чувствам добре и спокоен. Защото до някъде знам кой съм, откъде идвам и докъде желая да стигна. Знам, че животът ми праща знаци. Като онзи път, когато тръгвах за първото си турне в Централна и Южна Америка Гватемала, Панама и Колумбия. Големите самолети носят лични имена, подобно на корабите. Нали и те са флота? Самолетът, който тогава ме отведе до Гватемала Сити, се наричаше Марияна Пинеда. Вероятността да попадна на същия летателен апарат 364 дни покъсно е едно към 23, защото компанията разполага с 23 самолета А, способни да прелетят 12 000 км. И ето, че преди вече 5 часа в Мадрид, докато напусках гейта, прочетох името на самолета. Мариана Пинеда ме очакваше отново в спокойствието на могъщото си толовище, Протягаше към мен крила, готова да ме отведе обратно към южноамериканския континент. В този миг разбрах, че новото ми приключение ще бъде не по-малко разтърсващо и паметно от предишното. 17 април 2014 Обожавам дългите полети. Осигуряват ти време за размисъл. Всичко прелита в главата, за да се излее през ръката. Когато прекосяваш безбрежни пространства като океаните, Сибир или Сахара, попадаш в плен на необяснимо безвремие. А за да си тръгнал към другия край на тези пространства, значи имаш важна причина да го правиш. Никой не тръгва на татъкто кутъка. Той е като с къщите, над които прелита самолетът. Не просто покриви, жълти, червени или сиви, а домове. От тях и към тях се стичат безброй пътища, изпъстрени с човешки съдби. 23 април, 2014. Най-после Последните възвишения на кордилерите надничат зад облаците. Краят на света изниква като блян през червената белота на заника. Това продължава миг, след което залезът и слънцето потъват в уловно-зелено море от дясно на самолета, докато синьото на изтока отляво се отпуска в прегръдката на девственото бяло. Летим на юг и губим представа за горе и долу. Светлините на Рио Гранде са като предизвикателство за черното над. Емагелановия проток и се размиват в среброто на нощта. Преди няколко години сънувах сън. През 90-те, в самия край на миналия век, работех и компани Марсел Марсо. Турнетата с Великия мим преминаваха едно в друго, обикаляхме света на длъж и на шир. Съня ми Евелин, личната секретарка на Марсо, ми звъна да съобщи, че тръгваме на турне, което ще продължи 6 месеца. Маршрутът започва от Беринговия проток, минава през Камчатка, Хималайте, Иран, Ирак, Балканския полуостров, Алпите, прелита над Атлантика към Северна Америка, през запалачите слиза към Южна Америка, където по продължение Нандите завършва на огнена земя. Останах Цепенен. Ама това са само планини. Там няма театри, къде ще играем. Това попитах в съня си Евелин. Събудих се, преди да дочакам отговора й. И ето, че днес отговарям сам на същия въпрос. Театри има навсякъде, дори там, на край света, в най-южния град, Ошуая. Този сън сънувах преди повече от 15 години и ето че днес, 23 април 2014 година. Го превръщам в реалност вече знам, че театрите по целия свят си приличат, а с тях си приличат и зрителите. 29 декември 2014 -та. и лъч Ярък светлина пречупи. Мрака на съмнението Ден първи. Днес гледам пътя, който извървях през изтичещата година. И ми се вие свят. Толкова красиво и грозно, толкова радост и тъга ведно давна не бях вкусвал. Бях в френско градче, чието име се превежда като Светия кръст от долината, и в Беоливийско селище, пак Светия кръст, но от планината. Изкачих с леко сърце стръмнините на Андите, за да попадна в приятелски обятия в Соукре, Боливия. Приятели намерих и в Кучабамба. Играх на почти 4000 метра в Лапас. Отскочих за няколко часа до езерото Титикака. И след като се помолих, прекръстих и запалих свещ пред Мадоната от Копакабана, се спуснах към Кордова в Аржентина. Танцувах танго в Буенос Айрес и се наслаждавах на изгревите в Ошуая. И там, на край света, за пореден път почувствах колко сме малки, какви сме прашинки. И как въпреки това мисълта може да пребори разстоянията. Последвах ангола, месец в Авинь, където в погледа на майка ми различих на слоените години, но и усетих енергията на дома, съхранена в нейната мъдрост и доброта. Изминах пътя, по който преди 20 години ме отведе онзи червен автобус, само че на обратно, от париж към Свиленград. Спирах в малки и големи селища по пътя. Изиграх 26 спектакъла в 5 държави и записах личните истории за пътя на десетки зрители, разказани в окото на непрофесионалната ми камера. Завърших с Етиопия и Джибути. Поне си мислех, че това е краят. В Париж ме очакваше билет за ново пътуване. Различно, неочаквано, нежелано. Моята любима, приятелката ми и моя спътница от близо 20 години, поемаше на дълъг път към излекуването си. Те първа двамата ще търсим знаците. И сега, в края на тази лудо прелетяла година, си повтарям колко сме манички, колко зависими, колко сме нищо. Но в същото време си мисля с надежда, че малките радости, приятелите, знаците те карат да се чувстваш близък и близко до всяко кътче на света. Дават ти сили да продължаваш. И да осъзнаеш, че смисълът е споделянето. Това е истинският път. А споделено в кофар не стои. Куфарът на брат ми. Истории за пътя. Българска, преводна. Първо издание. Превод от английски. Димитър Кенаров, Кремена Михайлова. Николай Тюлгеров, Невена Дишлева Кръстева. Превод от италиански и испански. Нева Мичева. Съставител и редактор Невена Дишлива Кръстева. Дизайн на корицата Люба Халева. Коректор Ива Колева. Предпечатна подготовка Асен Илиев. Лиев. Формат 120х190 мм. Печатни коли 15. Издава Айсио София. Айсбен 978-619-7153-05-7.